سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفح> سورة العراف در نزول کی انتالیس نمبر دے رسط در سورة صادنا او مصحف لأسر در سورة عنام پسیده او داوم نمبر صورت ته مخی سورت کی هر قسم شرک ردو شو شرک فی العلم یعلم سرکم وجهرکم یعلم مستقرها و مستودعها شرک فی الدعا قول من دون اللہ ما ينفعنا ولا يزرنا او دغه د پاره مناظره او مقابله د ابراهيم عليه السلام اني برئ ممن تشركون مودلته مزید هغه کسان چې دغه عقیده شرکیه او پاغي مندرت یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله مالکم من اله غیر سر او مخکې ابتلا او امتحان عقبات عقباته سته چې دا انقلاب برازیل نو دلتا د انقلابات النامونی ګوره خلق راځم شو کړ نوح السلام پسې صالح علی السلام پسې لارنګ موسی علی السلام پسې راځم شو الله رب ال عزت هو کامیاب کړ زګو کله کو په مقابله کې اصل موضوع او مقصد د دې صورت هغه انکار د مانځل الله انجام څوک دې انکار د مانځل الله نکنه دغه انجام سره د حکم د اتباع د مانځل الله وتتبعوا ما انزل اليتبعوا ما انزل اليکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اتباع د مانځل الله کوي انکار د مانځل الله نه کوي ورا شیطان انکارو وک قوم د نوخ وک قوم د صالح هادیانو تراونیا لوک نو अंजाम شیطان انکار وک نو अंजाम تاسو ما انزل الله نه انکار مکوئ اتتبعوا ما انزل الیکم من ربکم مو اصل موضوع دغه صورت اتباع ما انزل الله او انجام د انکار د ما انزل الله روې ترغیب د القان چې دا ټول خبرې پهدي کې دک اعتبا دمان زل الله کوې نو د نمونی نی ب ک ان کار دمان زل الله کوې نو د نمونی نه او بیا پهغې مې عذاابونه نو دا سرت دغې نه ډکې ا اسلام مصاب اللهخبرږې په مطلب د دی کتابو ونم ذلیل لیک دا کتاب ده نازل کړی شه دستا طرفه ترغیب ال قران او حقانیت ته کتاب فلا یکن فی صدرک حرج منون ندیشیستا پسینه کې حرجون تنسه منه د دې بیاننا الله را گله چرته د دې بیاننا تنگ نشی لتونذر به دیس مقصد درالګلو سده لتونذر به یرا ور په دې سره او ذکر ال مؤمنین او نسیت لپاره د مومنانو چی سکنمانی لی تونز ربی او چاو منو نغل پار نسیت تی اتبعو ما انزلک اتبعو ما انزل ایلیکم من ربی کم اتبعو ما انزل اللہ خکم تابع شای جا اخکام موچا اللہ را لگل دی استاس و طرف تا ما انزل ایلیکم اغا جنا دلکړشی دې تاسو طرف ته مر ربکم سر مر طرف ته رب تاسو نا ولا تتبعو من دونه اولیاق او منس سو سوا د الله نه نور مددګاران قلیلما تذكرون نو دې اغا چې تاسو کوم نصیحت اخلي چا انکار وکړه هلاک شي دي کم من قضیت نه اهلکناها او دیر د کلو نا څیا سوم راکلي اهلک نا مونږ هلاکړ دې فجاح با سنا نوراگے هغه تاذاب زمونګه بیاتن پشپکې و هم نائمون وهم راغې و هم نائمون او هم نائمون فجا با سنا نوراگې زمونګه عذاب غو تا بیاتن پشپکې او هم قائلون یاچین نوګو کډلو آرام کو چين په گرمکه عذاب پشپې و هم نائمون پکه عذاب راغ یغو دوک او هم قائلون یا غرمکه راغ یغو کی لکولا دواړم نور آیتونه کوم دا تذکرې شتم و کم من قريه او دیر د کلوالو نا یا سمرکلی اهلک ناها من هلاک کړي فجاحا نور غیتاب سنا بیا عذاب زمونږ بیاتن فشفکی ماغو دو او هم قائلون یا غو کی لکولا فغرمکه فما كان دعواهم جزاب راغين نو چق د دوی جاءهم باصنا كلا چراغ دو تاذب جو منغا الا اننا كنا ظالمين مگر خبره چغو وینا ظالمين يقينا منغو ظالمان شذاب پیراغ بي چغي دغه و ان ان كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم دغه چغه دغو دلتوي فما كان دعواهم بطور سوره انبیاء تاسو له غراو سوره انبیاء دن ولسمه سپارا چې هلاکت راشي نو بیا ټول چي وای اغه نه مخ کې سمې غينا آیات نمبر 15 قالوا يا ويلنا ان كننا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسیدا حامدا لقد قلت عذاب فلما رأى بعثنا عذاب الزمن قلت لقد قلت عذاب الزمن وحل لقد قلت عذاب موي ورجعوا إلى ما ترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا وي لنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوة هم عميشة وددو دغا چغا دلتهم دغا وي كنا دا چغا ددو عميشة إلا ان قالوا إنا كنا ظالمين بیا وزن ظالم وای لیکن بیا خونسیمی کنه فلنا سلامن الذین اورسل الایہم ولن سلامن المرسلین فلنا سلامن الذین اورسل الایہم خامخه تپوس په کومغا کسانونه اورسل الایہم چې لګریشو انبیا لګریشو انبیا او طرفته ولن سلامن المرسلین او خامخه مونږ په تپوس کو در رسولانو نا انبیا تپوس ته خبر ده د دعوت چې دعوت رسول یو کنا او مت ادارنګ یم مت په تپوس شیشه د عمل کو لوک ادارنګ کومه طریقات طریقه تاریخ د عمل چې طریقه سو د عمل او عمل کړ دی او کنا ځن ځون کی راځي تپوس ون کیږي او ځن ځون کی راځي تپوس پکېږي مطلب دا ده دا جدا جدا ځونه دي बाय जूनी के तफोस सुशिया बाजू किना वला नसलनल्लजि नर्सले इलय हमहा तफोस बक मुंगा قومुनोना वला नसलनल्ल मुरसलीन औ दारंग तफो खमहा तफोस बक मुंगा रसूलानोना चदी قومुनो तमंग लेगे लेओ तफोस बकी कना मख के जिक्र सु जाओ मायजमाउल्लाुर रसूल व यकूल माजा उजिप्तम माजा उजिप्तम तफोसु कना मख के सूरत 109 नंबर आयत او تاسو د صورت احضاب لگرواڑوئی صورت احضاب شکورت تپوزشتے کنا انبیاؤنا انبیاؤنا با تپوز آیات نمبر دے آٹھ لی اصلا صادقین آن صدقهم وعدل کافرین آدابن علیمہ دا تپوز دیک او امتون لهم تپوز دیکن دا انا چی دا به ازاد پاتې د صورت حجر ته سره وواړه حجر دا با و نماییت الله دی نه جاو کوه نهظیم ین فرببي کله نه نه معکانو عملون فبي کاله نه ح وي نمبر همما کا عملون نو متونونه تپوس کېږي د عمل چې دی او که او طریقې د عمل تاسو عمل په کومه طریقې باندې کوم امبیاو نو تپوس کوي چې تاسو دا پیغام ورته رسول یو کنه طرانا قصن علیهم بعلم وما كنا غائبين خامخ بیانو به موږ په دوه منی سره د علمنا نیو من غائب والوزن یوم الدین الحق اتول د اعمال په دغره منی حق ته دا وزن تول د اعمال او حقیقتن څنګه وکي یا واللارا بوله دا جسم ورکی وبته للی شي خام بد عمل بد جسم یا ودا غ عمل شي یا جسم تللی کی الله قادر دی چې څنګه تلیک حدیث کی راځي یوتن واللارا ولي ادارنګ نو نن وی ريجستري هغه دي ګناون نو ډکې اقامت البصر دمر غټ سو پورې د نظر رسې دومره باغ رښتور غټوی هغه وایي چې داغه حلاق اسلام دی به الله طرف نو وینا او شي تامن ظلم نکيږي ستایو نیکی د هم سره یو کاغذ فورزه په ورتور کړی شي چې دا دعوت الله هغه وایي دا یو پرزه یو پرچا دومره رېجسترو مقابله کې وسو چې کلف تولو کی اېک وې کلمه شهادت وی نو دا یو پرچا وغالب شي پاغتول او رجسترو باندې نوې عملنامه ته لیکيږي د عمل الله رب العزت جسم جسم ور یا پخپل د انسان ته لیکيږي نور توکي کوم ده کنه کلماتانه خفیفاتن علی اللسان ثقیلاتن حبیباتن الرحمان ثقیلاتن فی المیزان ورغه کلمې دې دا هغه وللې کېږي نو ټول بکېږي او څنګه الله رب العزت قادر دی چې څه طریقه سره کوي کوي وا ټول بکېږي قران کې ډېر آیاتونو کې تذکرہ ده او احادیث کوم دی تذکرہ موجود ده ول وزنو اتول د اعمالو یوم الدین په دغه رجمنی الحق او حق ته کېږي با سماسطه کولت موازینو په کس چې درانشل موازینو اغه تولونه د نیک عمل دیووت موازین دا چې موږ جمع ذکر کړ انسانانو په اعتبار سره ډیر انسانانو د یاد اعمالو په اعتبار سره وکړه اعمال ډیر دي کنه فاولایکومل مفلحون ازدک اسان دوه دی کامیاب ومن خفوت موازینو اګه استش پښکل اګه تولونه د عمل د داد بد عمال زیاد شو نیک عمال کم شو نفولائی کاللدین خسیدو انفسهم دا کسان دی جی تاوان کیا چولی دو زانون اخفل بی ما کانو بی آیاتینا یزلیمون فسوب دی دی جی زون آیاتون سردو ظلم کاؤ انکاری کاؤ کناتینا بی ما کانو بی آیاتینا یزلیمون حدیث کی رازی محشر میدان کې واللہ رب العزت یو تن راو گواڑی او د تل مز کے یو ری یو پڑھلا یو گاڑی ابل من صباح نور قسمتلې دي لګ مخ کې چناغه بل شان ته تلوي یو ډنډي به اږو طرفونو طبق نري نري چناغه ټاټکي باندې کړلې وني یو هغه نو تولونو بل غنه وسې دي خدای کړو دیو مزګودريږي او دغه اعمال بتر لیکيږي دیو ګوري چې کله نیک اعمال زیات شو اعلان بو شهاده فلان ابن فلان شاهد ساده تل لا یش کابا ده هو دا فلان کې دې د فلان کې ژوند د کامیاب شه په لوی کار مبا سر دین وروستو بغنه ناکام تیږي او که ده باد عمل اغازیت شو به مو ویلان شي اضا فلان ابن فلان شقيا شقامتا لا يسد باد هو باد دا فلان کېدل فلان کېځوک ده ناکام شه پداس نه کامیاب وي سره دین وروستو بچ تا کامیاب نشي بچا عمل ډیر شو د کامیاب اعلان بو شي نیک عمل او چا کم شو پ شو ایعلان ووششي د ناکاموي که نه الله و وقد مکر نه کوم فر تاقیق سره زی در ک د مونتاوس ته پهمکه کې او جا لاله کومفییا معش او في داکر د مونتاوس ته پهې ځمکه کې معشلااب د جوون خلی ل ماتهورون لږ دغه چې شکر کوئ غلی د لا په دی بندې او اوس قی د اعتبا د مننظرل الله او دارن کار د مننظرل الله غور شیطان انکار وک کانا انجام وسو شو والا قد خلقنا کو متق سرا پیدا کړې ما تاسو ثم صبرناکم بشکره در کما تاسو ثم قلنا للملائکه تسجدوا به وی من فرشتو ته سید او کادم ته فسجدوا ټول سید او کړ الا ابلیس موږ غری ابلیسونو کړا دا سجده د هغه تحیه و او سجده د عبادت نو ځکه سیدد عبادت په هر ملت کې هغه ممنو و ټول ملتونو کې سیدد عبادت یواد دی او الله حق پکې د تعظیم او د تحیه و سلام وخت چې کوم ټټې دل وټ دغه هغه وخت دا راو و اوس دا ټټې دل هغه مندي نبی اسلامي مصافحه دم و اناقد ټټې پکې نشته فاسجدو الله ابراهيم السلام علیکم مین ساجدين قال الله ما مناك الله تسجد شش مناکړې دې سیدين نو کول نه ای دا مرتو شش ته چې تا سیداونکړه ای دا مرتو ډیره پتهو لګې دا چې شیطان ته حکم شوم دې سیدي کولو شرطه حکم شونو انکار وک کنه نو ځان نه دلیل پېښه غلط کاستول نړم به شیطان کړ دې قالا نہ خير منو زددن غريم خلق كري من نار تا پیدا کړم د وور ناوه خلق ته ومنتل اته پیدا کړ دې د خوره نه غلط کا سوک چې ز بهترم انا که ور شیزل کای آی که خلق نشی پاتګې دې پس مکه من خلق پاتګې دې شي ور ته شی ور زده نو سیزیک زمکه کې شی کې دې نو امانت امانت ور ته دانې ور زده نو سیزیک زمکه ته ور نو ډبل فصل راکې دې کې منفعتو نو سیزن ډیر ومه منفاتونونه دی نو پهځمکه کې میوی کېږي فتونونه کېږي او بت نه راځې اورې یو منفعت ته بس چېشی په پښ کا او نه بغیر گزاره کېږي داسې سونه شته چاهغې پهوره تعاجت نهشته انسان او سره جووند پاتې کې دی شي لکن ځم ک نه بغیر گزاره نه کېږي اور نه بغیر گزاره کېږي داسې سزونه شته پای هغه غړی دی مست دی شلی دی داژديور ته ضرورت نهشته که نه میور ته ضرورت نهشته که نه مداررنې ډول ډی سزونه دي چېور ته ضرورت نه پخېږي نو انسان جوونې پاتې کېږي پاغې سره میوی خوې پس دا داسزونه او مکې ته هر وقت ضرورت دی مکه بهتر شو نه او بل دا چې انسان داده دی چې هر وقت د ځمکې ته مختاج دی او ور ته خو کله کلی لکه څه ضرورت به شي شي په خولونو ګرمېدو به ورته ډوډۍ کې سره ضرورت نه ازمکه ضرورت ور یي میډواډو کې دي او بلدا چې خاور ادا شي شهرې خورا چاې کې منفعت ډېر دي په نسبت چې هغه اور باندې اور سره یو کار کوي نو خاوره کا فرس فرش چولی چولې شي نو دیوال کا چولې شي نو چټمنه یا چولې شي ټول قانونه کول شي وور خوژن هغه دا کار تنه نشا غسته کنه نو دزه غلط کیا سو کنه خیر منو خلقتنی مینار او خلقته من طین الله رب لذت ورته فحت منها ذکر اخو نه فرمان او زین نه کنه باغ د جنت تک. فما یکون لکان تکبر فیها خا فما یکون لکن, لکن ند جایتاد پارا چ لو کی پدې کې فخر جنک من صاغیرین تزان ته بهتار وای تکبر اوک نو دا تکبر څه څوک من تواضع علی الله رفعه الله څه څوک تواضع کی الله اوچته یڅک تکبر کی الله رسوا کوي کنا نفخر د تکبر او کنابا واستکبره انکار او ځان غټو غنو دا انکار د ځان غټ غړون دی وجنه جنا خیر منو نو الله رب لذت ورته فخرج منا انکبیر صاغیرن من دسوالو کان درنه الایوم یباصون الا مولت رحمت ترا غرج دوبره پر تکیدو پوره الله ورته ان کم دل مون زرین یقینن ته د مولت در کړه شو نه قال او اس د پتو لګی ته ماته مولت مې لاو شو ف قال ام شیطان فبما غویتنی پس پسوب د هغه چا ته پریشان کړم ګبړه کړم لا قدن لهم صراط کل مستقيم خامخه کینم مدد ګمراکو ورو د فارق زده ګمرا کړم معنا ما والله بما فبما غویتنی او سبب د هغه چې تا زو دم رااکم د دو په ووجېله قودن نه له هم خاامه کې نو به دو ته د دو تهسممت لو د دو کوم رااکو دپاره لا قودن نه له خاامه کې نو به دو کوم رااکو دپاره سرابتهقلل مستقیم ستا پهې غلاه بندې ا دا مخېون د تونونه راړړو چې سراتې مستقیم دقرران لار د روکوتله شیطان دی غلارې منډ به کې نوکنې غلارې کې دی کېنا خلق خلک به بیا په کګور روانې نو ن غلاری ک او کاډ پیدا شو ن غلاری منې او تر شت لیک بیا بچ ګډورډ رواني اوس همشیطان پهنی غلار ناست دی ټول خله ګډډ دی که نه لاپ د نه سرهاتقل مستقیم سملات نه بیا و راتللو کومګته من ب ن دی مکې نه د قامت نه به منکر کوم اصل به کوم ومن خل اوورتو نکس دنیا کې بهولم دنیا میلو او پس کې پیدا کومخوا ما نه او خی طرف نیکو نبا یواډم نیکو نبا متنا فیرکم امیدونه ورتورکم ان الله غفور الرحیم دې وان شما اليهم او دارانګه ګس طرفنا ولیت بد عملونه کې بولګم بد کارونه کې بولګم زمړو کا الله تواب الرحیم دې غفور الرحیم دې کدا ګناوکه معاف شي کنه لیکن ده الله هو یونی غفار لمن تاب و امن و عمل عمل صالحا افار خواغه چا د فارنده چې ایمان او عمل صالح ولر دي چې بد عمل کوي او غناه کوي نو شیطان ګورق قسمونه کړ دي خې طرف نو ګس طرف ته وكینم نو مخک ناراضم نو رښت ناراضم برکت نه نشرات لکن زکا کتب از مکه دا هغه باندې الله ته سجدی کوي او باندې الله رحمتونو رازي ولا تجدو اکثرهم شاکرین اوبه ومنو مې تا اکثر د دوا نه شکر گزار شاکرین واحدین اوس وس دو رکان اکثر عقیدی خرابي اکثر تهغه ولټوته نو سن اسه hran خو دروغ نهي کنه ولات تجدو اکثرهم ساکرین النبوومه ته اکثر دونه موحدین هغه اکثر بچنه غبی دي نهي سوره یوسف تعالی سره واده سوره یوسف د لسم سم ایات نمبر ده ایک سو تین و ما اکسرون ناسی ولو خرست بی مؤمنین و ما اکسرون ناسی ندلتهم وی ولا تجزو اکسرهم شاکرین بیو اللہ رب العزت والتصوی قال اخرجمنا اوزد دیدنا بد بدویل شوي مدخوراً رکل شوی لمن تبعا کمین هم خامخا غسوک جستامر گرشد دون آلهم لأن جهنم من کم خا مخه دک بقم جانم من کوم نتا سناج ماین د ټولو نا څوک څامر ګټه کین ناغه نو وسه جانم جانم دکم دتا سورته هجر داسو دا, دا, دا روان وې دم التم د خبره کړ دکان الله ولا دغه جواب ورکړ دې ايات نمبر 39 قال ربي ما غويتني لو زينن لهم في الارض ولا اغوي انه مجمعين دا طول ببلاركم والله وتريدوا كن فخرج منا فانك رجيم وان عليك اللانۃ الایوم الدین اگ ترک مت و طاست دا سورۃ صاد لگرواڈہ سورۃ الصاد سورۃ الصاد دا ومالی علی سفارق بالکل اخری روكو قال نمبر بحث شي قالفه بیا ع دي کله او نه مين الله بعض د کمی نومل مخصين قالف حقل حق کوله عملله الله جاهن نه و من منته بیا کمنو مین لا عمل لاله جا نه من کا منط بیا کمنو مجمعین ګن بډککو ستااسونه سممتلب ساعمل ګروونه ستا تا پسې چې سک روان و دلتهم اللہ رب لیدت ورطوی کن اللہ عملان نجحنن من کم اجمعین دوتا حکم دا ملوشو انکار دمان ذلاللہ انجا انجام داشو فخروج فخروج دو دل ورطوی کن فخروج فخروج اوزا اوزا دا دا دا شو ادم علیہ السلام پزی پاتی و یاد مسکنن توزوج کل جنتا فکلا من حید و شیط ما ولا تقربان حدیث سجرت فتکونا من الظالمین او وی منګای ادم اوسه غتاو وبي وستا په بی جنت کې فکولا خورې دوارې مل هي ځکه ته کوم ځای نه چستا سوخه کړئ معلومه چې دوارو تازه ازادي مله و دا نه چوا ادم علی سلام تا بلکې حضرت حوا بي تا بابا ادم ته دوارو ته ازادي مله و فقلا تشنیه سرا ته نه هي ځکه ته تसनीه او من هم دوارو ولا تقربا دوارو من کېږي دیگه هادیشه جراتا دیونه تا کم اونا چوا دا قرآن دیائی تاین نه کرده سو کوئی کجورا و سو کوئی غنم و سو کوئی داشه و سو کوئی داشه و سو کوئی داشه و نو اللہ یوونینا اللہ من اکر فتکونا من الظالمین نه زانسر دی کمی کونکونا اگر چې دلته دانا دلت ظلم پماند گناه ده کله کله ظلم په کمی د کمیسر راځي کنه د صورت کافتہ سورواله سورته کاف د 15 سمه سپارا ال تک ظلم په مانا سره په مانا د کمیسر ټول خدا سي نه کنه آیات نمبر 33 کلتل جناتاین اتا تو کلها ولم تزلمو شیان تزلمو شیان ظلم مانا کوي ګناه مانا کوي نه کمه بنکاو خپل فصل کې تکونه م لوالی د نه شیطان کاسمونه کوړو که کا نه چ غړ نه نظرم شاطان او چ د دوړو ته شیطان عبتې دا لوبله هم عقیبتې دا شو چې کاره دوتا دوته ما یان هم می سې لیوبله اوما چې کاره چې د دواړو ته ما ور مهمما س هوا چې پټ شو شو ان <سؤال> هوما د دې دوه نومو مين سو او مين سواته هما د بدننونو دی د دوی بدننونو چې کوم د دو نه پټو چاغه کار شي کنه وقالت ا شیطان راغ ادم عليه السلام او دا رنگ دی غا تاسو دواړه رب کوم رب تاسو نه دي د شجراتی نه الا ان تکو نماکای نه مگر دا به تاسو ملکاینې فرشتې او د کونا من الخالدین یا به شي همیشا دیوننن زکه من اکړی ته چرته فرشتې نشي او چرته دائمی اوسودون کې نشي انا کې دا ټول خبرې مخ کینې فرشتون او خدامو علیہ السلام به دی دې کنه غره دي فرشتو ورته سید او کړه معزز پر فرشتو شاو او دارنګې همیشا دی زکه انسان خو منتقل کیږي کنه یو دار نه بل تار تا مور خیټ لاغې دنیا ته دنیا نهلا برضختته نو برزخ نه لاړ اپله خرت ته هلته یا جننت یا جانم نوخوا میشه ده لیکن دا د چېسیتانان دوکه کو ډیلبارار الله من کړي لاان تکونه عمله کوې نی او تکونه من خالی دی مقاسم مهم او دواه د ته او خوړنی لکو له الناس نه صحین یقیرن دخه خصسته د دواړو خیرخواو دا داچه خیرخواه مستاسو کنا دا قسمونه ورته توقھرل اینی لکمال من الناس خیل زرخام خستا دوارو خیرخواه سور تواحان لگرواڑا ایتا سو دیده اخفل خیرخواه اظہار کی آیات نمبر ایک سو سولہ ایک سو سترہ فق فقلنا یا آدم انہا دادو لکا لی زوج کا فلا يخرجنکما من الجنة فتشقا اللہو ان لکا اللہ تجوعا فيا والاعتارا و ان نه کله تز موفیه والله ت په شیطان آلی یاددمله دولو کالاله شجرهتلخلدي ملکلله ابله او نخم تا ته یوونه د میزګرا ملکلله بلله او با چې نه بجرړی ک نه نفا کله منه په ت له وما سوواو نورم ډې را یادتونونه کې دی چې د او واچولی قسمونهیړ آدم سلام داوي چما ته سبته الله په نومه داروغه من قسم خوري شیطان ته خو به ارشه غاراو ده کنه کله چې ول جانم ته ته تیار ش نو به ار کار ولا را وشه اذ الله ما بغرور نورای کو ذکر لغوت ته مرتبه نه کته بغرور په دوکه سره کته را کو ذکر پکدا په دوکه سره در اخترام احترام سره سو نو سو اتواجو لده او کتا اراغوز کل کنا فلما ادا قش جلتا فسار کل چه دوار او سکل او او او او او او او نا او نسمت لده او دعوه او دانا او سکل او کمنا اللهم نکل او بدت لوا سواتوهما که رشل دو تاک سواتوهما بدنو نددو و تفقای اخصفان علیه مامی و لقل جنه او شروش اتفقا شروشل دوارا يخصفان عليهما لغول يقذن من ورقل الجنه يقولون دي جننت وناداهما او आवाजكم دي دوار تا خناداهما आवाजكم دي دوار تا ربهما ربدوا وناداهما आवाजكم دي دوار تا ربهما رب مانه منکړی تاسو دواړه دیونه واکلکما نو ولې ما تاسو دواړه تنه شیطان له کومه ته موبین یقرن شیطان تاسو 파ره دشمن قاللیک مانه منکړی تاسو چې شیطان صاحب د دشمن دی د ما تاسو نو ویلی نو شیطان دو دو ککړل دل طریقې بدت لهما سواطهما قارستل دو شه قران ما معنا کولک بدت لهما سواتهما خارشل دي دوړو تک سواتهما بدنونه ديغو وې دلته چاينو بربنشینو ځکه داو بدن باندې نوراني اعزازي جنتی لباسو صرف هغه نوراني اعزازي جنتی لباس تنلریشو چې لریشو هغه نورانيت تنلریشو به شوروشتل دوک چیزان مانی جنت گلونا لگول چه نورانیت بحال شی دیو دیمیسال پیشکو نکه یو پولیس تا فوجی تا ہوئی که داتا کاروک که تا نمان باسو تا نمان لره که نو آغا نا هغه د آغا دا فوج دی پولیس وقت کېږي گی گی بربندی گی نا آغا گلونا آغا شتارونا تا نمان لره شی وی حکومت طرف نه دارنې کوم اضي بااس کوم ونو اغتې نه لې شي دانا چې بربون شيدان نرانیو اضازې جننتی بااسسوغتې نه لري شو چې لریشن هغه پړه کاپلوو بدن نه لاړه دانا چې بربن شل ځکه دومره لت واللهه عدم سلام خو ختا شو دی که نه په خپل الله قرآ کې وي په نسلم نه جللو عظم فَنَسِيَهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا اغا خو ارشياء اعظم او کڑیم اغا خو ارشياء اعظم او کڑیم او بیا بلغان د الله په من قسمون قسمونه کڑل او بیا دومر سخت سزا ملوی که چې بربندیگی گناه او کنو بربندشو نا داسه ندا دا. اغا خو پا ارمان دو ارمان اغا خو گناه نی <تصفح> او دلتا چهن دومره سخت سزا چې هغه کپڑے تنو اوکل بربنشل او بیا هغه جنت کې دنه دے الله رب العزت وي صدیق تعالی 파ره دادا ان لاکلا تجو عفیها ولا تارا تمنو کې کیغه نو بربنده کی او هغه جنت کې لا دنه دے نو څنګه بربنشو جنت نه هو بارشه لا نه دے سيه بتولا او تویلش نه نو څنګه به وربونشو هغه به چې بدن ورته قاره شو نورانی لباس او مخکې اوس چه نغ هغه ته اعزازی لباس تر اندر شو او سو اول قرآن کې هغه بدن لپاره استعمال شوی دی تاسو دا مخکې پیغام سفاره لګرون و د علی سلام نو دوو بچو هغه واقعا اوګمن سفارت دنیو نه آیات نمبر 31 سبحانه الله غورا بین ابحث فلارذ لیوراه کیف یوارسوا تاخیر دلته سوام باندې بدن سره دې کنه صرف اورت هون دې یوبدل او ما موریا عنهم من سوآتهمان عورتون دیاغو نو دلته بون بی عورت مانا کئی فبعاص اللہ غراباً اولیگا اللہ قرغو یبحث و فیلر دی چی کنیس سره سر کنیس تز مکالی ویریو ہو چی او خیدتا کئی فیواری سواتا خی سرنگی غپڑ کی سواتا خی لاش و بدن درور دلتا و عورت ندی دلتا لاش و بدن د دا آیات پر بیر آروم او دارنگی ابن جریر تبری او د ن تسهيل درياوله به پيش کوله دي مفسرين دا معنا كړه چې زازي او نوراني لباسو او سو ان مراده عورت نه ده بدن ده او تفقى يصفان عليهما من ورق الجن له دا د عورت پټول نه نه بلکې گولونه په ځان منل له گول نورانيت به حال د فار عورت پټکول پټول لپاره نه که څل یو باق تلارشي گولونه ولا خوخشي اوس گول گولونه واخلې جيب کې کې دي څو وخت کې کېله سلاز کونه شي هغه چې نه ځای بوزیناته ادارنګي طبیعت خوشاله لور د فارم وتفقا یک صفان علی امام ورق الجنه او کو عورت شي چې بربنچل بالکل دنک هنر سوکلاشته دینه کنه داو خذا قوندې خذا خوان ته چې نه بربنه د لغه نه لري نور حالت سکونه شیطان حالت نه وخلم که بار ته تل نو به وسوسه څنګه واچولې طلوت طلوت به وسوسه ورته یا بار نو ورته وینا وکړا ونا دا عمر رب هما لم انحكما تلك مشرج رتي واقل لكم ان الشيطان لكم ادوم مبين وكلا دمر سلام ته تهولګې چې خطا شلو نو ربانا ظلمنا انفسنا من زياته او کزان نو خپل سلام وان لم تقفلنا وترحمنا کتا من تع معفي هنكڑا من من رحم انك لنكون من الخاسرين مخا مخشوبه تواني انونا الله ورتويه بتوبازكم لباز نادوبن خوشي يوم بل دوشمانان بيستاسو سمتلم يوم مسلمانن بل کافر وي ياد عصبيت لكم عدون اربتا سنيكاي تنفريدي اور ولي اغپنيكاي خبركي جي نتا دشمن په سوونې خ کېږي دشمن چې کوم کار نه واړی که هغه تکی پههغې خپ کېږي که نو دشمن شیطان دشمن دی دی په نیکې خپ کېږي نو تاسو ب ن ک کو د پغې او تاسو غناته اړی والله کوملار دی تااس دباره په مکه کې مست قرونزی د قراری وه متاون لاین ته ی مقالر دانا چې ټولومر به دغه مشقت کي الله رب العالمین توه تفیا په د زما کې ته حیونات اسو بجون ته را وفیه ته موته نه دا کیه بتاسم ورکه گئے او مینات خرجون دغه نباخ وکله د حساب کتاب دوباره اوس خونہ زه کوي دا شیطان خو سره شو کنه د انسان سره شو اوس انسان ته خونہ کین چې دینکار دمان زل الله او ک نور اسواشه اغنی تاسو انکار دمان زل الله کوي نور یا بهنی دمه یله داددمقد انزل نعلیک کوم لباسه تاقیی سره پیدا کردې مونقع استپاره جاې انزلنا نه عرض را دی راولور بر نه ورو نی لکه د کروو صورت حديد ک وه شي او انزل ن بیا بهقد دا نه کوو چې بره وورول هلته انزل نه په سره دی او دلته هم پهماه د خلک سره دی قد انزلنا انزل لباسا مون پیدا کردېته سپاره جای پیدا عرضې کنزل نه په ماه ورولو وورلو بر نه رالیګلو نو رال پیداېمون تااس دپاره لباس یواری سواتې کوم چې پټکې ببد نو ستاسو وریشه او سبب د زیبو ځات ځکه چې کپړی سړیغاړی بندې س استخت کارېږي دغه سړی دی, دی، کپړی او باسه نو خلک ور ته ګوروم نه بیا بدېښکارېږي بر روان دی نو خلک ته او بېښکارېږي خلک شرمږې کاپړی د وې او شمیې خلک سبب دې زینت دی کنه لباس التقوا لباس ته تقوا څه مطلب شریعت مطابق ځلیکې خیر دا ډېر غول دی لباس التقوا یو دې یو مطلب دا یو خو دې بدن لباسته نو غداګه جامیش لی یو چې نو غدا روح لباسته نو تقوا شو کنه څه مطلب دی بدن پټکه کپړو سره روح پټکه په تقوا او پرځګاره سره ذلكکه خیردار دا ډیره غوره ده یا والیباتات فالی بعد د شریت مطاو وړ دی ذلك میات الله دا شکمې خبرې اوسوي دا د تونونه جلله تعال نهدي لان لهم هم یادده کون شا دو نسیت واخلی یا بنیاددم ایله داددم لا افن نه کو مشاانو دوکه کې دووا نه چې تاسوه رشيطان کهاخله جا کو منجن ناک لکه څنګه چې ول دی او کو مشان په دوکې سره ينزع عنهما لباسهما وحكلو عنهما دي غدوارونه لباسهما جامي ديغو ليوري اوهما چخاره کې دي دوار او ته سواتهما بدنونه ديغو اغلي تاسو دوکه کې دا غو تاسو دي نک دښمن دي ان شيطان الکماتو ان فتقزو عدوا کته یو تنته افلان کی دی خپل شړل دي او کبا هغه سره دښمنی کوي کنه استان نکه شړل او دکلي نه تاسو خپل ديکلنه شړل دي څه نیک شرل ده تعالی غ سره به بد شي استا و سره سينو نقصان ور تر اسای فایده ور تر اسای نو شیطان ګور استا نیک شرل ده دی جنت نا اته بیا مرګرته کوي ان نو یراکم هو وقبیلوه من حیث لا ترونه یقینا یراکم دیتا سیمینی ده دد قبیلوه ده مرګری من حیث لا ترونه قبیله ده پتهوله کې د قبیله ده نو تاخد فرشتونه نه ده کنه دایاتو نه مګراډو لورس ورا شي کنه منل جنې سرګن دی الله رب الاوله تو دې د جناتونه دې فرشتونه نه دی د دی دی. دی فرشتو قبیله نشته زوریهت نشته او دغه قبیله هم نشته زوریهت او زوریهت هم نشته کنه انه یراکم یقرن دې وین تاسو او دغه قبیله من حيث لا ترونهم دسي ترتیب او طریقې سره چې تاسو وینای تاس تو شیطان نخکاری گی لیکن تاس و تخکاری کنم این نا جالن شیطان ناولی آلی اللہ جنال ایمینون یکیرن کرزولی مون شیطانان مرگری جا کسان وچی ایمان مرودی و ایدا فاعلو فاقشتاً اللہ وی گورت تاسن کپڑی انو باسی ک انو شیطان راگ گورت تاسن کپڑی او څنګه چې سنگا چی بیتولا چار چا او و بربند توافکاو او سرړ به شپې کوو دا روزی کوو ځناناو به شپې کوو او څ کسان به راهله طرافونه نو چې مونږه دی کاپو کې تواف نه شي کولی ولې دیې مونږ نونه کړدي او صففا کاپړی مونږ سره شته نه نو بیا به ایعلانو کو څوک چې مونږله کپړی را کې منږ واچې و د بیاله توافکو د کو تن جمماتته را شي زما کپړی بماز دي ما له کپړی را کوئ مغ به اعلانوکهه چې تیسووک چې مونږله کپړې را کې منصررف تواف په توککوو بیا به اپسکو چا بهوررکېښ ده کې کپړی به وختل یا بر بند به شوورل که زنناانه بهوي غو به چې ن چې یو لاسپې مخکې کېښده او یو راسپ لاسپ وستو کېښ ده اخپل د او تونو من لاسونه کېښلو او بیا بهوي چې که لږ ښکار او که ډیر ښکاري دا چا دپره مونږه د اوورت کاری چاته مدا زمون د مجبورې دی وجه نه مونږ د کپړې ل رړيدي بد کاری د وجه نه نه دشیطان ګوره اوله بول که نه کپړی ته نه وخت کړی هغه ب الله چار چا پیره چرلو دله کور ته ګړه اداررنګې الته هم بربند چړلیشیطان وله بول دا پان ووفهې شط کله چې دو کار بربن توفت دولی قلو دو وی وجدنا علی آبا آنا من دلی مونگا پا داغ طریقی منی مشرا نخفل و اللہ امرنا بها اللہ من کده خکرم کرده دا خبری خو ٹک تا وجدنا علی آبا لیکن دا خبری خو ٹک تا وی وجدنا علی آبا آنا تورتو ان اللہ علی مرو بالفخشان یکنین ان اللہ حکم نقید ناروا جان بربندول داخو ناروا کرده اتا قولو نالاللہ مالا تعلیمون الله ته نسبت کوي دا خبره چې دا تاسو په تنهشتک لا یامر بالفخشاء د نارواو حکم نکوي وقل تورتو امر ربي بالقسط حكم کوي رب حکم کړه رب زم ما په انصاف سره هغه دا حکم کړه واقع مو جو حکم حکم دا کړه چې برابر کوي مخون خپل عندکل لمسجدن په وخت هر سجده کې مسجد د مراد دلته سجده دیم دل 84 نو مستج نمرات زید جماعت مانزه ودو مخلصین لو دین او خالص ودوه بلیغه مخلصین لو دین خالص کغه لپاره بلنا واقیمو جواکم عند کل مسجد برابر کای مخنا خپل او وخت هر سیدی کې لله او دوه مخلصین لو دین بلیغه لرا خالص کغه لپاره بلنا کما بدع قم تعود لک څنګه تاسو دمبې پیدا کړې نو دغه څه و تاسو واپس شي فریقا حدا یو ور ډله ته حدات کړ دی او بل ډلا او فریقا بل ډلا حقات علیهم الظلال ثابتې ده پاګې مونږ راي دا ولي ګمراشل وجا انه متخذو شیاطین اولیاء من دون الله یقینا جوړ کړو د شیطانان دوستان سوا د الله نه نو زکه ګمراشل کنا او يحسبون انهم مهتدون ادو ګمان کو دا د خبره چې دو په هدایت منی دي نو دا لباس خو تاسو زینت ته د شیطان خبره نه منی ما معنی یا بنی ادم یا اولاد د ادم عزوز زینتکم واخلی غلب زینت خپل یعنی لباس خپل انده کل مسجد و چوي جامع خپل انده کل مسجد هر جمعات کې جماعت ته ځای کنه و کل و اشرب ولا تسرف خپل اسکه اسراف مکوئ خپل اسکه اصراف مکوی یو تن اوید کورا قرآن کې تمام باسون اشتا لیکن دا تب باس پاکی نشتا لیم تب او بلتن و تا تا سبت دا قرآن کی و کلو و شربو و لا تصرفو پیغمبر سنو دیو بیاو تسکر و کل دریشی کا خیٹ کنا یا او سخوراکلا یا او اغسا غسطولا یو بوله بولا اغید داس قوانین دی قرآن کیون چو و لا تصرفو نو ډوړایوم ډیر مخرات او باو هم ډیر مسکا خېټه درې سیکا ظاهر ده چې دا کار سو کوي نو غمنو چټه بیمار بنې شي کنه انه لا يحب المسرفین یقینا الا من نسات او حد نه تجاوز کوونکه کو سره چې الله خراسکاک شي پیدا کړ دي دغه اجازه ته شیطان ګورا لباس تمونه بند اوواز سیزونه تمونه بند کړل نو او استاد دشمن ده قاتوي کپړو با سات دښمن تاوي کپړو با سات خو سره جنگ کوي ولې واسم پرصورتان نو ته کپړې نه د جنگ وسره کوي او شیطان تاوي کپړو با سات او خپلې بیت الله نچورلې کپړې د وکلې دا ساهکلې دشمن منل دوه رنگې سړې او کپړې وکلې جناو د پاره زنانه کپړې وکلې جناو د پاره الله هوما کړځې کنه ولا تقلبو الزنا او ترى پاسه شیطان اور سڑیون ځان بربند ک خځیون ځان بربند شیطان منی کنا ان الله یحب المصرفین قلت ومن حرم مدينه الله التي اخرج العباده چا بن کړي دغه زینت چیزونه اغه چې الله پیدا کړی له د بندگان خپل وخت لب مطلب الله پیدا کړی له د بندگان خپلو اغه حلال دی اخرج العباده چې پیدا کړی له د بندگان خپلو نو حلال دی کی. ایا تن را پاسي وي دا داسې دا د دا دا چلدا سره وي دا داسې نه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا خو الله حلال پیدا کړ دي چې الله ورته حرام نه ویلي سوره مائده کې خو تفصیل لاړ کنا حرام باغي چې الله ورته حرام وایي حلال باغي چې الله ورته حلال وایي نو اخر د لعبادې ورته یبهات یا پاکیزه مینه رزق دې رسکولونه پاکیزه ژوند اندا چا بن کړ دې خلاصي په ځان باندې قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه دا دې آیات د دې جملې دوه مطلبونه ځین علماء مفسرین وایي دا په الحیات الدنيا دا مطالق په امنو پوري به امانه داسي قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا دا نعمتونه هغه چا دا پاره دي چې و ایمان دروړ دې په د دنیا کې جون د دنیا کې ایمان راوړل نو خالصانه یوم القیامت داوی یوازې د دوه لپاره پرځې قامت غنیمتون هغه چا د لپاره دی, دی چې دنیا کې ایمان راوړل دی ایمان نه راوړل نو لپاره اخرت کې دغه نعمتونه نشته مطلب مفسرین وایي قلیا للذین تو یا دغه نعمتونه چې دی للذین دا مؤمنانو د لپاره دی په دنیا په جون دنیا کې مشرک حقیقت کی دا دید مومنانو لیکن کافر چه نغه استعمالی نا حق دا حق دو دودې حق هیاد اللجنام نو فی الحیات الدنیا د مومنانو د پاره دی په ژوند دنیا کې کافر استعمالی نا لکو ما فعل الله علی رسوله کوم ویلو او خالصتا عمل قیامت یواذیب قیامت کې مومناو د پاره ال مشترک نه دی دنیا کې دا مسلمان استعمالی فحقم نه کافر استعمالی په نا حق د دې نه تا کافر ملک باندې عملو کړا سمره مالونه واغسته نه غستا سمره زنانه دیونه اصلي اغستا سمره څخه تعالی نه کړا اغستا ور ادا دې اغدینه کړه دا استاد دی د مؤمنانو دی هغه په زور لاندې کړ دې 15 برس نو خپل شهادت نو اخلا دا رو خود او دین نه کړه مثال دا سې چوتن اغه د پلان نه مونږ نه هغه و چې ستا یسا زم سره نشتا دا هغه مقرر نه درته اغه ځان له پزور یو زلاندی ک او هغه خدای نه نه کنه ورکړې خو لا نه دی دا رنګی کافر چې دی الله دا وزمه کوي الله دا لِلَهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چې دی الله څوک مونې نو دا به دا غي کنه کافر خدای الله نه مونې دی هغه نه دا کله چې سال لاس برشنو واخل د دې وجنه علما لیکي ده کافر حربی کافر پدارو الحرب کې غمال مباح دي کنه حربی کافر یوته نه اجازه تاغه ستې ویزر اجازه دي دی دي ستامل کې پاتيكي کې مستقيل ټکس راکې اغه اوسه تعبير دي لیکن دارو الحرب کې حربی کافر دی نه غمال تل پر روا دی نو قل يا للذين امنوا في الحياه الدنيا مشترک خالصا یوم القيامه يواجه المؤمن دفاره فرزک مات كذلك نفسر الایات للقوم عالمون دارنگه تفصیل سره بیان مونږه یا تو نا قوم نفاره چی فوجین دا د زیب وزینت او پاک سونه چا بن کړی دی دا خلانه دی بن کړی خپل تو ورته نه ما حرم رب ال فواحش یقینا حرام کړی رب زمال فواحش ناروا کارونه چا قلنهم بدوی سرانهم بدوی ما ظهر منها ما بطن اغه ما ظہر مینا هغه جي سرگند جي داغه نو ما بتنهغه پټوي سرگند گونا او پټ گونا ادانغه سر رنگ گونا او علانتن گونا ما ظہر مینا او ما بتن ول اسم او گونا او بغي ظلم اسم چې الله حفظه وکي بغي ظلم توي چې بندگانو حق زے کي ول اسم حقوق الله او البغي او حقوق العباد دا الله حرام کړ دې جناروا کرونه مقوي چې شران منئي عقلان منی لکه جناش اوغلا شوک ادارنګي ظلم کوي پچا منی حقوق الله کې ادارنګي د الله حق مزای کوي او انت تقول بالله ما لنزل به سلطانا او دا خبر الله حرام کرده چې تاسو شرک جوړ کړئ الله سره هغه څوک چې نه درالګل پاګې منی صدالیل الله او انت تقول على تعلمون او دا نګي چې تاسو شرک کړئ الله سره نو دا خبر او حرام دا تاسو الله باندې خبره وته پای چې الله ویلنی تاسو د هغه پټنی نو دا موندا سو سيزه نه منکړل اللہ... او احش منکړل اکڑل... ایسه میمناک بغه منکړه اکڑ... شرک منکړه اکڑ... الله باندې من دروغ ویل منکړل اکڑل... دا کارونه نه دی نو دین نه شي کنه اوس دا ناروا کار کینو ختمي ویل ولینا... نه یو سړی ګناه کوي شراب کوي زنا کوي ڈاکي کوي نو دې مري ویل نه الله یې نه ولینا... ولکل اومته نجل دې بکه غناونه لیکن دا خبره خل نيټه لوزیکنه ولیکوله او مت ناجل او هر امت لپاره عجل یو مقرره ده دا نه جازاب وک غناو کو نازاب په پیرا شي غناو کو نازاب برا شي دا نه دا پیداجا جلو کل چرای شي نيټه د مرګ دی ولا استخرون ساتن نو ورسته کیږي او سات ولا استقیمون نو وبخت کیږي نيټه چراله کنه به خص پای کړه کوم نشته لا استغفرون ساعة نبرست کیږي ولای استغفرون نو مخک کیږي مخک کیدل خصوص نو غواړي تم نن و دې رست کول کیږي الله دواړه ذکر کوي لا استغفرون ساعة چې دنیا پسند وی ورتات لا استغفرون دنیا کوټه پریشانی وی لا استغفرون د دنیا پسند ورتات چې زمای یو کال زیات شه دوه کال زیات شه نو یو ساعت هم نه زیاتیږي مخک کیږي ګوم نه یا چغ د تر د دبال چې ورتهئ ډوړی مو ډړی خوست د موړی د چا مایکته نه دوئ مداین قمات که نه د یو یو سره بل استعمالږې لا یاستا خیرونه ساات ولا استیمون کار مار دیشي که نه مکار خوټک ته نوار سره سی چل کوي دلته لا ستا خیرون لا تیمون سره چل کوي یا بنیاددمه یا اولاد داددم ما یاد تی نکوم سلم کچت دراشته او استاد استاد زمين کوم نتاه سنا يا کو سنا عليك زما را شي او تاسو بيان زما يا اتنا وایو ریکنا فمن التقوا واصلح تاج التقوى اختيار کړو اصلاح عمل وکړو فلا فلاح خوف عليهم نبي يرد قدو من حضراتن که وقت ولا هم يحزنون نه بيد غم جن پترشي زماني یا بر نه بيد قدو من چي گناونه به کم شي انو بدای چي نيكاي به نا نيكاي به کم شي نه دا چې په دوه ګونونه زیات شي عمل نامه کې نیک کمی دي دارې ګونونه زیاتې ا قشانې وي داسې ون نه کېږي چې د د کم دی نو زیات شي ن کو زیاتې نو کمی کې والله کدو نقد دو بیانا و روه کسان چې دروکې زم په تون ځان غټو وګړه د غ نه ه شیطان ځان غټو ګه انا نه ا رو میو شیطان دم سلام نه غوره یم دا کسان تیزان غد گنی اولایک اصحاب النار دا خوندان دیور دیور دیون فی دو نور کې بایمی شئی ولی او تراغلل ذکر چین و غد ظالمانو کنا دیز ظلم سو پا اللہ منی دروغوی ادارنگی تکزیبی کوا کنا اکتشانتی آیات تی اقی مطلب دی فمن از لما سو گد ظالم من من دیگا چانی افتران اللہ کزیو چی جوڑی پا اللہ منی دا باو غد ظالم دی کنی چی اللہ منی دروغ جوړی ما ته را هم میان دی ن د فان د ان نه جوړ کړی دی د ځان نه چې څوک خبره کوي او دا الله کرد او دا غټ ظالم دی کمما ځان نه جو کړی نو زه ال لم او دو بیاياتې یا درروغی پایتونو دغمې ما ځان نهنی جوکړی دا د الله کتابی او تاسوې تجیب کوئ نو دا خو بیا تاسو غر ځالانیئ او لاکه دا اکسان یانالو هم اومررسسی کې دوته نصبه هم برخی د وبنا سیګ دوتا کنه برخه ده دو منل کتابه ده تقدیرنا تقدیرم مطابق په دوتا سیور سیګین حت اجازهت ورسلون یا توفونهم تبدیر چرای زمونغه فرشتي دوتا رسلونه ملتمرات فرشتي دي کنه رسلونه فرشتي زمونغه یا توفونهم چې روحونه اخلی دیاغو فریشتي راغلی دغه کسانو تا ته دی روح حقلي نو قالو وای وو فرشتي عینما کنتم تدعون الى الله چرته دی هغه چټا سور چرغه وای سی واد الله نه تاسو امابودان چرته دی دوب سو یذلوا عنا غبو عنا هغه موږ نه غیب شي نه خام ګډوډ شي دي خام معبودم چرته ګډوډيږي دو ځان نه معبودان جوړ کړو دالای نه مننه دی الله رسول نه مننه لا فرشتی ورته ارتوی احساس و معبودان چرت دی نن تاس اوان دیر سختی راغلاک او سختی تذکرم اومد که کڑی وقتا یو سختی دار آغلا چې دنیا نزی مال اولاد بجودا کیه گی بلا سختی دار آغلا چې سکرات و الموت ده د غم ده مرگ سختی پر آغلا او بل سختی دا, دا چه فرشت ور بچی ڈیس امراغسته ده یه ذریبون اوجوه امات بارا هم غمم بغم دی وس سخ مصیبتونه خو اسره غلتاسمانی تاسو معبودان چرته دي چې نک خو تاسو دا مصیبت سپک کی کنه دوی ځلوا ان ابیا او شهیدو اقرار وکړي اعلان فسیم فزانون خپلونه ان نو کانو کافرین یټینندو کافر اوس و اقرار کوي خام غموازی دي کنه چې کله دوی اقرار وکړو ته به قالت خلودن شی فی یوم من پاغډلوه عادلو کې چې تاسو پر شانتیو تکذیب کوون کې قَدْ خله ته تاقیزه تری شودي من قبلې کو مخی تاسوونه منجنې ورین سیک د جنناتو انسانانو فار پهور کې ځای هغه مخکې لی ساسوله ور کې زیې سمکړی ځای او ستاسو مګریو که نه کلله دداخلهتون متون هرواې جدا نه شي اوړه لا نه وخته نو بدی ردې چې دو اړ او په غلت منې ح ددارک مفه جمعه کله چې جمعه چې دو په دغه جانم کې ټول قاله توه هم ډړه له هم روست ته رب و زمونه اوله یا لوونه د خلکو مونګه ګمه کړیک دا چې کومدي که نه کاه تورا هم وغ روستوي له هم هغه مکانو ته که مونږ داسې تعبی دا قالته خراهم حق شرانو نیولاهم غټان مبارک حق شرانو چې دا غټان اورې دلکان دي مریدانو چې دا پیران اورې دل د امبدانو چې دا ما بودان اورې د مشرکانو چې دا غټان اورې دل جهنم کې سبب ربنا ربذونغا ها ولا یذلونا ای دی خلق مونګو برا کډو دا چې مونږ نه مخ راغلی فاطمه دا بنځه فمن النار ورکو دوت ډول صداګانه دی ور قال الله وهو تقول لكل ذنب حر يا لبارا دبل دا ساسو مشران لهم دبل سزا دا او توس لهم مشران الاول دبل سزا دا گمراہان هو خلق گمرائی ته بلن توري تبي وسبيلنا ولنحمل خطاياكم اخبل گمراو دا پیر دي او دا غټ دي او شرتي بل لتاسون تاسو گمرائی ته بلل پخبلهم مشرک او تاسو شرک ته بللای مدلله خو دو دګانې ووج او دو مدان لهمو دو دګانېوللی ووجه چې دا ګمرانان هو ګمرانانو په سرانو چاور ته کول چې دا شرې نو ن منله وقالتتو لا هم به غټان اړم بنی و خرا هممه روستنو ته کشاررانو فما کان د لکوملی من فضل نشته دی پهما کان لکوم نشته تا د پااره لئ من فضل څ غ و او ټول نور کیو خان فزو قلاذاب الما کنتم تکسبون سدایغا سک... سکای اغا اعظم په سبب دا ری چتا حکومت کارونه کول یو بل بملامت کیکنا جواب ایتاده سکړ دی او بل ب ایتاده سکړ دی دا سورته سبا تاسو له موږ راوړل دا آیات موږ دیرځل راوړل سورته سبا دا ومن يقنوا آيات نمبر 31 وقال الذين كفروا لن نؤمن بآيات القرآن ولا بالذين يدعي او وي کافر هیڅکله نه منو دا قران او نو د دینه مخکنی ولو ترى الظالمون اكتبين هل يدن کیا کلاچه ظالمان درو لشی رب دربار کین یو بل تو خبر یړی وي با کمزورې غټانووتار لولهتون لکن نام ممنین که تاسو نو نو مونږ به ممنانو دا کشران بې مشران ته وي ما غټان بهور ته سوی قاله لجې نستک برو غټان پیران دل لې نهیفه کمزورو کشرانو ته مون اړولی تاسوخنو صد نه کوو بلکې بلکته مجرریین په خپله تاسو مجرمان وایي مونږ تااستهخوات کړی نو اچولې چې راځئ او دلتهشرکو کوي وي به کمزورې غټانو ته بلمکرو للیون نار بس تاسو استاز اوش فورز تدبیرونه موږ پچلې گیدلې او استامورونه چې کله چې تاسو موږ ته دا حکم کوو نکفر بالله ونجال له واندا دا چې موږ کفر کوو الله باندې او جور کوو هغه لپاره شریک تاسو باندې د رشد دعوت راکو نو چې دعوت ورکو نو هغه ګور پخپل مشرکانو له شرک دعوت ورکو دوه پخپل مشرکانو او مشرکانو پس روانو کنه هر یو ته ډبل سزا انله الَّذِينَ د بیا نه یقینا کسان چې دروې زون پتون مې کو بیا یاد نه دروې زون پتونو منې ان کار ځل الله او برورو انه ځان د غ نه غټ ګنتهقب به کلل الله وله تو ف خلله دی چا تجیب کړ ځان غټ ګنل دی دغلپاره آسمان د کولا شي. سو مطلب لا یذن له فی السعود دوله فارق اجازهت میلا 19 چخه اجبار اسمان ته لیدخل الجنه وللجنت بره دکنه هل ته تصل د گراند د اسمان ته وجی په بره وزین وللجنت تزی لا یذن له فی السعود فی سعود السما د برت چنده اسمان ته د خطو لیدخل الجنه ته جنت تدنشی یاده چې د دو عمل به برنخې جي لا یسادو له عمل صالح عمل صالح بددو برنځي یاد دو ارواح بچن وبرنځي ذکرواح هغه اعلی الین ته وزي کړه نیکانو ارواح هغه په اعلی الین کې دي او د بدن او ارواح هغه په سجین کې دي تحتصرا کې ولا تفتح له اباب السما یودا د دوط له دپارم بیم د دو عمل له دپارک درم د دو روح دپارم ولا يدخلون الجنه ان وذرنه کېږي جنت حتا يلجلجلوک ترديشي دنه شي اوخ په سم مل خیاط غا ستن دسم د ستنی سم کې په سم مل خیاط 파سم د ستنه کې ستن وډو کوه نشي راغه او صورت غور هغه تسوم وای نه کې وخ څنګه تلشي نشي تل مدغران لکه څنګه د دې وخ د تطلل چې ناممکن دی نو د مشرک جنت تطلل ناممکن دی میشي د نکاله جو جنتا تر دې چې دن شي اوخ هغه سوري د ستنکه ستنچا نه د ګندان ستن مراد ده د تعمیر مراد نه د چتاړم اي کده شي ګټ يمز کی سورنګ لیکن دا د ګندان ستن مراده خیاط ورته زکوي وکدالی کنجی المجرمینو دارنگیو بدل ورکو مجرمانو تھاک از این علماء جمل امراد ارسای دا چاہیسارا کشتای تردلے کی گئی لنگر غرزو لکی گئی دریا پغالا بندی نو ارسای دا چاہیسارا کشتای تردلے کی گئی دریا پغالا اگیت جمل وی نو زاہید دا چاہم بیر اغتی کنو اوڑو کے وان اتار اغه ډیر مشکل <سؤال> سره د غصم کې دن نکېږي نو دومره غټه راشای وسنګ دن نشي او اکثر دا جمل لمرا دغه او اخلي کدا لیکنه جرمجرمين ولې یو خو او غټوم دې بل کوګو اوم دې کنه غټه نیغه نو بیا خبره نه غټوم دې کوګم او غ اوم بیا شی نو بیا خبره نه نو هغه پکې هغه شاخي عزا نو لکې دان و دین نو سټ دې ګپی د نو د کتته دي او سې بر دی دای انتی نام ممکن شي ځکارې کړ چې د سروچین نه شتلی یو غړه یو ځای کېده او بل بلځ کده نو دا به څنګهدن نه شي او ک داکه من جاان نو میادات چالته نځې کوم ې ته بجې دو لپاره جان نه من جانممت جانم نه میاددونون هغه طری داس ځ د پاتې کې دو دی که نوامین په ک غواش اور آو برستنه دی ورث من جهنم و میہادن لند طلای ن دی ور و من فوقم غواش الله پاس چنه برستنه دی ور و كذلك نج ظالمین الله یذورن من بدلو ور ورکو ظالمان تا لیکن د دو مقاولہ کسان چی ما نراو د شریعت مطابق لا نکلف نفسا الا سها کڑا نا چوم پوتن من من د جگت وس مطابق ملائکہ اصحاب الجنہ دغه جنت اندی دغه جنت اندی جنت کیوا میشئ و ننځو نه مافي څې دورم دا جنتي نه جنت تلار لکه دلته مخي او ټکي وکنه تاسو د یو بل دشمن نه نه بعضو کوم له باز نه دول جنت تلار کته کې تلار شه د دشمني وي راهېدا چې ډیر جنگو ندي کنه هر کلی تلار سره جنگ وک سونه په پیسو په مااملاتو منه جنگو ندي فلارو هر کلی کې جنگ دې جنت کی اوم دقه غویمه یا پرزول وی لکه نو بیاخه نو چینه سکون منی لکدلته جنگونه دینه چین سکون نشتا الته اوم دقه شانی چلی نا نال ته داسی چل نه ده الته جنگونه نشتا ده نا کوم کار دیو جنا جنگ کیږي هغه وو افری کنا زمو کو دیو جنا جنگونه کیږي نو جنتیت و دومره لوی جنت میلا وی چې دته و نور ضرورت نی کنا ته خو جو و جنا غاخورې ورته میلاوي چې دغې به د ته نور ضرورتنی لکهخراکون د ووجه جنګ کېږي د خراکونه چې دغا او به دومره میلا ووي چې د نور ضرورت نی که الله و ظ اونا لري بهکومونږه مافی سې هغه چې د دو کې د صاب د جګ منغیلین خ خافغان هغه بهمون لري کو که نه یوبل ن د هغهه به لري کو تجری چديږي ولاندي دازو دي بلډنګونو نه باغونو نه شش نهرو نه وقالو الحمدلله الذي هدانا لهذا کله مونږ ویلو چې عذابونو نه ورستو فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد رب العالمين او کله یماتونو ورستو وقالو دوه الحمدلله هم ذکر کوي کنه کله دلال نه ورستو وقالو دلالو <سؤال> نمخ <سؤال> کې <سؤال> وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما يبدوا طول طرفن دي خدای ته لله خاص الله رضي الله جزا ته هدانا لهذا چې موږ ته هدايت را کړ کې وس ضرورت نه هدانا لهذا چې موږ یو رسول دي زتا ته هدانا لهذا معنا دي رسول وما كنا لنهديه ان لم يمه چې رسل پخپله لولا ان هدانا الله کته الله نے و رسولو اغه لپاره سبب الله جوړ کړنا لقد جاءت رسل ربنا برسول ربنا بالحق قصير راغلو ممتاز ستازي درب در رسل ربنا استاد استاد درب در زمونږه بالحق په حق سره رسلان راغلو مونږ دغه خبره اومنه لا مونږ دلته ورسیدو وني ونودو اذوت با اطلاق کړه شي اعلان وکړه شي سمورت ویل شي انتل کومل جننه دغه استادو جنت او رستموها چې بطور د حق تاسو څل در کړه چې متول نه مفتقلا ک بما كنتم تعملون بهر پسي وې اورست موها دا هدايه تقاضا کې چې مفتکه ملاو دې اب بما كنتم تعملون دا تقاضا د دې کې چې دا د عمل د وجه نه ملاو دې عمل د وجه نه ملاو نو او موها چې تاسو د دې حقدارانو شي وې په سبب د عمل بیا خو ټک شو کې اغه جنت ته تاسو سود د حقداران جوښله په سبب د عمل یا تاسو ته مفت کړې شو زکه عمل دمرنو نور چا الله افتاسونه فضل وکړ تاسو عمل ددي قابل نو چې دمر د عمل لیکن ددي قابلنو نو یا دمرنو چې دونې نعمتونه پر میلاو شوی ونا انا ذا صاحب الجنه اصحاب النار आवाज وو چې جنتان جهنميان وو تاسو وي ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اخلی سره به منډه منګه هغه چې موږ سره لوځ کړو زموږ رب قرآن کې اپجوه د رسولانو حقا پرشتیا چې تاسو ایمان راوړی عمل صالح وکړي جنت براکم داو ادم سره الله کړو نو قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا داو اده موږ په حق به منډه حق به منډه څنګه الله ویلو هغه سره وکړه جنت دې درک حال جهتون معوا د رب کوم حقه اوله دقد دو بیایت ک نه واصل بران ها دا وا چېڅوک دروغ ويتهقببو کې نو د به جانم وولئ مونږ سری دا وادهوا چې ایمان عملې سادی حالی نو دی به جننت وولئ نوږخوا خپله واده ټیک بیاموننده حال جه بیا مننده تاسو معواده رب کوم چې واده کړې تا رب ساسو کا پرتیا قاللو دوبرې نام او جنتان جهنم او تواجو کې دلته علما یو اشکال کول ري چې جنت خو آل اړین کې ده بار جنم خو کته ده نو برن وقت اوا سندور شي موږ یو سر نه بل سر ته आवाज نه رشي هغه امریکې رسول شي داستانه لا تسباب دي ته ته جوړ کړ دې موبایل دی جوړ کړې دې تي ویګان دې جوړ کړ دې نو یو ځکه خبره کوي نو بل دې خلک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 اګه ویډیو کې تاغوري او د باندې د مصیبتې دا غستان نظام دی الله و دا غس ترګوګستان نظام پیدا کی دا سترګي وبال تکټې شي دا आवाज وبال ترشي دي شي نو دوبه وا आवाज ووري نو وای به نوم فاعل ځنه ما جنو هم اعلان به ک اعلان کوم کپما بین د دوکه الله انات الله علی الظالمین چې لعنت تر الله تعالی په ظالمانو باندې الله انات الله لعنت تر دی الله تعالی په ظالمانو باندې منګا پنځر کې کی درس کیو. او شه قرآن رحمن الله تو مخامخ ناشو ما وکړه تلاوتوم کو نو دا آيات چراغ الله نت الله علی الظالمین ما سره کس ناشو انې تپوسو کو انسامل کې نو غل شو او زمو اولیا ثانیه طالبو نو ما نه تپوسو کانسامل کې مې نسب ورکې دا لاله ته مرفودک دا څنګه په تیب سه نو موږ ټک اورېدو چې دا مقوله ده اما قول جمله یا جمله مبنی یا مبنی یا مبنی یا مبنی یا اغتی کم عمل داخل چینا اغتی اثر نکی ماورده ایدا ما قوله دا اغم اخیر ایشاب باس دا فازدن معزنون اعلان کو یا اعلان کون کی اعلان اسو اعلان داو اللہ عنط اللہ یا ظالمین مفسرین نور نکل چلا ان مخاففت مسقلی غاهی چې قرآن ودام مقوله شته د دې فاذن مؤذن اعلان کوي اعلان کوونکې اعلانې سو اعلان ادا دا مقوله شو کنه اللهنۃ لا یظالمین تلانۃ دې الله تعالی ظالمانو باندې سوګ دې ظالمان اللي دینه سدونان ان سبیل الله دا که سان دې چې من کوي خلق لار ګلانا وي ګناهه او شیل کی تلاش کی پای کې کوګاله مطلب شکوک او شوبات ته دا خبره منی دې کودا چل له دا چل له دا چل له وهم بالاخره هم کافرون دو اخرت میں منکر دید و بینهما حجاب او پما بین دو کیوا یو دیوال راشي راشی دیوال بینهما زمین شش ترا جے دے نو مخ کی قسم قبر تیری شے دے جنت جانم و بدا سی او بینهما پما بین جنت او د جانم کے بين جنت والنار یا دو فرقی ذکرش لکنا و ما بینده دغم مومنان و وكا کافرون وكا که بین الفریقین مطلبونه ټیک اونه تکتیم دا و بینه ما حجاب این بین الجنت و النار یا بین الفریقین و ما بین الفریقین که بیو دیوال راشیک وعالالعرافی او پا بر طرف او دا چطرف دادی دیوال رجال انسا کسان باید یعرفون کلا پیجن به هر یو بسی ما هم فالا موسرا جهنمیان بون د پتر والد مخنو جنتیان بون پیجنی پسپین والد مخنو بسی علامات جنته نو علامات پنواله دمخ او د جهنميانو علامات تورواله دمخ په پجني انا د اصحاب الجنه سلامون علیکم نواد وو کی جنته نو تا چې بچاو دی پتا سومنه بچ شوي ان سلامون علیکم سلامته دی پتا سومنه مطلب بچاو دی پتا سومنه بچ لای لم يدخلو دو بطروسه جنت تني تلي وهم يتماون دوه وو می ساتي د عارف من بناسي مفسرین وی دا عارف من وسوت وی یو کول پګدا ذکر کوي عارف کې به هغه کسان چې دا و نیکه او ګناونه برابر شي نه نیکه دومره دي چې جنت تیرا کږي نو ګناونه زیات دي چې جنم تیرا برابر وي شي نو عارف کوي سمو دي پورې بیا ولر شي جنت دا غازن علماء دا اولادو zina دي zina کار چا و تا ودا خود لشین بینهما ګور یو غنچا نو بیل دا نکاح ولدين او بلغاړينه بالکل چې نو کفر ولدين داغه بينبن ولدي zina کړله په پټوانه سرغن زنا یې کړدنو جانم کړي سرغن نکاح یې کړدنو په جنت کې دي دا پټ کارونه کوي نو دا بينبن کې د ټول خلق د دا پټولګي داغه بیکاره خلق او اوس دا, دا چې نه کامل اولادو زنا دې نو مور خپل اولاد زنا کړې دي مور اپلوه جنا کړه دونه یک عمل کړ دې نو مور اپلوه د ماسیات په وجنه اوا جنت تلانړل اخپل نیکو دی وجنه جهنم تلانړل دا بار اف منشلل یا زین علماء وي چې داغه ماشومان بچی دي د مشرکانو چا هو تل دې نو تو هغه غو غنا نه د کړې هغه په کې یا او یا فترت زمانه کې چې کومه فاضشي دي دا غو مراد دي نه مراد دي نه یا جن علماء <سؤال> او یا قرضداري چې دي هغه په ساوشي دا غو کې لم یتلوه انددو نه بدل نشي دو جنت ته وهم یت ماونه <سؤال> امید به ساتي <سؤال> دو به یاد جہنم تونکو رکټه بنشي باج کارونداشي چا ته سره <سؤال> کټه نشي کنه سره بربن ولارد دی نه حي ته سره کټه نشي دغره جو سره باندې نهایت تکلیف ته اغتھ در کته نشی یای سور دغډ یم بل را پاسی ا گئی وای ټکای غد سړی کته نشی او جہنم سختیا نو تودوک کته نشی لیکن فرشتي به ولا نظر واړی وای ذا صرفت ابصارهم کله چ واړول شي نظر نه د دو تلقات صاحب ناره جہنمانو طرف ته جہنمانو طرف نظر واړول شي قالو ذوبير ربنا الا تجعلنا مع القوم الظالمين مون م مرګری کای ظالمانو سره دوبه ګور نه لیکن فرشتي په زور نظر واړې دوبه دا سوال وکي لا ته جن لا مال قوم ظالمين ونادى اصحاب الاراف وکي بها انا فلام انا आवाज وو کی اراف ولا, ولا ها کسانو تلق چې هغه په جنم کې دې عارفو نه هم په جنې بده بي سيما هم په نخ د غوسره جهنم ته نو تا आवाज وو کی आवाज وو کی ونادى اصحاب الاراف आवाज وو کی اراف چا تا آن کسانو تاک یعرفون هم چی دوی پیجنی بسی ما هم پالا مد یا غسران فطر والی دیم خونو قالو وی بورتا ماغنان کم جمعو کم ایس فیده در نکره تاستا ساسو جمعو ما کلتم تستگویرون آغا چی تاسو بلوی کولا تاسو خوچین جهنم تراغلی ساسو اکارونو خو تاستا ایس فیده را نکرخا ماغنان کم جمعو کم دادیو مطلب دال چی کم تاسو مالون ج تا حق خلاف دلائل پیش کول جمع کول یا جمع حکم دلت مراد چې ناوټ جماعت ټوله دی و دې تاسو هغه دلی چې تاسو برا غونډول د حق خلاف م نه مال نه دلائل نه اا جم تاسو ما كنتم تستكبرون په مقابله د حق پر استو کې تاسو وکولک تاسو سفيدر ان کړه ها اولي الذين دا مؤمنان کسان دی. اقسمتم چې تاسو دا قسمونه کول لا ینا اللهم الله برحمت چته وونه رسي الله تعالی دوه رحمت تاسو قسمونه کول چې دوله پر هیڅ خیر نشته او وته خوېل چې ادخول الجنه تا تاسو جانم کې چې تاسو سره ما لونم دیرو تاسو را د افراد قوتم دیرو او بل غاډنه هغه چې هغه سره اسنو او اوته وېل چې ادخول الجنه تا و زي جنتا لا خوف عليكم الانتم تخزنون ونادى اصحاب النار आवाज بو كدهور والا اصحاب الجنت جنتا نوت आवाज नकै يوم تنات يوم تنات تولی ہوئی یوبل توچھی ہوئی کنا आवाज جنت والتا سب ہوئی اے جنتانو علينا من الماء راتی کئ منل پنوب او میں مارا تک کوملا تاغار اس کو نہ چھ اللہ تا اس کو مندر کر دے جنت او بس کئی روزانہ جنت خوراکو نہ کوی مون لغو نوبو خوراکے کنا ذکر جانم کی تگیے اكو اوبر تا جانم کی ملاو شینو فقط ماهم اس کی نو قلمی ٹوٹے ٹوٹیشی منافیزو علی علی من الماء مفسرین و دا لفظ عطا تبنا و ماء باردا وسقیتھا ماء باردا ما نافیزو علینا من الماء او القو مما رزقكم اللہ اللہ وانی ابتوکا یا خوراکو غرزوائیں لیکن خوراکوارو لیکی گی نا کانا قالوا ایو جنتیان ان اللہ حرمهما علا الكافرین یقینان بنکر دی دا دوار سیزون دا جنت علا الكافرین اللہ تعالیٰ پا کافرانو ملک دا سوک دی نمرا پریشان دی اللہزی نتخذو دینہم لا هو و لعبا دا کسان چې چجور کرد دینہم پا الفضول مسخلہ علا بک غ را تو حیاط دنیا دغه کې یاد دیته ایجنوي یا دې مطابقې کارونه کول غ را تومر حاطو دنیا دوکه کیا چولی دولاره ژونده دنیا الله وفل او نسا هم الله له خې ک لا ی لو ولا انسان دلته څنګه الله نن مموندو یر الله له خویرریږ نه سری نه شیر شلوپات شي که نه مونږ به پرې د دو پاذامونو کې کمسوول کو یو ب مذا لکه څنګه ارککړی او د ملاقات ته رې د دو چې دا ده دوورې رکی مونب دو د داسې لکه چیر شي وما قانو بیایت چ حدوه چې دوزه تون ن کار کوو واللهجی نهې کتاب دو دلته او رسست دل نو چا پهکی نو نه راتل لک مونږدو ته کتاب سره پړان سره فَصَلْنَا وَلَا عِلْمٍ چې تفصيل کړو موږ د هغه علم سره دا علم خپلنا تفصيلي بیانات پکې موجودو ودانه هدايت او رحمت ولې قوم يمنون دو نه من کنه هل دو انتظار نه کوي لا تاويله سر الا تاويله انجام نه منولو د قران يومياتي تاويله کا ورزمنه چې را بچي دو تاويله انجام نه منولو د قران يقول الذين نسوه من قبلک وې باه کسان چیرکل ده دا کتاب مخکینه قجات ورسول ربنا بالحق پاک سره راغلی موږ تاسو ته استاذ دې رب زمونګه په حق سره موږ داو خبرونه مونږ نه من شفاء اشته موږ د پارا سوق سفاراشان ته حضور من خلاص کې پېش شاو نه او نورو خلاصو له موږ نشي لیکن دنیا ته وليږي فنامل غیر الذي كنا نعمل عمل به موږ نو عمل خطا سو کړ کنه نه نه سوا دا غینې چې مونږه قد خسرو انفسهم تا خسرا تعوان کوا چې دو ځانو نه خپلوا ځل نه هم ما كانوا يفترون غډ وړ بشي دون هغه چې دو کوم ځان نه جوړول ځل نه هم ما كانوا يفترون د دې ارزه کې دغه دوه مطلبونه وای یو دان چې مابودان بدو روکشي کوم دو ځان نه جوړ کړل لپاره د بندګای ځان له جوړ کړل لپاره د بندګای هغه بدون روکشي کنه یا روقبشی دو ناغه دلایل چې دو جوړکړو جو په بندګۍ د غیر الله عز و جل ان هم کان یفترون ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض عقید دلایل پدیونه چې دو د الله طاقت قوت نه منو نو زکه تباشل یقینا رب تاسو هغه ذات ته چې پیراکړي د اسمانونو او زمکه فیشت ته یا مين په انداز د شپه ورځو کې غنی تحصیل مخ کې شو ثم استوى بیا چې ناغه اغا قصدو که مستویش پا عرش منی لاد عرش تا کمای علی قبشانی هی اررحمن و عالی عرش ازتاوان معلومه دا سمستوان عالی عرش کیفیت مجهول لی سنگ داک ایمان پا اغا منی لازم دا ودی قرآنی آیات تکنه او سوال نه نبیدت تک روخش لیل النهار اغندیش پا رزتا اطلبو حصیصا طلب کی یو بل پته ځای سره په لړ شنو فورې روز رازيدانه چې موږ کې حایل دي په لړ څه شي او ور یو دم شراشي یو دم تیاری شي تر بو طلب کی یو بل پته ځای سره شمس او القمر او رسوم واي او النجو مسطور مسخرات بامري ټول چا ناغه تابع کړي شي د حکم دیغه په هر څه دی الله تعبیه دی انسان ته تابی تابع شکنه علا خبر لا الخلق او اختیار ده پیدا کوله دی ول خلق پیدا کول ول امر اختیار خلق ول امر غلباره دی پیدا کول بل پیدا کول نشی کوله ول امر غلباره اختیار ده بل اختیار من په دې عالم کې نشته تبارک الله رب العالمین برکتون ولا غزاد په چې رب د تمام عالم ده تبارک الله برکتون ول ده رب العالم او د سره تعلق جوړه ان او ربکم تزروع و خفیات او ربکم بل رب خپل تزروع پیر په عجزای سرک چساه رکی تو ډیر عجزې تکبر نه و ځکه خلک موج کې داسې کړي لکه نهایت تکبوران انداز سره ولادي داغه بدن نه عجز نه معلومه کی دعا کوي نو عجز نه معلومه کی بلکل بالکل تزروع اندامونو کې دغه اندونه کې تضررو راله نو دن به خوش را شي که نه امونه کې تظرو ن شته نو زړه کې به خوش ويبارر تضررو راله دن نه به خوش را شي دا دوعاګانې قبلېږې تظرو خویا دیر پهجزای سره او په پټک ان نه و لای بل موته دی یقینهغ میه نه ساې حد نه تجاز کو انکو سره ودل اول دعاء ذکر کړه او دو ربكم ابي لا يحب المعتدين من الناس حدنه تجاوز کوونکو سره معتدين په دعا کې مفسرين وي معتدين په دعا کې مراد دي لا يحب المعتدين په دعا کې یو دانه چی دعا کې چی وي کنه ارفاعین اصواتهم في الدعاء ادارانګي اصياح في الدعاء مكروه وبدعه ادره پاسي رافعین اصواتهم في الدعاء چغې وې په کې ان انکه اصیاحه فی الدعاء مکروه وبدعه چغې ول په دنیا کې د دعا کې دا مکروه وبدعه دې هغه بچنهغه په دنیا کې یوو دعاګانې ځان نه جوړ کې به حق فلانن او فلانن کله افعاد و نه جوړ کې حیننا ربانا بالسلام وی دعا لو مر بنا تنا فی دنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا خبره خدمت مشل پیغمبر یو لفظ نه ویلک تهو سلام علیکم ترا مو مسجد وشورو چې هغه دوغانې بو وی چې بې دعا کوم سبحان الله الحمدلله الله اکبر یا درکات مو ز کوم مکی ولا بتواف کو څلور رکات پسین مدنی ولا مو ز کوم ځکه مدینه کې تواف نو دوغانې وکول او دې راشي لپاځ چې وی او ټول جماعت خبر کې سبوحن قدوسن باي حجش خدا مشتلقهอัลتا هو سبحان الله الحمدلله الله اکبر مدینه ولا ممز کو مکه ولا وسلو رکاتو پس طواف کو دغه یو ترتیب او تازان له ترتیب جوړه پټ ذکرو کا پټ دعا دعاو کا در کا تفل کا دومره ټیم ورک کني چې بدات پکې کین کی سرو ټیم نیور کول پکار چې بدات پکې کیږي کی او چېږي پکې وي ذکر بل جاهر پکې کیږي چېږي وي زمون دي الله کو تک اغه سلو رکات پس هغه چیز پورا جمعہ کی کچانه رکات تلې نو هغه بیا خپل رکات شکولې ټول چغي وای په زور ذکر وکي بیا په سلو رکاتو کېو بیا چغي وویل نو دا یا تیدان د دوه کی کنا دا مطلب چغي پکوي نو داوم ځاتې دي ځان نه الفاظ مقررې داون ځاتې دي ځان نه اوقات او مقامات مطابق کوي داوم ځاتې دي کنا سنن تو وجوانش تکای او دا اتمام کای جنازه پر دوانش تکای نداء یتدا د کنه په دوا کې جواز ابتدا دته هونه چې نو دا نداء بدت بلکې بهزه په پیغمبر یوزه کنه لا کړی ثال نو نداءم بدت یو لفظ نه ویل دا لفظ وایم داوم بدت کنه انه لا یحب المعتدل ابي اور پس ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها یو سوي ودو ربکم تزرعوا وخفوا دی پس یو خبردار اسلام لا يحب المعتدين تا دعا کوي ته ځه الله تعالی دېش لمه ته خدای الله نه لریشلی ولی به ترتیب دعا کوي ته خدای الله نه لریشلی یو دا خبر اسلام دا اعتقاد شپ دنیا دا دعا کې دیم دا فساد دی ولا ته سدو فی بعد اصلاح حق ورانه مکه او پسمه کا کې بشر کو عبادت سره باند اصلاح حق چروستو د اصلاح د دینا په توحید او په سنت <سؤال> سلام به وی ودعو خوفه و طمع فتو لګ د ادو ربکم ودعو خوفه و طمع مسکی وی للاحب المعتدين ولا تفسدون د دې تعلق دغه دعا سره دی دغه دعا سره دی نو هغه دعا کو ته غنی چې اخ توچینو احکروا لتل او وغنوا بیلک وغنوا بیل باران ته تقدی په گله دی سر شو الله تعالی نزدکو هغه تل لريشلی ان خبرغ به داسې کوې که نه یو تن راغې یدرا کې موز کوي دوه کته د تعلیره جلله او طان ورته ووي چېفلان کیا دا مزمه کوه هغه مخکې خبر کې حضرت د تلیره جلله او طالان جواب ور کوي هغه ورته ووي چې الله به ما په مزکوله جانن ته بويو دوه کاته موز کو الله به ما په جانن تهبوي او فلان کیا خط شلی د دا نه الله تا په مز بجانم ته نبوجي لیکل په مخالفت ته رسول الله به رسول الله مخالفت کوغ م نه ل کړیګان چې ته موز کې تاجانن تهبو ته تا کړ دی تا و دا تپوس کوي چې تا مخالفت ته پغمبر ولی کړ دی یدګ کې اختر موز کوول نه کی نفل نشتا نو ته څنګه کوې پیغمبر نهدي صلی کړي سړه وسلم نهته مکو که نه په د مخالفتیا بچ نه تاجاننم تبوجي کله کوی کوم په دعا باندې الله مونږ نه سي په دعا تانه نه سي دی قران مخالفت منه الله ته و چې قران وای روکه ته فزور کوي دا قران مخالفت شو کنه په دې الله ته و نه سي پیغمبر مخالفت منه الله و نه سي چې په دعا وتا نه سي دعا م نه تانه نه سي ته لن الله محمد وعلى محمد تا درود ته د سوه کوي اانې دروتې خوصلیفیدي دي که نه لګونهونه ماف کېږي ل د رجی بندېږي ل رحمتونه چ ناجلې کې ل کو کېږي یو دروت ک دومره فيید دي لیکن دلته طوی الله او علی محمد محمد علی محمد دا درود دی نو ته د سوه کويولی په محمد رسول الله دلته دروت نه دی وویللی نو ته څنګه وي که تاې د سوه او نه ستا نه تا نا چې په درود باندې تعالی را کوي درود باندې خو صرف فائدې دي لکه دلته تا مخالفت پیغمبر حکم ځکه تعالی صدا مې له شېدا کوي وو دې نکړوندامز به دوباره کوي وان وی لا اله الا الله والختم اچاوي محمد رسول الله به ما کلمه ولا ما کفر نه کړي ناتیک تاته تا چې وان دې ختم کو لا اله الله محمد رسول الله باندې تا وان ختم کو ٹھیک تاته تا چې کلمه ول لتا ګنا نه دا کړي لکه په خپل محمد رسول الله دلته محمد رسول الله ته ک نه دا ویلي مت څنګ ویلا کا رسنګ دلته یو دعا چ پیغمبر پر صلی الله علیه وسلم پر طریقه نه دا کړي هغه چي نه دی بیا یو نیک دا, دا یو نبی هغه صفات الله ذکر کړي اذنا ازن. د ربو ندا ان خفیا ورالته وې و وزکریه از نادا ربه ندا خفیه مالاو ای ادو ربکم دی الله پی غماران اندغشان تکین ندا خفیه نو تا اللہ نو مخیاره ادارانگ چین آقاک دی انبیاء نو مخیاره نو چې تو خیاره نو بیاجنه لا یحب الموت دین ولا تفسی و فلرده هر شرک فساد دی هر بدت فساد دی ولی دی دوار دی دلتا فساد و اندی کنن ودو خوفا وطمعا بلی اغل رب پو یری وتمه اومیده هریا را کوي دا غینه چې دا به منزور شي زموږ عبادتونه او کنه تمه ساتای چې الله مدد دی اجر نظر کوي رحمت الله قریب من المحسنين دلته مراد فستا عمل فستا عمل بدعت او فساد هغه منل دی او ولذي الله غزات کوي رسولي هاجه چلے وغانې پښرم به نه دی رحمتي زیرا مخ قدرت له د باران نه حتا اذا قل صحابا تر دې پوري اذا قلت قلت پورتکی صحابن ورز سکالان پورتکی هغه اوغانې چلی کنه دا واغانې پورتکی صحابن ورز یې سکالان درنې په بارانو نو سوک نہ وو بوج مونګه د ورزې بلد میت نا کلی وشته هرکه میت معنا مان خمر نه کنا لبلدن میت کلی وشته فانزلنا به المان ورو ورو پاګي پا نو به فاخرجنا به روبا سو پاګي سره من کل سمرات هر قسمه میوه قضالک نخرج الموتہ ولا وڅ ازمکو ما غشنا کړه غا غان تنبار کړې دا رنگ دې قبر کې پروتو ذره ذره نو موږ به د را بار کو قضالک نخرج الموتہ دا رنگ راو بابا سو موږ دا مړي دې ازمکو نه الک سنگلا شینکې راو باسه فاخرجنا به من کل سمارات مې وی نې وی ما ونه کې بار کړې فصلونه نو دې ازمکو کې نو ماره بار کړل داغو چې کرېوي نو ماطرو تازه کړيته زاره ز زم د جوونده کوم که ذلكکه نخرج مووطال لکوم ته ذكرون اوسم کې دا دي چې بانان پووش ځې خدهور کې ځې نهکنه انسانان هم داسې دي چې قران بایدیان زننو ته ده میلاو شي زنوتنا وال بالاله او خکه بل د طب غمکه خواګه قابل د یا خروج نباته رو باسی فستو نخفل بی ازن ربی پیزند رب والذی اغز مکا خبوصا چی فلیت دا بیکار دا خوکن دا مالک جن ده نو لا یا خروج اللہ نکی دا نو باسی منګر بیکار او کانتی دار بوٹی لا یا خروج اللہ او دا اما بیکار بوٹی پکی که دی فیدی نده دگرنگی مسلمان دے وران ووری وران ووری نو یا خروج نباته بی ازن ربی دادا دا غم مفید خبر دنا ر او دپغه مفید خبر منې عمل کوي هغه پلی چې نو ددن د بدن نه نه را کارونه ولی بعض مک مې باران اثر سر کې او بعض مې نه نو بعض اافاد مې قر نه سر او بعض مې نهکنه کلکه نو سری فل یا کو میاشون نو تځان د پلی تځمکه م جوړو که نه چې خورران واورې یا سمن بکمن ځان پغلی کې بلکې تځان نه سفااس او ترزم باران پې ورېږې نو اغه خلق د فایده ورکی تم چې قران واورې نو بلته وایم په خپل پیغام لوکان ته تفیدل بلته دعوت ورکانو نور توفیده شي ځان نه به کار اوس مکه مجوړو چوبونې ساره چیده تفیده شي او نور خلقو د فایده شي دا خلق چې دمر مصیبتونو کې ممطرا ش الله د دوه په وکولو سوند وبس نه لکړي دې ځنه نمونی او د اټیبادمانځل له او انکار دمانځل الله د پاره نمونه چا منل دنو کامیاب چا نه دی منل ناکام دا ازابونه تذکری پاکی سره لیگل او نوح علی سلام قوم داغه تاغه وی یا قومه بود الله عبادتو کې د الله تعالی ولی عبادت تاغه چا کې چې ضرورتونه پوره کینو مالکم من الاه غیرهم کداغه ترتیب سره جون 13 انه نخاف علیکم ذا یوم نازیم قال الملائک ولی غریب خل خدا روزگار نه دی اړین کی کړه دا دین مخالفت غټان کې چې مالداري که نه او د ګټو څغم پې نو دو مخالفتونه ډیر کوې غټانو سط ډک ته دو ډکې که نه معلوو سره خوراکو سره اوزګار شودي نو مخالفت ک دی کوي غریب سره او ډک نه دی که نه ځان ډکو تغتل ل ځان ډ کوې اوزګار نه دی دی ډکې اوزار شي ده قال الملأ بغتانوا من قومه قوم دوننا اننا لنراك في ظلال مبين يا الله پیغمبر توی خاص من وین تا په ګمړی خارکه هغه جواب سورکه خپل دفاع وکړ کنه ځان من غلې کین وطن تا ته تغلیظ نو ځان غلې کې تارا کار کړی ځان غلې کې نا قال او یا قومه قوم ظلم علی سبیز ولاله مسترف ما من حص قسم ګمړی ها رسول ذ رسول من رب العالمین طرف رب العالمین نا رسولینا الرسول هو رسول خبره کې تاسو خبره کوي او بلل یو کوم رسالات ربک رسوم تاسو ته پیغامات تر بخپل نا پیغاماتو کې وستا خیري کړه نا نا زما خیر نه دی وان څه لکم خیر لټوم تاسو ته پارا وا علم من الله ما تعلمون په پیغام نه چې تاسو پغنی په کدا عمر لن تاسو به خیر دے کو نه من نقصان دے او عجب تم اته تعجب کې پدې خبر من نه جام چراغ تاسو ذکر وحي من ربکم وهي بيغام ترفد ربسا ثنا على رجل منكم بيوكسوان منكم دتا ثنا لينذركم يرادر كتاب وثاو لتقق ودل بار كتابان بچي ولعكم ترحم ترحمون ودل بار كتاب من رحم كديش دور پيش سورت خود رواړوي چاودا خبر نه من له سورة یہود یانو قال ربی نیا اوزبی کا نمبر دے ایات نمبر د سریسقالل مله اوله نه کفرو من کو ما را کوېله بم مس نهدلته لوې تفصیل دی وی نه غټانو کسانو چې کفر کړو قوم د نو نه مع را کوله بشرم مس نه تو زمون ندې سړی او ما نرااک توله لین او مراجللو نستا مګې زمونږ نسپ خلک دی بعد را سرطری رای والله اما نه را لکو مالی او منڅ غورالې نونو قادفارا فزان منی بلنظرن کم کازیبین قرآن تایی من غطاب بشر ما نراک الا بشرم نسلنا زمون ونسلن ای خواه تاسو تعجب کئی پدی خبر منی انجاکم ذکر من ربی کم على رجول من کم لینجرکم ولی تتقو والا لکم ترحمون فکذبوهو دی خلق و دیغت تکزیبو کئی دان نمونشتا کثرت والو در ډیر خلقو لیکن نو حالی سلام خبره ای ونمانلا لا <اللحو> فنجنا بچ کومون دا سلام انجام د اتباع د منزل الله فنجنا او انجام انکار د منزل الله والله ماو کې غرق نهله دی نهقد ذو بیا او هرکمونګ بی کسان چې دررو دوم پهتونومې ان کار د منزل الله ان نوامکان نو منامین یقینه نور داړاند د دا د دا حق نه ه ن سلام دغه مګیر اتtibaباه د منزل الله نهونه ات معزل للیکو رب کو شروعکم نوید که نه صورت اصل مقصد ہے اطاعت من ذلال اللہ او انکار دمان ذلال اللہ لپاره انجام ذکر کوي کوم ویلا آدنا خاوو ده تا ہلاک بل بیسې چلو شه الله وي مارستو بل قوم پیدا کنا ویلا آدن لګل مغادیانو ته روز یوه خدا السلام اغم دا خبر او یا قوم یم بد اللہ اے قوم عبادتو کړه الله تعالی عبادت علم دا غا چاکی چاګه ضرورت کې فکاری کنا نو مالک من الہ غیرو نشه تاسو لپاره څوک ضرورت کې پکارې دو ولا سیوا دا غنه مالک من الہ نشه تاسو د لپاره ضرورت کې پکارې دو ولا غیرو سیوا دا غنه افلات تقون ای تاسو ځان نه بچ کوو شرکنا قال الملأ بیا غټان را پاسدل دک مال قال الملأ الذين كفروا من قومه وی غټانو ا چې کفر کړه قوم د نوح علی سلام نا ان الا نراک فی صفاحت یقینا و منطاقی صفاحت په کومه قلتیا کې تب یقف اخ دا یقف ورتولی وی دو وجه یو وجه خدا ته دومره لوی قوم دی درې داود قمه قلتو علماء دا او بل دا ټ ټول خلق یو غړې روان دي ترپاڅې بل غړې خلق بلې ولیکن اغه ولی. ان ولی. اننا لنراك في صفاحت واننا لنظنك من الكاذبين یقینن نم گمان کو پتا منی من الکاذبین د درودنونه تاسو دې الفاظو کې لغور کوئ اننا لنراك في صفاحت قما قلت نو قما قلت به خلق درودن وی دلو خدا هر خپل یو نصب یو خبره پټول د پاره درو خو خو خر سړی وی قما قل سړی خو دروغ نشویل ولی یاره خبر ادا سده اوس راځه چې دا پټکم زدا سي حکم دا سي حکم نو دې دروغ وي خپل خبره پټول د پارا اقما کل سړي غو نه چې پټول ستا وي او سرګندول ستا وي نو انا لنراك فی صفاحت مطلب دا دی چې زمو قوم مقابله ته درې دي د علامت درو او دا وا تر کوي ته چو بد الله مالکم الا الله غیره د علامت خطا قوم قودری دې دا علامه دا قم قل تو بدان دمر ډیرو خلکو تیاتن څنګه ودریګه مقابله کین دا علامه دا قم قلت یا دان او دعوت را کئ منتج او بد الله مالکم من الا ان غیرو دا درو دا خبر دې درو جنو دا نو اننا لن یو خبر تو ګورو نو اننا لن نراک فی صفاحت لټول مقابله څنګه کئ بل تو ګورو اننا لن ظنک من القاذبیت هغه سوی یا قوم ليس بی صفاحت نشتره پامامنی هس قسم چاین آغا قام قلتو ولیکن نی رسول من رب العالمین لیکن زو ولی خواهت قام قلنی بطول قوام تاولی علاڑی زرسولیم کنا من رب العالمین استاج خو یو راجی طولتنم ملک تا استاج یو کلی تا استاج دی گلابی زین یو تنجی کنا اللہ طرف نه پیغمبر راجی نو یو تن راجی کنا او بل لیو کم رسالات ربی بیا نن تاسو راڅੋਂ تاسو پیغامونه درا را بخل دی کې بس خیري نه نه وانا لكم ناس حونامین تاسو تاسو د فار هم خیر خو لیکن دا, دا چې په پیغامونه کې با خپل طرف له کومه زیاته کړي نه امین, آمین اماندار بروم ویلو کنه امین نو علي سلام ویزا امین ام اماندار ام په پیغام کې دلت صالح عليه السلام مو وی کنه دا اهد عليه السلام چې پیغام رسول ګور اماندارم ام پتهوله ګلای تاسو خبره کی کاغذ ترتیب راسی اواز جب تمنه حکم ذکروم ربکم اتعجب ک تاسو د دې خبره نه چرغه تاسو وخت تاسو توحی طرف درب تاسو نه یوک یو سړی من من کوم دیتا سنان چیر در کتاب تاسو ته وذکرو یاد کړئ جالکم کله او ګرځو له تاسو خلافا عباد پسمکا من بعد قوم نوح داعاتن مراډور کلتی خلیفہ مان من کولک انی جاهل فی ال نایب معنا کوي بیا دې اصل کارونه کوي کنه چې دا انسان د الله نائب شو او دې الله پسند کارونه وب کوي نو موږ وی نال نائب معنا دا یو فیصله کوون کې یا یو بل پسيراتون کې فیصله کوون کې خلافا فیصله کوي کنه د خلکو یا جن یو بل پسيراتون کې نو خلافا ګوره کوم د نوح لار عديان راغل یو بل پسيراتون کې جاء لکم خلافا من بعد قوم نوح چا باد کئ تا سپسمکا خلصل لقوم د نوخنا وزادت کوم او زیات درکتا اوس تا په بدايه کې فرختیا فذکورو علی الله یاد کړي نعمتونه د الله تعالی لپاره لکم تفلحون قال وغه سې ییتن ته موږ دراغله نه مود الله دې لپاره چې موږ بندگی کو د الله تعالی وحده یوازه ونظره فريد ما کان یا بوډا باونا اغه ما بدان چې عبادت کو دغه زمو مشرانو سا خبرو د یو الله عبادت شروع نور فريدو نو بیا بهمون عذاب راشن فاتنا بما ماته دنارا وله په سزاګانې چې تممون د هغ نئ کین کوون ته من صاد کوین قاله ویژګو د السلامقد قع کومې من کوم کاک سره واقع چې په تاسوې طرف د رب تاسوونه رییک ذاب زنګ زړهواقع زبونه او غضب ه تو جادیدونه تاسوما سره جګړه کوئ في اسمین په باه دغه نوونه کې سم موه چې تاسوخې دا د فرانکزی مور دا د فرانککیزی مور دا انت مابا کوم تاسو تاسو مشرانو ما نزل الله بیا عامامین سلطان ندره در راګل الله پههغې م صدریل انتظار کوئ تاسو انې ما کو منل منتجرین تاسو و زمونږ الله تلا معضالی تی نه کی بره شي که نه زګلی حتا ته تکر رسول دی دېټکر انتظار تاسو کوئ او الله به تاسته تکر رس اندي ما کو مدل منتجرین مغلل انجام انكار دوانذ الله ادارنگي دي اتباد دوانذ الله فانجاينا ولذينا معه بچكمونغا دخود السلام مدد مرغي بي مننا پر رحمت خپل سرا اتباد دوانذ الله انجام داشو وقطانا دا ويرلذينا كذبوا بي اياتنا او كت كت كليمونغا زيل ديجا كسانو چې دروغ زم پياتون منينو انکار دوانذ الله انجام وما كانوا مؤمنين نو مؤمنان جوازي دغه مخکنه کثرت بي اتاقت. وس جنو او سانات غانچه sanat ولا الله پرخ دې کثرت ولا تم داوا پرغل لیک نو قوت ولا تم راغلو هودا السلام نو sanat ولا تم راغله صالح السلام دالو sanat ولا قوم دخا موږ به مرګری په واسه سره د غزه طلادو مدینتا د ادارنګ دياره سموت فدن غر دې تب حیران سي چې اغه دور کې او څنګه ځان لدنه قرونه جوړ کړ دې لیکن گٹی کنشتی بیا بیاد زیاد دا چې قتل لیے چار چاپیرہ دس آوار میدان دی آوار آلا قدر چار چاپیرہ مکمل غر تاوشی دی سلائی ار طرف نه بند دا بیاد تبا چی دا گٹی چاو دلون دی دا سی گٹی اولاد دی گٹ گٹ گٹ گٹ گٹ گٹ گٹان او بیا مز کی کمری دی گٹ گٹ گٹان دی دو اغی کزان لخار جوړ کر دی خارج او کړه پکی قبرستان غټو کی پکی ځان له کورونه پکی دروازې د اسيف بالکل لیول سره ناپ سره دنه چتونه به برابر کړدی به ناستي ژوند د دنه په غټو کې جو کړی سره دنه شي حیران شي چې هغه وخت کې حالات اسبابون دا سينو دوبدا چې کورونه څنګه کړی به التو کس و کوم څه دن دنه هغه مونږ یوزته بوتله تاسو استاد جی وځه مونږ لاړو ما غو دو غټان یو غټ دی غړ دی یو دی غړ دی لوي غټان دي خبره دا قوم د غټو پاتې کده ادا د دوه کاله کې ویه کمرې ویه او ژوندو او دا زتاوسته کې میاد یغو ناشته دا د یو بیټکو اجراوه اسمبلی حالو هغه دومره لوي ځای نو دن غټ کې هغه کرسې دن جوړې کړې دي دن نه ګټ داسې ترتیب سره کشته دی اول برونه کشته د بې کنیشته د کته بیا لک د پلک دی بیکته کشته دی داسې لکه ګټ لګې کې سړی کورسې جوړی یاشیمونونه سرړ دوال سره کورسې جوړی دغ شان د جو کو او ګټ کې جوړی کړدي و چې کله به د او دلته وور کې به نستل نو غااړی ګټټ کې د نستې زهونه دي او سره د غاړی ګټو نو دا د جوه ختاب کوي. لکه زمونږ دلته ممبر د یا ستج دی د داسې ختاب او, دریگی. او دریگی دی ګټ کې پورې غړی کسان دا شي د غاړی به سړی اودرېږي اودریږې څنګه هغه به د خلکو تهشا مخغاړی ګټته خلکو ته وشاي داسېو ترتیب سره وړی جوړی پورې ګټ کې داسې دا جوکړو تاخت داسې چې اواز به پورې تن اپس به راته را پورې نواز به ګټې ده دلته به د ختاب کو پور ګټته دا د اوړوپکرو ګټ ته بدرې نو خلوبې اغه اړ یو وخت چې و در خبر وکړ نه هو تا خو د نن غلار به نه و چې خبر وکړ आवाज به د نن شونده واپس راغی دغه د حال کې سیمه له حال کې واغوا ور د سړې اود کارنامې فحراننده ولکم به ګټو تلیکای نه ستځونه او دانګي لپاسه باز نشانات دا اکثرا غوته نه تپس مو چوکوت نو هر کور لپاسه او ټپس نشان د باز نشان دا جوړ کړو باتور نشان نو بیا ار النصر ولا خبره مونږ ته یاد اچو چې نو علي السلام رستم نسلن بعد نسلن دغه نصر یو بوتو کنا تپس په شکل باندې عبادت وکاو دو هر هغه ګټ دیوال باندې لپاسه هغه ټپسم جوړ کړل دی لويس اناطولو اويس سموت اذان ځکه تبا اصلل او د پټه دوه زینو مونږ ګټ کې ودن نه پټ شو نه سلې دنه نشراتلې ما الله سره خو یو عاضاب نهدي که نهلا سمو داخوا مثال ح لګل مسمان ترور دیغ ساهحل السلام هم دا قیاق مله مالکوم مننی لا غیر و قد جاات کوم را تلې راغل د او بنا تون ووااضح د لایل میرببي کوم طرف ر ساسوونه تاسو مجزه غواړی نوهدي ناق الله لکوم دا خله تاس د فاریتتن په ضررو پرې د دا تاکل الله چې سریږې پهمک الله کې په وررشود الله کې وله ته مسوه بسمره سودو ته کس دی ته پهیا خو د کوم معاد بونهم نو او به نې تاسو عذاب درنا تاسو نخه اخته راغلهله ش کوم سر یو م معلوم یورد ور به دا بسې نمبر کېئ دارنګې ورشو پر ترتیب کېئ دی ته تکلی مه سوی نه تنګشل اووز کولو یاد کې جا لکوم خلفا کله چوګر د ل تا ساد پهم کا من بعد د عادې غو دن د دن عادیانوونه ب کوم ځی در ک تا سره ففللاردي پهمکه کې ت تخدونونه تاسو جوړول من سوولی وا والله کې د هغېنا پهورن بلډګونه او کال تاسوال جبالله غونه بوتن لپاره جوړله د کوټو امهله کې للی بلیلډګ جوړ کې بیا مووقل پلار روانو نو لرون یو ګټ کې سری کلوو ډیر لر وي هی لمون قاه د ډیرر کته مونځان کو خندل چې دا یو چر دوک کې ل نه تنګو د ته له جداځه کې ځان لکور کني سه له وطان حیتو نمندل جبالي او کنه د غرونو بيوتن كورونا فز کرو آل الله یاد کینه امتون د الله تعالی پتا سمونه والا تاسو فلردي مرشدي مګر د پزمکه کې روانی كون کې شرق روانه د کنا وقال الملوي غټانو د ګورټ پول غټان غټان راځي دا خان غریب سره دي تنه د اوسګار ويا کسانو چې تکبر ایکو من قومه قوم, قوم د صالح عليه السلام نه لذينه کسانو ته چې کمزوري او واغو د صالح عليه السلام خبره له من امنه مينهم هغه چاته چې مان راوړ د دون په صالح عليه السلام نه سي ان صالحهم مرسل من ربك اي تاسو یقین کوئ چې دا صالح لګل شوی پیغمبر د طرفه د رب ددنه تاسو د پیغمبر منئ اغه پیر امره پرېدا مونږ په دې مان راوړو قال ان بما اورسل نر مر بری کله پلان کې پیژنې نر سړي او اوسه مرګ لري پیژن نو زه مرګ لري د مونږ پاسیو زمو جماعت سړې دې او زه خپې جنم ادبول چې دوه نمبرې کنه څه خبر نه غوښتل کړه الود وین ان بما اورسل به مؤمنون نر نرانو کنه دې امبیاو مرګ لري غنرانی وسې وین ان بما اورسل به مؤمنون یا کینان موږ پاغه سمنه اورسل به چې لګل شه دغه پاغه منی مؤمنون ایمان راوړونکيو یواز دانا چې د الله پیغمبر منو موږ په دی راوړدې کنا بما اورسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ويبا کسانو چې ځان غو قال الذين ويبا کسانو چې ځان غټګن انا باللجامتمه کافرون چې کینان موږ پاغه سمنه هغه منی چې تاسو پاغه منی ایمان راوړدې کفر کوون کیو تاسو مانی موږ خو او کو نو انجام اتباع منځل الله دي سورته سره موجود اره کنه ریزن خلق موضوع مننه دی دلته من نو علي سلام واقع ده دا داغه واقع غان دي به سورته حود کوم دي بیا به سورته شورا کوم دي زکه هر یو سره ويو ده چې دلته چې دا واقع غان دي کنه دا دي اتباع منځل الله او انکار د منځل الله نموني دي فاقر الناقه دو مړه ګوڑا شلکړه غوخه تهان مرره به نفرمانی وکړه د حکوم د را وخپل وقالو او دو یا سالالی ختننا بهې ما تهدونونه راله بږ بهنا غذابونه چې تم د هغنیره انقللته سا د قین کېد رتنونهته عذاب به در را شي مونږ خو دا کارو شي که دا چیلین الله و اخ ده تو مررجبهتونو اوسل زلزلې فاس په حی دیې یم جاسیین خل سباله په کې جاسیین پړ مخ مړو ساړه مکول په زنګنوو دا ټول مطلب نهوي فَتَوَلَّى عَنْهُمْ مُصَادِرُ حَرِ السَّلَام وَقَالَ يَا قَوْمِ يَا قَوْمَ زَمَا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي تَخِيسَر الرَّسُولِ مَاتَ وَصَّى بِغَامَةَ بِغَامَةَ تَرَبَ خَوَلَ بِغَامُونَ دَرَبَ خَوَلَ وَنَسَخْتُ لَكُمْ مَا سَخَّرَ لَطَاو وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ لَكِنْ تَصُمُّ مِنَّا نَسَاتَ خَر خَوَلَ عَدَادَ عام دِ انسانيت فطرته انسان فطرته دَادِ چدل واقل خير فا خيني شي تو تخو خورا طب ولکین شي اسو کو ته باد خبره کوي غو ولکین شي ولکین لا تحبون الناسحين او داننګ یاد کوي واقع دلعط علی السلام کله چي وقمه خپلتا اتاتون الفاخشه تک تاسو وراتل کوی ناروا کار بدکارای تا ما سبقتم بها سبقت نه دکړې پدغه بدکارای منی تاسونا من احد یوتن من العالمین دعالم ولنا دایو کار تاسو شورو کو ناروا بدکاری دا ودینه مخکې چانو لکړي انكم لتاتون الرجال كثيرا تسرات لقوي صلوت صلوت اشه وطن لبارد پرکول دشہوات من دون النساء پردای زنان شہوت پرکول لبار خ دی تاسو راځي سڑو سره خپل شہوت پرکول بلنتم قوم مسرفون اگسنګه عبادت حقدار تاسو دي ګتان عبادت کوی د خیر الله عبادت کوی شہوت پرکول لبار سنان دی نو اغه طریق کم تاسو پر خدا بلنتم اسراف قوم کې مشرکان او عما کان جواب قومه انو جواب د قوم د دلان قالو اخرجوهم من کوم دا خبر او چې او باسه د دوه خپل کلین نه هم ناسې ته تطاهرون یقینا داسه خلق په ځان پاک کوي داسه خلق ته موږ ته تاسو پلیتانیای بیکار کار کوي کا فاحشه کوي ځان تطاهر کوي الله یې فان جناه و اهلهه بڅکه مون الهو تعالې سلام او اهل دغه لمراته موږ یو زنانه قات مل غابره نغه د ورسو با ته کنه عذاب کې غضب بدکاری دی و جنانه شرک دی و جنانه شرک دی و فاطمه دارنګه کفر دی و جنانه نبی زنانه بدکاری نشي کېدی نو که بدکاری هوایب دی په زنانه کې یو زنانه کفر کې شرک کې ګناه کې او بل زنا کې نو زنا عیب دی کنه و هم ترنا له هم را او موږ په دوه باران د ګټوک پندور كيف كان کہ بت المجرمین <سؤالك> او گرا سن مشان دام مجرمانو انکار د منظر اللہ انجام شوا ویلہ مدنا ہا ہوم دا یو واقعہ پورا وکنا اتباع د منظر اللہ د پارا انکار د منظر اللہ پارا دا پمخه لگے اللہ گنی واقعہ کین ذکر کری دا ولید زکہ یود کثرت ولو یود طاقت ولو یود صناعت ولو دا استجارت تجارت ولو اور پیسے سلطنت ولا راشد فرعون کنا کله نن نو قصاو بهرای څو بچه 4 یو کس دامه یا چې هر چا چې انکار کړ دې صدا پر أغل لک غانا چې الله کثرت ولل نشور نو طاقت ولل صدا نشور نو صنعت ولل نشور کوله نو تجارت ولل نه چا چې انکار کړ صدا مې لاو شی ده دګل ومنه مadyanta khum roja go شعیب او شعیب السلام هغه دا خبره کړو یا قوم من لا ان غیرو اذاتكم بینت من ربكم واضح دلیل طرف در طرف سا سنا یو خو دا شرط پر دی عبادت که الله او کوي نه راوا کار ف او فل المیزان پرور که جو کوتو ول لا تفسن ناس شهم مكمو خلق لرس دون دغو بار ناراضی نو ته درن تول منی اخلیم خپل ور نو سپت ولات تسد ف لار دی باد اصلاحها فقط انا راودي کسوडा هغه سلیخ کلو ال تن درن واخلی او دل ته چنه ورکې دو کم صالح دو کلو دوته نو باسي دغه شه ده کنه عذاب برازيق به زلت په تاجر مننه رازي چې ده په قطر ميل نه راوړي صالح کلو پوري بار نه پوره اخلي ا دې چې ورکې نو به کم ورکې به تاسو راوړ د څنګه راوړ دا کښې ورک غن ولی کم یې کوي پکې دا پاورفل کلو المیزان نو د کپڑا راوړي غ شپد میټره ابه یو ته نزان لکټ کی نو سالور سالور سټو نه د تیناګه جوړ کی یو یو نه چر نه دا کار کوي افل کيلو الميزان پورا کوي جو کو تول هر شي نه کمی یو بل کلو زیاتې ولا تفسناث اشو ولا تفسدو فل ارضک ورانه مکو پزما کوي ول ورانه که کناپ کل کې کمی دا ورانه ده کنا سربسړې راشي ما خو من وډو دا خو من نه ده تبه ما پورا را کړی او نه او تلق تا وشو هغه ستینه نه جنگ نشو هې را کرد دی او تا کم را کرد دی ماافان کزې کو تت هوی دوکان نه چې باشي بیا نیمزیور ې نیمزیوار و مله ف جو شه والله توسې د فلار دی اوانې کې سممت له په کوفرو شرک او پر نپ تول کې کمی سره با اصلاح هرتون اصللا د دی په توه سره ذلك کوم خیررو لکو من کومته ممنین دا غوره تا اوس ایمان دارېنو دا غوره دکنه جو کار تاسو شرک کوي نو شر پر د مالکم من لاین غیرو دیم دا تاسو معاشره خراب وای او سیش ناب تول کی کمیسرانو داوم م کوي باکن ملک کوم دکان اوازار کی کوم دکان کی دغه کار کويږي دغه معاشره خراب ځانو خرابې معاشره خرابې سو وخت به په پاپور پاپورته نه شي ناب تول کی کمی کوي قانون مطابق به شره نه کوي څو ځمانه پښې ګوري مالګي وي او پاپړ وي وله یاره خلقو دار یوټ ناراکي اول چې صحیح کار کوي هغه یادایو دکانو به کم شمدا بلواغست درې میزان له ګودام واغستو بر ځکه یو بل ځان لاغستې دی بابا په برزي ع دیو, دیو, دیو, دیو پکته رازي دا یو دکان ما پریدي بلوا پریدي بلوا پریدي وله دا فسادې رکنه انجام دمان الله اتباع دمان الله انکار قران ویل یو فل کلو المیزان پورا کاو تن کئ ته قران خلاف کچ تر توکام یم شي قران م پورا ور کئ تنور کئ چر ته و کامیاب شي نه کئ غنا تا و زوچنه راق یو کلو ما پک زیات خرچ کو فیصلور کلو ما پین کڑل ضد قران خلاف کئ چر ته و کامیاب شي بل کر سوخ چې خلق و دین نه منکاو پخبل بی دین و ولا تقودم کئ نه بالکل سراتل سراط د نبی تا چې خلق زی د امرادت نه په مکه نه پلارو کې توه دو چې اروای خلق تاسو وتصدون ان سبیل الله من کوي تاسو د الله تعالی او مرګړتیا د پیغمبرنا صاحب علی السلام من امن به تا چې مان رو د پیغامنه هغه اروای دمکانی ولا ور کوي بایکار بد سرو کو دا چلبو کو دا چلبو کو وتبغ نه وجات ادارنګ لټوي پړی که کوواله څه مطلب شکوکه شبات من ذکر منو دا چلله دا چلله دا چلله وذ فروز کنتم قليلا یاد کله چويته اسولت فقصلکم نذات کړه ادارنګ ون درو کیف کانات وتل مفسدين او غره عالم کې استاسه نمخ کې تیرشي دي کنه عادیان تیرشي دي سموديان تیرشي کوم د نو تیرشي دي کیف کانات وتل مفسدين او ان انطای فتم منکم اگر چې دایو ډله تاسونا چې هغهم هغویمان راړ د بلهجې پاغسمې او ستو به چې زلا ړګ په هغې مند اک. لیکن بله ډله خوې که نه ط پهته لم مننو خص بروک نوصورو کې حته یخمله اوعب نه نه فیشله او خیررو خااک من ب پرین د فیصل کوونکو نه هغوی انتظار انتظار نې دوټوک خبره ده قالن ملوله د نق کسانو چې تخبرې کلهقومم د شا برې سلام نه اوسته پاارم کېږي نه مون تهه راضې ون کئ چې دااسې مک کوي داسېمون کوي لا نخرجن نه کوه یا شو لا نخرجن نه کوه یا شو وخوا مخه اوبه با مونږه تا له یا شو شوبان والله نام نومات کسان چې ستا په مرگیا کې ایمان روور د منقرې نه د خپل کلې دا زمون کل د خوا زبار ته او لتهدون نهفییللت ملتنا یا واپس زمون دینتا مشاور دو سلام دود بدین منې خونو که نه څنګه ووي چې یا زمو دین ته واپس شې تا ودی کله نه و باسو یا زمو دین ته واپس شې بر سلام دی او په دین نو مو مفسرین وی داغه ګمان دا چې ترو سپورې د دیشرک رد نکاو دې موږ سره ووس موږ نه مخالفت شې یو خیال دا او لته ودنه په ملتینا یا ته هغه د خپل ګمال غو تابع خپل دین وني غاڼه کړه مخکې بیان یا چې قوم ادوار سره ورتوي اولت اودن فی ملتنا یا شای واپس شې ژوند دینتا کوم ستا مرګ ته تراغلې دا غو ژوند په دین باندې یو یا شې القران به معنا کولا اولت اودن فی ملتنا یا شې ژوند په دین ماکه نه وای لیکن اوس شې قالوا ولو كنا کاریه نبی اگر چې مونږ دیل بدګړن کیو هم بیا خوچان چا نه ریګ نه ښه ولو كنا اگر چې مونږ دا بد بدګړن کیو مونږ دا بد نا پرست ورا شي نوح علی السلام مو وای صا وحود علی السلام مو وای ټول راځه مکه فقیدون او مخالفت تدبیر وکای اوه ول یریګی نه کنا کمنستا صدین ترا دو نه قد دفترین عل الله ک زبانه تاګه سره جوړکړی به موږ الله منه تارو اینو نه دی ملتکم کشل موږ سات صدین منه باد نه جنت الله مل حق دوسر دینا چ بچ ساتل عمد دینا الله موږ بچ ساتل و ما یکو لنا نوذ فیها او نو دی مناص مل را چې شو تواپس د ته الله موږ راځو غواړي الله تعالی چې رب زمو ده وس ربی كل شئ رسل الله رب زمانه حارش تا پیداوار دا علم سلام پیداوار د ذات سره الرحمن وعلى العرش استوا اپات پیداوار د علم سلام حارش تا علم رسول الله عل الله توکلنا فالله من زمان توکل لیک تاسو ټول دوم خلاف تن خبر نه دا رب نفتخ بيننا وبين قومنا بالحق الا فيصله کی زمونګات او زمونګ د قوم په مابین کې بالحق په انصاف سلام ته خير الفاتحين تر بهترین په فیصله کوم کو قلت يا رب نااميد اشل دد وقال الذين كفروا من قومهم وقال الملؤ الذين كفروا من قومه وي غتانوا كسانوا كفروا من قومه چکفر کړه دد قومنا سكت خلق توي لين تبعتم شعيبا انكم ل للخاسرون برسويک چه زمونږ دین ته واپس شي د نخه جن یا شایب یا اوله تهدون نهفییللتې نه زمونږ دین ته اپ شي که مونږ تاسو د خپل کلې نووبو دلته خلک ته ګوره تاسو د نمر ګرتیا کوي د توانانیان به تاسو، یا به خوسو اخپل خولا بل خپل کلې نه وځئ داغ زمونږ فیصلله دا. ل تهوا شوبا ان نه کومی دله خاصیرون. الله فاخته مرجبتو نه راتممون او دو له زلزلهاخت مر رجو دو له زلزل فاس په في دیاره هم جاسیین ل تباهفی دیاریم په کورونو پراتن کې جاسیین په مخې پرته نون نکوور په زنګونو مړهو ساړه دو دا ویلو که نه که تاسو د شو مګری شلاین د توانین بهشي نه الله خایرون الله جواب برکي. الذين كذبوا شعيبا ان كسان چې دروغ پښایو علی سلام باندې کعلم یغنو فیا گویا نو آباد هو پدی کلی کې دا سشتل لکه دلت سر آباد نو الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين ان كسان چې دروغ تکذیب کړو د شعيب علی سلام كانوا من الخاسرين او هغه تاوانین او سويډو ک تاسو د شعيب علی السلام مرګرتی او کړه کونکوم دل خسیرون الله سوي چې چا مرګرتی او نکړه نغتاوانین دی جے کافر وسته وي کچا مرګرته وکړان وغو ته وني دي الله وینا چې ونه کړان وغو ته وني دي فتو اللہ انهم شعیب عليه السلام واپس شیدونه وقالو یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ما کړم صالح عليه سلام بارکوم داوا کنه فتو اللہ انهم قال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي دلته هم واپس شیدوونه وقالو یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ما رسول لتاوستا پیغامونه درب ونصحت لكم او خير ملتو لستاسوك فكيف آسا على قوم من کافرين سرنجي ظهار بغمكم پالا قد تقوم کافر فكيف آسا ذكر من دکنا فلا تأسا على القوم من کافرين فكيف آسا قوم من وما رسلنا في قرية من نبیين ودا دل دل شلق پیغامبران ورتبنا کولا دو پو نشلل کنا من نبیر آگئی دو پو نشلل. نو الله لګي دڅکي ولا ورکړي بیا نسلل <متنسان> بیا چا الله وو نسل <متنسان> کنا بیا خلاص نسلل او مار سلنا في قريه من نبي او په هیڅ کې لیکي پیغمبر الاخذنا على بالصاي و الذرا دا ايش کا دا مخک مون دا چې الله پیغمبر اولي د نو مطلب اخذنا على بالصاي و الذرا چې پیغمبر اولي دا کلی ولا به منه بیا سختي د مالی او بدني راښتي مطلب دا د او پیغمبرانو غمرانو لدلک اوغ خبره نه منله بیا لو ته دچ کمم میلا شلا چې سمذاابونه پ راغل بیا نه منله بیا الله و چې مونګه را ختونونه پ راویشتل ح فوت بیا مل نو بیا, بیا, بیا فاخنا هم بغتهتن وهملا شورون هلته مولو که نه او الله پیغبر لږي پی غبر نه ان کارو ککی نو بیاله لغې دس کووررکې چې سم ن شي بیاله فرواني رالی چ بیا شکرونه کې بیا لاذاب راولیکنن دلته هم د قشانت عمر سلنا پی قرت من نبی الا اخذنا لها مگر نیول مګه الا وسدن کې دغه بل باسه په تکلیفون د مالک وزر راي په تکلیفون د بدني لعلهم دې لپاره وزر راون چون چې جو کې الله تکنا چسمشي ما په مالی تکلیفون را وشتل مالونا قاتونا لګي پیراغلي يا مرزونه پیراغلي شاید دو شي ثم سم بدلنا مكان سيئات الحسنات بیا را وشت مونږه په تکلیفونو په پزایې باندې راحتونه بدل کې ور کړون مونږه دوتا مكان سيئات په ځای د سختو الحسنات خوشاله راحتونه حتا فوا تردی جډیر شل اول می تکلیف ورته اللهم يزرعون اون شو به می راحتونه را وشتل راحتونه را وشتل مخه کومه مصیبتونه راغلی او وس دارا خاتونه راغل د زمون ایمان او کفر سره دې تعلق نه دی بلکې قد مساوا نه ذره او سراک دا هو عادت گردش زمانی, دا زمانی من من دا دی دا او گردش زمانی دی کله وسړی مونږه راحت وي کله وسړی مونږه مصیبت و کله بجون نه نو کله مرغ وي د دې ایمان او کفر سر, سر تعلق دی مخکې ګورم مونږه تکلیفونه او غل لاړل او حسنات راغل خوشالۍ راغلي ما کی کوم وو نه حتا عفو وان او صبر سلو نو گردشت زمانه ده اتباع من ذل الله انکار من ذل الله لیسره ست تعلق ده قالو قدما صبا نظر و سراق فق سر الله سیدلو زمونګه م سره بدنی تکلیفونه او مالی تکلیفونه الله و یت دو کلا داوی ناو کرن په خزناهم بغدتن تونیسل مونګه دو اچانک و حملای شروعون دته سپتنه ولاونال قران او کدی کلی و ایمان دراوډو ون وتک وتک و ځانی بچ کډو د کفر او شرکنا امنو اکیداي سم کډو ون وتکو د مخالفتنا ففتحنا عليهم برکات من السما پرانستبو مونږه په دومنه برکتونه د دو برنه ول ارض د کتنا برنه برکتونه دا بارانو نه پوښ کتنا برکتونه دا که فصلونه ب کېدل برنه برکتونه دا چه حاکمان بخو، کتن برکتو نداد چه ما تخت خلق بخو، اولاد بخو، ولیکن کذبو، لیکن دو آمنو پس کذبوشلل، فاخذناهم بمکانو یک سی بون، اونسل مندو اشپیسا نا بمکانو یک سی بون، افا امینا هل القرآن دی دا کلیوالا، فا امن دی؟ افا امن دی؟ ایا فا امن دی بی یری دی بی خوف دی کلیوالا، انیاتی هم دادینا چرا چی دو تباسو نازب زمانگا بایاتن پشپکی وهم صورت اول کی ویلو تا نا بیاتن او هم قائلون بیاتن پشپکه او هم قائلون دو کېلو لکه په غرمته بدلتم نائمون د کنه بیاتن وهم نائمون شپکه راشه شپې اسون تر زان نشې ود کوله به یهودی آیا ته وبا سنا عذاب راشه مده الله عذاب بی بیاتن بی بی وی بی شپی راشه نڅې زان نشې خلاصول ته عادت کنه چرته تښتې ابې سره ودې نو څنګه به تښتې مطلب دا آیا پهام مندي دا کلې والا د دی نه چې عذااب را چې په دو منې په شپ کې چې دي ودي اوواامناخوراک آیا پهمندي بخوفدي بې دي کلې والا دې ې هم چې را چې دوته بااسونه عذاب زمونږه وخن په وخته اشراق کوې ز اشراق نه لګروسته نور لغې تو چې من سرور ته تنکې ک چنې غرم هم یاله بونه دو لې کوي دا خو بعدت وختې د لو کې هی که نه شیطان لیل و خلق ما ذکرم په لبو کې لګاو ما ذکر ګر نو هر ځکه لبی لبی لبی دي ا ساره پر ور د شنو لګول ساره پر د شنو لګول ما مخه له سره ما ورته ګول چې نو نور خلق په سار منډي وای نو توله وای تو خلق بیت کای او پیری پیری کایا وظیفه خیټ ما ته وله مې الله خدغه دعا سبحوه بکره تو واسلام ما ذکر ټیم ا سوا ټیم دا عبادت ته پر ذکر کړه د پاره تون دا شیطان، شطان ویلو چې مازګر ورزښ دی دثار پسې وررزخ مادیګر ناره خټئ ولې غرم ډوړی خوړی نو ماګر ناار منې او شپېډړی خوړی نو سار په نار او نرم منې الله خو تا ته وای چې روحانی ورز شکه نارم منې ناره منې خو رو رز شوه که نه څکه روکه کل لګې په منډو منډې لکه دا نور خلک په دی روړ مې پوره دی تاړه مګر د سا او خانقا نور وخت شته او امنا القران ياتهم باثناء زحان وهم يلعبون اف مكر الله بيردي بخطريدي بيردي مكر الله دو جزاب الله تعالى فلا يأمن مكر الله ن بيريكي جزاب الله تعالى الا القوم الخاسرون مگر قوم ثمانيان اولم يهدي لهم اينا ذكر اشي دي خلق ددا خبرت اولم يهدي ندخ كار اشوي للذين لا قسانوتا قالوا سدا خبر ندخ كار او کسانو ته ی رییسونه ل <سؤال> ده چې واریشان واریسان ل مالکان ل د جمعم کې م بعد دلی د اوسدون کو د غې نه الله ننش سمنا هم بدونو به هم کهمونږوښې نو رسولیوو مونږدو ته عذاابونه په اودوګونهو ددو ن په والله خولو به مو مور بهلهګولې مون د دو په زروو منې فامله اسمون پس بددو به بیاناوردل تلکلخوره دغه کلي والله دی نه پسالی کې نمبی بیا نو مونږ تا ته ځنه خبرونه دیغه نقصو بیا نو مونږه عليك تا تمنم بیا ځنه خبرونه دیغه بعضو سمنه مونږه توفان راويشتل بعضو مونږه سیلای راويشتل بعضو مونږه چغې راويشتل بعضو مونږه زلزلې او بعضو مونږه د کټو باران ایس پی سا ناپوې کی نا ولقت جات هم د رب څخه کړه پیغمبرانو ورته راغلی ولقت جات هم رسلهم بالبينات راغلی دوه تره سنند ددو بهنای بینات و سره رسان راغلی نو دوه پوشيې که نه بل به اتې پکاره مجزاتو فما قانو لیؤمنو نو دو چمان را وړه یا پهیر کې دما کس من قبلو پهشه د غ چې دو تجیب کړو پاول کې اول پیغمبر غمبر راغې نو دو انکاروړ او بیا اخیر کې بیا دغه انکار مې کلک پاتشلل چره مخ کې مونږ انکار کړ دې مونږ ته پیغمبر نه او څنګه مونږ فما کانوا ليومنو نو دوی چې ایمان دراوډه به ماکه زبو من قبل <سؤال> او <سؤال> سبب داږي چې تکذیب کړو دو مخ کې څه مطلب اقفلان کې سړی دغه ته ما خبر انکار کړل خا دا ما ته مخو ما غته ودل ابن ابي له اسنشم کوله لك دوی به دې ته مونږ نه مونږ دې نه منو نو دلی منو ایمان دراوډه په آخري عمرونو خپلو کې بما كذبوا من قبل فسوم داغي چې دوه تکذیب کړه او د پیغمبرانو من قولو په اول وخت واملولو خپل کې قتال کېت الله ولا قلوب الكافرین داغه سمهر وي الله تعالی په زرونه د کافرانو باندې وما وجدنا لاكثرهم من هاد نو مونږ دل مونږ اکثر د دنیا پابند کې اکثر اغات ناقضین د عهدو پابند د لوز غډیر کم وي وین وجدنا اکثرهم لفاسقین او مندل د مونږ اکثر ددون نهنافرمان بیا سمه به اسنا من بعدې هن موسا او دا سلطنت والبا شروع شو ثرت ولو طاقت ولو صنعت ولو تجارتلو خبره لاړه او د سلطنت وره بعد شو شو چې سلطنت وره ان کار دمان نظره لا کوېغ به بچي نهنا غون ب بچ بهنا بیای د مونږه من بعدې ورو سره دغه پهې غمبرهو نه چې د دو السلام دسلام سره حله سلام شو السلام د مثاره سلامه باياتنا فاياتو نو خپلونه ان ال چاته الاطراو نو عملي غټانه د قوم دغته نو من الله خبرنا فظلموا بها منكار وك دغه یاتونو نا فنظر كيف كانت عاقبه المفسدين او ګران جان سشدو وقاله موسى وي موسى السلام يا فرعون ا فرعون اني رسول من رب العالمين ذا رسول مترفه در رب العالمين ظن خبركم حقيق حقيق كلاتم پديمنه حقیق سم مطلب کلاکم پدیمنه علی الله قول علی الله الا الحق الله من خبر الا الحق مگر حق سم مطلب چې حقیق کلاکم پدیمنه واجب د پم من د لازم ده پم من بیان د حق لا اقول الله اقول تنبوا همز علی الله پلمنه الا الحق مگر حق خبر لازم ده پم من حقیق کلاکم پدیمنه او حقيقه او واجب دي په ما باندې خبره الله قولا څنګه به پاله باندې علل الله پاله باندې الا الحق مگر حق خبره زما دائم کار واجب دی ما پتا باندې زه زما سمه الله باندې به حق خبرم اس خبره من کوم څه وا د حقنا قدتكم بيینت بی من ربكم تحقيق سره راتل کډې ما تاسو ته واضح دلیل طرف دی رب تاسو نننه خا راغله نو سوید فارسل ما بني اسرائيل دلته دا مطالبه مخک کړه دا نور ځاون کې نورې مطالبه دي کنه هغه دا چې زه تا ته اونخه واه دې کې الى ربک فتخش هدايات لار تا توخه ما چې تعال رب نو یریږي او ته چې نو دا ظلمونه پرې کې دي او بني اسرائیل چې هغه ما سره خوشي کې فارسل ما بني اسرائیل، قال إن كنت جئت بآيات فاتح ان كنت من الصادقين جئتكم ببعينة من ربكم ودي ببعينة إشارة إن كنت جئت بآيات كتارا هوري سنخا فاتح بها قشق إن كنت من الصادقين قيدي رشتنونا جئتكم ببعينة فالقاصاه كنوئ غردو لأخت أخبران فإذاً يا صوبان مبين نصاب أغاية اللي عجدهان مبين كارا عجدهان اللي قال ذات صعبان وي صوبان مبين اذن ایتون کی کان نہ جانن اذن کی حیات تصع حیات تصع مفسرین وي کما ایتون کی و تحیۃ تصا وای نو جنس د مارنو او کوم د کی کان نہ جانن منګره ور وډکه خامارو وډکه مارو جان دے ماکلچ موسی علیہ السلام جواز یو نو مارو او کله چې مقابل که دی چې راون وي چې فاتې بیا صبانو موبی ګاج دا شو یاځې وفین ويهتون د جننس کمار نه جانون نو په منډ کې اسبانون په غټ مار خو منډه نه شي ی که نه جوس ډیره غټوه او منډې تورې طب د وړېار دی منډ کې ډیر تیزول کو وړو کېار جوس کې ډیر غټو لکاج د مخلقات او زی زیرو هکې دوه سیزن ډیر غټې کنه یو مايان یو ماران دا ډیر غټ غٹ غټې مايان د غره نوم را مارانوم د قشانت سبانم مبین و نزا یده او را یو خپل سخل د گریوان خپل نه پیدا یي بیزاول للناظرین دغه تکسبین ولاره د کتون کو قال الملوم من قوم فرعون وی غټانو قوم د فرعون نه هدا ساحر عالم دا خجاد د ګردخارا دا خجاد د ګردخارا تاسو د سوره الشعراء لګرواله نولا سمو سفاران دلته دا خبره فرعون کوي سورته شوراتا سره ونه نولا سمو سفاران حيات نمبر 34 دلته دا خبره غټان کوي ونا ذا يا دهو فیدا هی بیزا للناظرن قال للملئ حوله ان هذا لساحر قال للملئ حوله ان هذا لساحر نالي قلق عصاه فائدائه صحبان مبين ونزايده فائدائه بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر ناليب يريد أن يخرجكم من أرجكم بستخريه فماذا تأمرون قال وغي أرجع وآخاه وباصر المدائن حاشرين او دلتا قال الملأ من قوم فراونا ان هذا لساحر ناليب وغتان من قوم فراونا قوم دي فراونا فراونا لا تذكر فراونا فراونا فراونا قال تشانو فرعون کڑلک مطلب دا دی گھٹانو فرعون اور دیوا یا کالا فرعون کولا کلا مقصد جو ٹول جو کنا لو خبر لسری راشی مشرم جو خبر کشن کشر مشر یا مشر نا قال الملؤ من قوم فرعون قال الملؤ وی گھٹانو من قوم فرعون قوم دا فرعون ان ھذا لا ساحر علی دلتا خبر گھٹان کی فرعون نا اور دی دا یا فرعون دا گھٹانو اور یریدو قود یان یخرجکم من ارذکم چ او باسی تاسو من ارذکم د زمک تاسو نه فما ملک تاسو نه فما ذات امرون ثم را کوي تاسو دا هو جادوگر راغلی اړیر پوه دی خان مقصد یې سند ان یخرجکم من ارذکم ته تاسو باسی د تاسو من ارذکم د زمک تاسو نه یعنی ملک تاسو نه فما ذات امرون نو څو کوم کوي تاسو دلته لغون اجمال لې تا صورت دا په حال لګراوه وای حال ته لګور تفصيل له خبرې څنګه تفصيل له د امیانوم چا نوغه پاره او دارنګ وزیرانو غټانوم پاره ډواړه پاره خلکو همي سره تेश کلا راځي چې دین خبر اورتو غریب سره تेश کلا راځي چې دین خبر اورتو یاره یره دا چل شره دا چل شره د دی دین خلافت قرآن گستاخی شهیده پیغمبر گستاخی شهیده به گوری نو دا غریبانان براو تی او د ملک خواب رو شیک نو بیو دا غتان رو تی دا آیات نمبر دی آیات نمبر دی ترین سات قالو انها دا نلسا خیرانی یریدان یا یخرجا کم من ارزیکم دا غټان دا کیخا غتان پاری تاس تاسو نستاس و ملک اخلی وزارت صدارت بلار شیک او امیان پاري وياز حبابه بطريقهتكم المسلك ارو اميستا سوا غوړ دین دوړ ډړې ځان سره پیښه کاهون ډیرو خيارو چې دا دوړ ډړې ما سره شي اميان ما سره شي وو دین ورني مونږ دین ورني دوته پریدو او دا غټان بو یو خو مونږ د ملک نو واسي څنګه ويدام د مونږ ملک نو څنګه واسي مونږ را پاسو د مقابل کو کنه نو فما ذات امرون قالوا ریوتاو ارج امره رستم کا معاملہ دد مولت ورکا واخاو رور دد تک مولت ورکا یو د مو سره مقابله مو کوخت دا غټان دلو غخيارو کنا زکات تیاری پکار دا وارث الف المدائن حاشرین او لگا فل مدائن خارون کے حاشرین جمع کون کے دصاهرانو دله مولت ورکا مو سره و ساهران نشته او دلم مولات ورک او بیا خر خار ته سړې ولګا یا تو کبي كل صحار بكل وې تاته هر جادوګر پوا هر پو جادوګر بتاته راولي ډېر ناپ خبره دا چې جوړ شلم چې دل اخکر تیار کړې فوجان پولیس تیار کړل جادوګورو ګوره کلی کې ماهر جادوګر غراوالې او جاء صحار تورغلو جادوګر فرون تا قال و ان رنا ه بمونږ ل پااره صیوز کو نه الغالبین غاال بینوللی کار خو پیسوو سره دی که نه ولی مونږدل تهونو زمونږه دړې خاببه شل مونږ ستا ل پپاره مقابل کو مونږله به سره کوي او کنا نه ان نه لنالهجره انکو نه الغالبین کچر بین که چېر قالت اوور دی نام او نه کوله المقربین مقرربين عجرونه خ پرېږ تاسو به زما د مقرربوللی ستاسو وجه زما حکومت ب شو بیا به حکمت ک ستاسو ولغا نزان تو یا نارا بک مولا علا ابو لگا مقابله بجه د ګور کي په خپل نشي کوله قالو دويا موسى ایمان تل کوي ایمان نکونه نحمل ملک دلته جمال دي رسو راشي سوره طه کې واخ مقرر شو ترتیب برابر شو موسی عليه السلام تقریر وکړه چې مکه وېداسه تاسو څنګه نو ذاكار بیکاره دي ان الله سيوطلوه ان الله ليسو علالمفسدين دل تخوه اجمال دې چې خبره بالکل سره تر احمد الله اوس څور اسې دا غوخه پاتګرې نشي میدان تشرل موسی عليه السلام ته یا تمخه غورځو یا مون غورځو ادب وکړه الله رب العزت هغه ادب دی و جنہ هغه ته هدایت وکړه یا موسی اے موسی امان تل کیاک و اما ان نكون نحن الملك یا تو غورځه یا چنه مونږ یو مکه غورځون کې قال موسی السلام القو دانه چې موسی السلام امر وکړو وسخه مناظره دا کنه مقابلہ دا کنه یو به تاخوله دا ما پيش کا دليل پيش کا بولوي تا دا وا پيش کا دليل سلام هغه ته وي الق او مخکې مناظره ته رشیدا ان ترى الیل ج حاج ابراهیم کہ ربینا تعالی و الله الملک قال ابراهیم رب الی الذی یحیی و یمیت قال انا و یمیت ال تاه ابراهیم علی سلام او دلته چين اغا مسالم دو مخ کي کړي دي قال الق قاصو غرزوي ولې دلته رحيم مقابله وکنه ته غرزي په تو لغي دي ادا باطل د حق پر پسيراشي ما له په تلغي کنه ولې کله ته مخه غرزوله وي نو دوه غرزاله نبوا او دا او پرسيراغل دي نريوا ادب کوله څنګه خلق ته په تو څنګه لګي دا د دو جا دو سره وجود نه د راغلی کو دا ضرور شوو چې خلک ته پستر پهسترګو جرا پوه میدان هغه د مارانو نه ډک شو ځې به فین وي هزار جا دوګروسط هزار جادوګرو او هر یو سره جایو لخته وه یو رارسی وه دا ای لا چ هزار معرانو په میدان کې د ټول ونی که نه ځکه مخک کوه فلما القبصر کلا چغو غردو سحروا اعین الناس جادویک خپل اغن الناس پس تر کو د خلق ومنه تنا ته میدان کې ماران دیو دارنګ رسونه ماران جوړشې دي یا لخت ماران جوړشې دي سحروا اعین الناس دانا ته اغه سحروا علا دا حبالهم نه دی ویلی چې جادویک خپل رسومه نه یا خپل لخت ومنه پسترګو د خلق نظر نظربندي وکړه باسه ګوري کنا یو شاور ته پړکیږي د صحکاريږي یا یو شاور ته دوخکاريږي یا شتور یغه ته شینخکاريږي جادو یوک پسترګو د دومانه سترګې ولا کډي وډي کډي واستره بوهم ابويره ولاغو وجاوب سحر نازيم راته کډ پلو جادومانه جادو یوک جادو کنا صدوم رخلخې کې یو تن تفته نشته چې دا لختې نه ماران تولچ ګوري وای ماران دی ماران دی وجاو بسحر ناظیم الله وای وای حینا ال موسی امنګه وحی پر موسی السلام تعالی کاث چوغردو لخت خپل پیدا یا تلقف نصا پاغه تیر کلمایا پکون اغه جد درو چغکم جوړ کړو فوا قال حق نخکاره حق وبتلما کان یعملون نور ذکر راضی کنا چف القسه سحره تساجدين دلتم نرست وبتلما کان یعملون فوا قال حق نخاره حق څنګه کار شم مطلب دا دی چې دا غو جادو ختم شو دی غار نه دی یو لختي ختم کړو ماران خونو کنه اثرو چې بس د چې کولواز کړو هغه اثر ختم کړو نو ماران لخته پاتې شي یا سچې میدان کې دا ټوله هړپکل وقارش حق وبطل ما قاملون او بیا اثر ش بیکار شه کوم کار کړم فغلیبونه لکانو مغوب کړړی سر د غځې کې ون کلو ساغیرې نو اپسل جلیله اوله کسهه تو سااج دی او پرتل من جادو ګر شي د سره په حالګ وړه ځکه دو مشهه شي وه که نه پټه مشور کړی وه د الله نبییک دا د الله ن بیاې دوړه بیا ظاهید ده چې دو بهغاې تیږې نو بیامون من د جادو دی نو جادو اپار سره دو چېغا ې غاب کې دی فتناززه مره او باید واثرو نه پټ کجرګه يات نمبر چ س تنزه او مره هم اختلاف صاهره نیبل سر راغئ چا ن بیایان د چا جادوګور دی واثرون نه پټه پرجرګهجرګې پټه دا وکه ره دیغاب شو نومونږ به بیا منو که مغوب شونو بیا خو نبی نه دی مقابلخوا مخه چې نبی دی او کهه نوثرون پٹہ جرجت دا کڑی وکن بے بند من منو نو اخپل لغم جرجی مطابق وے من و الکہ سحرۃ ساجدین اچھا یکرام النبی رب العالمین فرعون به راس ایمان دراوڈ پدمانی قولا نا ذنلکم مخدہ اجازت زمانہ اڈر زمانہ مصر کے زمانہ اڈر چلے گی نا ذل مکر یا جننداس تاسو چلو ولده شوکه تاسو په خار کې ته تخرجون منها اهلا چوبه سد دينا هل دغه فسبت علمون زرنا کې تاسو په ته ولګي مطلب دا د تاسو استاذ دې علمكم صح روس ورا شي تاسو د جادو کول لې خاص چنواغه بلل نه دا تاسو د دو مقابل نه دا کړې وقار دا تاسو مقابل کړي تاسو د استاذه لحاظ کړ دې خلچ استاذه لحاظ تاسو کو دا دو باریش له کتا سو ساده لیاز نه وکړین تاسو به با بری وای نه هوغ دا نه هوغه خپل زور لګاوله ولیکنه اون شه کنه کله کله داسي کنده دا لیازو کی مخک زمانہ کې اوتن اوسیدو نو سیدان منې سوال سوال خو سوالوم حرام دي سوال هو پټول حرام دي او زکات د 10 زونه سرسای او زکات او د 10 زونه نظر نه من پغمن کیږي نغه حالات خراب شول نو غی اعلان وکټه ما سره سب کوشتي وتی د ښار کې سب داسې نشته چې هغه ما سره کوشتي وکي ما سره پرزول وکي نو مطلب یاده اوس چې زه وو غټم نو مالو خلق انعام راکی پیسې وراکی نو یو تن تیار دته چوکا تل د هغه ډېر تا تکړه په علوانو چې داسې ما سره څنګه مقابله کړي د زما د یو نه دی چې کله کې مقابل و راغې دو تغلی غوي چې لې نه راغست دییم او زهچ نو ح شمیمهلی رسولیم ما سره سشته دی نه او که ته ځان ارتو ک زو ګټم له به نام را کې چې نام را کو زماګزاره نه شي نو هغه چې سوچو لی رسول دی او بس دلته پا پارا ته پیغمبر نومه واغستل چې زمما پیغمبر سره نسپت ته کله چې پردول شروع شتون د زان ارتاو کړه په سولګي حلکاران سره به وینان نو دوباره به شروع کړي به شروع نو به کدرم دل نو اخر دا چې هغه درمدل باندې مارتاو کو او ځن په زور غورځم انام هغه واغستل لاړ چې انام واغستل لاړ خلق ورته داسې چنل ته تا خو داسې چالو کو بس دا غته پته لوم ماته پته دا لونې وی هغه سړی ترار هغه هغه وی چې د سچل شهري دغه هغه نه زیات انعامات بیا خلکو چې ناغلوم ورکړل ولی پزوره زانر تاو کړو نو فرعون هم د تداشکو چې ګور دوم موسی السلام سره مقابله نه ده کړی فزور زان هراو کړ دې ولی دا شاکو. خو د دو مشر د داد دو قوم نه ده او بل غن نه چين ورک ددو استاد دې ددې وجه نه دو مقابله نهکه په تعالمون لاقدیان نه د اوو مجلله کوم نوکتټبه کومستاسو لاسو نهاخپې من خلاف ندل بدل سم له سللی ب نه کو م تاسو اوسللی ب نه کوم پ به ک تاسو ټول ابت تپاره بزوررن کوم قال هغوی نهلاه بنامون قلیون رسته و را ه لا راپران ف ضمان تقال ان ما تی ح حاتت دنیا لاس خو دغه جنون د دنیا کې رشي تا خو خسين وکا مونږ چنه خپل خبر نه واپس کیږو ان الى ربنا منقلبون ما تنقوم منا او ته بد نه غړي زمونږ نه اله نامنه بیاي ته ربنا لما جاتنا چمونږ ایمان دراو پیا تون در به خل کل چمونږ تراغلن ربنا رب زمونږ افریق علینا صبر راټوی کپونږ منه سور ولي فرعون مقابله د کناس لګلګ صبر سره خني کیږي افریق علینا اوس دی چنه مونږ له صدا را کینو او مسلمین او م را د مسلمین مسللم هغه کاېغاړی خدون کې دانه چې بلغاړیو وقال الملو من قو فرونه د غټان بیایر راپاسدل یوځلی توته وې بیایر را پااسېدل ته دررو موساابق کو مو اوس چې دریب ته غورځئ مخیلو که اررجې خوا غوار سر مد نه خاشریر جا دګور را مکه نو دایو شکس ولهوررک او سوی داسې بل چلو کا نو بل چل چل کین نو سر ول رکی کنا وقال الملؤ من قوم ترونا بغتان قوم فرعون اتذرم قف قوم فرعون اتذروا موسى وقومه اي پريديت موسا قوم د د قشنت بغیر د قتلنا ليفسدو في الارض شرعانه او کې پزمکا وایا دار قواله اتا غور اتا تب فسادی ہوئی تب توحید بیان سنت بیان تا توید فساد جوړینو جنگ جوړینو قد جعل تنافق اکثر وجداننا دا وای دا خبر خو ام بیاو تم شی وخت فساد جوړی دا هم فرعون کړي او موسی علیه السلام مبارکه لې سدو فلاردې او دا رنګه آدیاں نکړي و د صالح علیه السلام مبارکه قد عدالتنا فقس تر تجدانانه جنگونو دي جوړ کړو زمو علاقه کې وېما پردول دي جوړ کړل دا و ام بیاو ته ویل شي ته توحید بیانای وېما پردول به پکی کدانین به پښ پښ شته تیتمن د حق کای په بیانورنه بیانورخه دي کنا اټمان د حق او د حبل ګنا ده لیوسته دو فلارد چرانه کې پزما وانه او کې پزما کا کې وایا زارا کا والیا تک پری دي تال را والیا تک استامه بودان مفسرین لیکن څنګه دغه اور بوطان جوړیدل ابا علاقی تا والا کول چې مشری ساسو غدا څو زور دي تخت خپل علاقه کې د دې باغد کوي ښا سنو هم ذلذچه قتل بو کو مونږ د دو زامن و نه ستحي نساء او جو نه د مونږ د دو زنانه و نه پاو قوم قاشرون یقینا مونږ د دو لپاسه یزرور مونږه اکار به شروع کو کنا قال موسی لقوم استعينوا بالله واسبرو موسی سلام قومه قلت هغه دا دمکی ورکړه موسی علی سلام دا خو نو کړه استعينوا بالصبر والسلام امداد غړ الله نه په کوله د صبر او د منځ ان الارضا بشارت یقینا زمکه د مصر چدان د الله په اختار کړه یور سها من یا شاور کیدا هغه چاته جو غاړي مینه بادید خپل بندگانونه والا عاقبۃ للمتقین انجام خدای متقین ورېټ مصالح سلام بشارت ورک نوغو ورپسې چې د بدره اظهار وک دا آیات ورپسې قالو زین من قبل انته تناو می باد ماجه تنا زین مفسرین وک دا بدره سره لګوللې چې مصالح سلام ورتوی چې हिस्टाइनु बिसब्र व सलम औदानंगी व अलआखबतुल मुत्तकिन औदानंगी दजमकस्ता सदात बशारतुन और तवरकल वा हु मुसाले सलाम पे परवा मुका ओजिना मिन क़ब्ल अं तातियाना ओजिना मिन क़ब्ल अं तातियाना तकलीफुना रक्रेचो मुंगता मखदे सार रात्रोना व मिन बाद मा जेताना औरुस रे सार रात्रोना दस फौरान इस्ता نو هغه تکلیف مونږ ته نو هغېمون ته ساجره ساب نو من ماې مااجې ته نه اوروسوستانه دومونه چې تکلیفونه را کوې نو اسپران نشته دډې مون تجرونه سابونه میلا که نه بیا مثار سلام و کله چې دو د بادرې خبره وکړه صار به کو من لقادو و کوم می ده چې ر ساسو حالات په کې فی الارض او خلیفہ گنبکی یعنی در دربکی خلم پاتبیکی تاسو پسمکه کوي فایندوره کیفیت عاملوت نو کوریا سره عمل کوي تاسو او زر مفسرین وایټ دا دهو بوزدله سره لگی اوジナ من قبل انت اتنا ومن بعد ما جتنا وخامو لدو تکلیفون را کټجه اوس را کین دوستان منو لسمو خیر شو مونږ تا ته الله نبی اوه تمه امن له مخک مونږ تا ک تکلیفون زمن زمنه قتل کیدل زنانہ زمو به حیا کې دې او سوم دغه کار به شروع شي نو به سه خير شول کستا منولو مې زنه من قبل انته ته نامې بعد ما جې ته نام قال اصره ربکم نداب تسلی ولقد اخذنا لیکن دا مخکنه غزیات اولادهم ولقد اخذنا لفرعون بسنن قال چې دو کلاکسل الله وي اخذنا على فرعون انسلمون فرعونن بسنن باول کې بسنن پاغا کالونو ده قاط، قادصالی پی رویشتا باندو والو منی منگ قادصالی رویشتا و نقص من السمرات اپا کمولو ده میوو خارونو که منگ با میوی کمی کری لحالهم یزکرون دقیس مخلقی کنا یا اطراف کیوسیگی یا خار کی اطراف والو منی قاطون راغلل خار والو منی میوی کمی شلی ولی خارت شعر راجی نا اطراف راجی کنا میوی راجی ار طرف نا دا باغونه په اطرافو کې او خار ته دا خار کې خوباغنی چې طرافو کې قات راغ خار کې میدي کمشللی لهله هم جزذه کون فدا جااتو ملخص نهتو کله چې را بغې دو تهحت قالو دوله نهاجې دا هموند مونږ د پاارهمونږ ددي مستحقی و, و توص هم صیتتون او کله چې اووریر دو ته مثبت یت په یارو به مساوم مع او بدفالیب نیله په مثالله سلامه دغه په مرګرو چې داولې دا ددې ووج چې دا سپېریځ کله راغل لکنه مونږ چرت به خیر نه دلدل دا سپېریځ مونږ کي تراغلې نو دین اولیاء کرامت نه منی اولیاء غستاخي کوي چې بس مونږ مړي حالت خراب راغل دي نو واین توسبم سیاتن اكو رسی کی دو تاسو تکلیفات تیار وبمساو ما بطوالین نشي پاګي سره په موسال سلام دغه په مرګرو تورته وعل ان واطيرهم من دلم یقینا د بد یا سپروالچه د دوه ان طرف د الله نه ولیکنه سرمل علمون وقالو دوه ما ما هرغا تا اتنا به فراتلو کې تمون به پاګي سره من آیات سنخه معجزه یا تصهرنا بها دلپاره چې جادو کې په مونږ بها پاګي سره کوم نخ تراوړي د لپاره ته په مونږ جادو کې مفمانه نثولک به مؤمنين نیو مونږه پتا مون ایمان دراوډون کې وځد د نه نه تکهونه خچراډی کنا له تصحر نه به دیله پارم چې جادو کې پمونګه نموندانه منو الله وي ما نور سزا ګانې راو استغفار صل الله عليه وسلم طوفان راولې ګمون په دوه منې طوفان طوفان راغې پس موږ کمنه ول جرادا ملخان راغې په فصلونه منې ول قم ملک قمل دا دا چې لفظ دې چې د دې اطلاق په ډیرو منې کېږي قمل سپاګې په فصلونه د دانو باندې قمل کونی په ساورو باندې قمل سپګه په بدنونو باندې څنګه بار طوفانونو راغلل قم فت الموجودو نا غو ملخان راغلل قم دنه مالونو او غلیری وکساوري نا غی من کونی راغلل ک غلیوی نا من سپګای راغلی او ک انسانانو نو په غی من سپګی راغلی وظفاده چنجخه کید صدا یو خراکونی کی ګډوی کنا څهوب خوراكون چېنجي خوري چېنجي خوري شپه کې خوړې ته وي ټوبون اول نو خوراكون ته وي ټوبون اول او طرف طرف دی دی بینا، بینا. کا سز لکه ما شيرا شي کنه ته یو ځله ټاپ ورکې نو بل ځکه بل ځله ورکې نو بل ځکه ني کې ديږي پوز کې ديږي بدن دین پری دي دا رنگ په الله مسلط کوي ودما بينا بينا چې شيش ته و لاس کوي کې بينا نه کې فصلونو کې دا کې او بو کې خوراكون کې قدما آیاتن نقې مفصلاتن جدا, جدا。 پس اکبرون اگو نشل و کانو قوم مجرمین او دو مجرمان و لما وقال ایم الرجز و اکل تراغی دو من عذاب قالو دو یا موسا دولانا اے موسا اوغاد من دفار رب اخفلنا بما عهده اندک پس اوف چې چی لازی کرده تا سرا پاوجده نبوت تن دی اللہ نبی که نستامنی لینک شفت آن الرجزان کل لرکه تا موونه د موصبت په دو اخپلی سره لا نو می نن نه لکان منستا خبره واللو نورسرن نه ک به اسرائیل او پردو به تا سره به اسرائیل پهلماکه شخص هم ریضا الله کله چې لري کومون دوونه د غذا بونهلاجلین پر نټې همبالې غوه چې دوه چې دونکو هغ تا دا همین قسون دا ودوو دغه لزونه بیا ماکرل بیا لونه ماتکرل الله پ ق نامنو د انتقام واغسمونږ د دوه فغرق نا ور کمن دو فلجم په دراپ کې بیانوم کذبوا بیااتینا دلته خو اجمال د کړه نور ځونه کی تفصیل لمه من اسرایل لاړل نو دوه پسې و اتل الله وما وکل وکانو وکانو ان ه غافلین لانهم کذبوا بیااتینا ولی ان ه غافلین کنا او رسل القوم الذين او فاتکدمغا ذمکه قوم الذين شیشه اور اسنا فاتکل مونږه شیشه مغشارق الارض او مغارب الاتی بارکنا فیها چاته اغه قوم تا قانون صدا فونا چاو کمزور غلامان خدمتگارانو په میسر کې نو اغمون وارثان مشارق الارض او مغارب ان د مشرقون او مغربن سم مطلب دی هر طرف مونږ مشران کړه اغه زما کې برکتونه چلوم پائے کې وتمت کلمت ربک الخسنا ا پورا ش وخت تم مت معنا پرشوا کلمه تربیکا اغا فیصلہ درپتا ال حسنا چخستوا اغه شیو اغه دا علابن اسرایل په بن اسرایل منې به ما صبروک په سبب داغه چې اغو کوم صبر کړو په سبب د صبر اغه شیو ان الارضا لله یورسوها منیشا ومنه عباده والعاقبۃ للمتقین اغه شیو اسا ربکم انه لکنت وکم ويستخلفکم فلارض فیرون زره کیپتام هلون حیات نمبر 128 و 129 دا چې اوس مخکزي کرشم هغه وعده پوره شل کنه په دمرنا ما کار نيستو فیرون او حالات کومنګا چې جوړول فیرون کومه مارټونه وقوم وقوم دا ماکانو یا رشن چې کومه اوسه پرونه جوړ جوړ جوړول یو جو آبادیاں ني کنه بلڈنگونه هغه یو چپرونی اگه چه موسمونو دا پارا جوود دا پارا نجیم دا پارا یا سیل تفرید دا پارا استورت اطلافو که کورونا بانده دارنگ خیمی چپرون غارسه سفر چورتوی و جا وزنا ببنی اسرائیلا پور اکلمون ببنی اسرائیل البحران د دریامنا فاتون علا قومن نولاد پو یو قوم منی اولاد پو یو قوم منی یاکفون علا اسنا ملهم چاوک من جوانان پراتو پاخپل بوتان منی لهم تجود بارو غافونا بندگی کولا منجوري کولا د بوتانو چې دو پارو یو دم چې دود کتلل کنا وحشر بفي قلوبهم العجلا زړه کې خود نغه پرتو کنا مینا محبت تسخي قالو دي يا موسى جل سج الله لا اله الله کمالو مالهان جوړ کمن لپاراء الهان الها اله کمالهم مالها لك سنگ دود لپاراء الها ديك قال انكم قوم تجالون و موسى عليه السلام غير ما پو خلقي الله تعالی باندې ناماتوکړل سنااتوکړل دشمن ساسو تباشو اډارنګ عذابونه سزاګان و تاسو لرا کولې الله علاک چې الله علاک نو الا الاده کنه بل الا تاسو اجت بل الا تاسو اجت یو يهودي راغې اډارنګ مسلمان ته وی غالبانه حضرت علي رضی الله تعالی اوطا حضرت علي رضی الله تعالی نو يهودي و نه وکړه تستاسو پیغمبر او بل نه ا تاسو اختلاف شروع کئ او ول سره جنگونه کوي اږي زمو پیغمبر خدونه تل موږ پس اختلاف شروع کړي تاسو پیغمبر موجود دی اغه زی کی تاسو سره د تاسو سر ورته ویل نه اعلان کماله مالهه تاسو قدمونه لانه چی درام له راپورشلای تاسو قدمونه لانه نبی در سره موجود دی زونه هله به تللګا زمانہ ډیر لاړک تاسو نبی موجود دی قدمونه لانه دیوت چی درام نه پورې ستاسو خپل په همبر خلافو کو ایجل ناعلان کم معلو مالی مثال سلام مت نه ولای ما ماي یقین دا کسان چې دي مطبببرون ما هم خلک بکی شيغت چې دو پاغې کېدي کوم دو د چا بندې کې چې دو شي د بندګي چې چا کدي که نه غټور نه وی یقین دا خل مببرون خلک به ما ماغا غون چې دو پای ک دی د چا بندې کېدي او به او بالو ماکان میعملون او ب کاره دی ماکان میعملون هغه کارونه چې کوم دوکي بعدت ته بوتانو کو بندې کې د خلق مشغوله دی که نه دابد ختم ب شي قالهوي مثال السلام غیر الله ابغ کو میلاه سواده الله نه جوړ کوم تاسوه برې له فض دله کومله لاالین هغه غ روواله درک دته اوستا په عالم دزې ستاسوک باب وهلنک شی دوونه علاقات راځي ګور فراون وی جو ان ربکم لا علاقم نه علاقات راځي دومل وو ملکت راځي دوبه نه هاولک دا کسان چې دی علاق پکړې شي دا کسان ادارنګي سره دا غچانا چې دوی بندګي کوي اللهونه علاکېږي الله علاقي خلق غير الله یغیک ملاه او فضلکم من العالمین وَایدن جاینا وَایدن جاینا و یذنا جنہ و یذان جنہ کله چې بچ کړ ماته فرعونانو نه تر څو بعد عذاب قتل کل به ساو زامن جنده پر خدی ساسو زنانه لپر به حیا کول مفید الکم بلا ام ربکما عظیم او پدې کې فضا لکم پدې کې شسکه نجات تک نو لے وې انعام او که قتل تک او به حیا کول نو لے عذاب من ربکما عظیم و ورادنا موسی 30 لیلتن ات ممن نه هم بیا عشرین په تم مقات رک یار او دسمن حالاک شه غې نوروتو حالات دسمن خللاړکندو پورشل یو حالات داازه کر کړه چې یو دمدوقیدي کې تغور راغې بل حالات ده وکړرممونږ مثالله سلام سره ساس نه لایلتن د سی تش په اتم نه هم بیا عشرین او پرک لمونږه س د دییر شوکو پهاتمن نه پتلومونږ دایررش بیاعاشرین فتم ميقات ربه فقرش وقت مقرر درب طرفنا 40 ليله سلسبي اول چ نودير شوك لست سنور رسلين 40 ليله وقال موسى له فيه وموسى السلام رو له السلام اخلفني في قومي نائب شان زماق قوم فیصلہ کي سو زمان نائب شا قوم زما وقال موسى و موسى السلام لاخي هارون اخلفني في قومي تخلفش نائب شت في قومي زما وقوم کې لپاره دي اسلام و اصلح اصلاح قوم ها ولا تتبع سبيل و دغه خلاګ ډوډی کنه لیکن تابعدا مزه لاره دوران کارو یعنی هغه سره مرګته مکه هارون السلام خاصم کول کنه لیکن هغه ته ادا خون او کړات زما نائب بشي څنګه اصلاح کوم داسې بکم ورانکار عمر ګټیاونه کوي ولما جاء موسی لمقاتنا وکړه چې راغی موسی السلام د پاره دا, دا وخت نیټه مقرری زمونږه وکلمو ربو خبر یو کړی د سره رب د وکلم الله موسی تکلیمه خبر یو کړی ډیره خورنا کوي خوږي خبري مزای ول ورکړه چې خبرې دومره خوږې دي نو الله به څنګه یی طالرب یان زول لیک هروب زم ما اوه ماتزان د تاته ګورم ارینی ماتزان او خو لیک خبرې دومره قسط دي چې داش الله په خپل څنګه یې انځرولې الله ویل ان لن تراني لن ورا یې دی چې دې دې دې نشما تمانې شي دې لا تدرك ول اپصار کل اپصار دنیا کې او اخرت کې وې ما نظر ناظرۃ ال رب یا ناظر اخرت ته وګوري تمام مسلمانان مؤمنان با خپل رب دیدار کوي دا وټو نوڅت قیامت دنیا کې اهل سنت والجماعت اگر عقیده دا دا دنیا کې الله نه لید کېږي د ایستر کو کې دا طاقت قوت نشته ځکه الله ویل انترانه تما نشریداه دارث نه دی ویل ان اورف زنه لید لیدګم ولكن انظروا للجبل لكنه قرتا فنسقر مكانه که دا غر پخل خپل ذ ټینشن او فلسفه ترانی ضد چې تو هم ټینچ ما بووینه نور منه الله رب العزت معمولی تجلی پر خدا زنه روایتون کراځین د کچنه گوتی سر امره سرماتج الله رب حول الجبل کله چې تجلی پری خدا رب دادل الجبل غر بنده جالو دکا سوئی گرزو هغه ټوټې توتی هموار وار وخر رموسا سایقا ارطاوش موسا علی سلام بیوشا غر توتیش و موسا علی سلام بیوشا شرط نوچه غر توتیش و بیوشی پو موسا علی سلام مندراغلاعنا که اللہ یو تجلیم ندلیده لکه دومره هی بت راغې دغ غرد د وج په غر شو وه د غې دومره بت راغ او که بر راده ته شو بیا خدن شو برداش کوی کللم معافه کله چې هشک ک را قاله سخانانه کا پاکله تا را توپ تو زرو جو کوم تاتهانه ول مسلین د ټول نړو د مومنانو دکه هر نهبي اخپل کوم ک اوول ممنین که قال يا موسى ا موسى ان استفيتك لم ناس برسالات او به کلامي کدا نعمت مستا نصیب نه کدیدار نو غور نور نعمتونه مې دل در دي کنه س هغه غور پیغمبر خبرې مې د سره کړ دي دغه بس ته کنه کدا یو دیدار دی نصیب نشه نو نور نعمتونه خو مې تعالی راکړ دي کنه چې رسالت ته او خبرې دي فخذ ما تتوک نو اونې ساغه چې مې تعالی درکړ دي وکوم نشاکرین شاده شکر گزارونه وکتبنا له فلال واحد و لكل مندت افاقا کې من كل شئ هر زرر خبران من كل شئ هر زرر خبره و مععزتا نسيحت و تفسيرا لكل شئ من اوضا رنگ وزاحت تارشی جا احکام و اتبار سرم فخوزها اونس دا بقوة فقوة سرک و امر قومك و حکومك و قومه قلتا یا اخوزو با احسانها چه اغا اغوم عملوك بد ايمانك اخیسټه طریقه څوري کوم د الفاسقین زړه چوبخره او تاسو ته دار د نافرمانو کوړ د نافرمانو به مونږ خو یو ته اون پدې من عمل کوا خود ها بقوته و امر قوم دین معلومه لا اسلا نبی مکلف د خپل کتاب د سره د باز مستثنیاتنا قوم خو دې کسې نبی علی السلام امن الرسول بما انزل الیه و والمؤمنون آمنوا بالرسول ما هم من راود كانوا رسولي من امن راوديك سره دې بعده بعض استثناءات نه ګورم امهت لپاره سلوور زنانه دي په پیغمبر باندې دا پابندينه او امهت په چینه عدالت انصاف کوي امهت او امهت باندې دا پیغمبر باندې دا پامندنيسته تر جیمن تشا مين اونا وتو اليكم وتو اليكم انتش کوم چې مخکې کای رستوکای طات اختیار نه هم دمردا اختیارات ورپشته سه است سنغان نيشته ام بياو د پاره لکن مكلف د خپل کتاب دي وعليكم دار الفاسقين صار صرف ان ايات الذين تكبرون في الارض بغير الحق ذبرچک منكم ارم منكم ان اياتي فهم د ايتون خلنا الذين كما تكبرون في الارض چلوي کپسمکا بغير الحق ناحقات مفسرین لیکي څه اسرف او عنايات منقوم د فهم د آیاتونو خلونه چې ځما آیاتونو منبې نه کوم کسان یی تکبرونه په لار دې ډېر اکثره مبتدعی مشرکان بدعتیان هغه ټول داخلي چې سنت خلاف کینې په قران من پويږي د الله خلاف کینې په قران من پويږي هغه څه خبر ورته کوي بس قران بارکې نصمن بوکمن به نوو قران نه سه استدلال کولی شي ان نو قرآن څه خبر مانی پویګین دا ځکه الله <سؤال> ولیکنه اساس صرف ان آیاتي وایره کلايات الله منو بها کدو ویني هر قسمه نه قانوني مانی وایره سبيل الرشته ا کدو ویني لار ده هدایت لا يتخذو سبیلا نو جوړه اغه لخپل لار اغلار نه غنی وایره لار د کوم راه يتخذو سبیلا توحد ویني نو نجیپی شرک ویني یا يتخذو سبیلا سنت او لا تخذو سبيلان و بدت بي او یا تخذو سبيلان غئی و رشد رشد هدایت توو غئی و غمریتو و رشد تووحید توو غئی شمکتو شرکتو و رشد تننت توو غئی شمکتو بدت چوکتو و یا تخذو سبيلان ذالکو بندن کذب اعاتنا و قانون ها غافلی دا بده وجه از دروک زون پایاتونو آود دین آغافل والدین کذبو با آیاتنا آيات. کسان چه دروک زوم پایاتون منی ولقاء الى اخرته او په پيشه دي اخرت هل كن مونې نو حبطت اعمالهم برباشتل اعمالونه ددو هل ځو نه لامه کارونه اعمالوت بدلونونه ورکوله کیږي دته موږردا کارونه چې دوکول واتخذ قوم موسی دا د غرت فرعون نرستو د حالات واتخذ قوم موسی جوړ قوم د موسیات من با دیه رستم تطود مصلی سلام نا تورتا من حلی همد کالو دیغونا اجلن یو شोटे جسدن جوساوان لو خواره غل پر صرف आवाजو ساميري اور بلک ودا ور تا اور ځو رستم پکې سراشي چې هو ګوردونه شोटे جوړک پکې شوره پره خودن پرنکار ا کلو خووان کڅنګ با ان سرايدا الام یرو انه لا یکلمو دومره نګوري چې داس داسر خبره نشه کولای والا یهديهم سبیلا نور تلار خو شي اتخذوه جوڑ ک دو د سوټ نه ال وکانو ظالمینو دو ظالمان مصالح سلام راغک که سچانه سورې په ها کې ساموري نه تفوسو که هغه بسرتونه بیمال ابن اب سرو بیه بس ما چې وکوک او ته دغه شنه کارې ده په ترتیب سره ما دا کار وک کذالک سولت لی نفسي دا زمان نفس ما ته دا خبر اخهار کړک نو ما بيدد چې له کوم نو الله ر نو موسی السلام ورته انظر الالهک اللذیذ التعلی عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا فذلتم قد قد کنا موسی السلام ورته دی وز اوسیدم ابیا بچن دریا کی تس نس چین را چنکیا کم ولما سو کی تف یدیهم هر کلچن اور دل شو دغد دو معبود فی ایدهم ددپ مخکین ورو انهم قد ذلوا دد خبر اولی د چ دو خطا شو قالوا لئن لم يرحمنا ربنا حرم عباده دو بمخ ذره شو ام موسى السلام وسيزو لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين كرحمونك قومه مر رب زمغا بخنوا لكي من كان لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبانا صفا ديغن ندوس خير جورك لريم بعادت شوروك ہارون علیہ السلام من نک دل ادوسوی ها دا الہ موسی الہ کوم و الہ موسی فنسی دا تاسو دیلا موسی د تاسو موسی علیہ السلام الادہ فنسی غیر اصل خدا دی ها دا الہ کوم و الہ موسی فنسی تاسو چنه څنګه د عبادت نو کوی نو شوروشل دی په بندګی باندې ہارون علیہ السلام ډیر منکل لیکن دو من نشل وره ما راجه له اپ سرله مسااله سلام کو مخل ته غزبانټ ډیرچت غساه او د غم نهډک په شرته کو مخلمنې غسا او د غم نهډک غزوانن غسا په ش مې صفه او د غم نهډک غمجن قاله ويبي سما خلتهمونې با کار چې تاسو زما نروست و کو حجل ته ممره ربي کوم تعیوکله په حکم در بخل کې والقل الواخه اکې خودي تختې ګاه چې را پرېښدي اصدت نمات شوی مسال سلام لگو سراغلت تختیر اپری خودی نا وعلقل الوح دلتا فماندک خودو سر کې ارضی که القاپ و ماندو غرزولو نی این ناس نلقی آلیکا مونگ با علتا بو غرزی برا نووحی او دارنگی تاس سورتی اصف لگو نگو رک سورتی اصف مکمی سر اپری خودو لگو مخمنی ولگی نا آیات نمبر دی 96 فلمان جال بشیر القاول وجهه ويغرد ننه ويمخردك القا پمانه د غرزونو نی لکا ان سنل کاله ک قولن ثقلا دلتم القا پمانه د ک خود سره دک واخره برا سقیهم او نس سر ضروره خپل يد رو الهه تزان تراقم اگر چا غ مشرو لکیم دات چک نبوت د تم اله او غټ کتاب د تم اله د د غ سر سر پول د غ سرو که نه د برراې اخې جورولی هغه سر لا تا خوله یتی وله ب راشي پهتله کې د سر غیرره دواړه و که نه دومره ګیره سااتل چې موټی کې راځي خده براس اخې یا جو رولهان ته را کو هغه سر دانا چې هغه موشر دی لختور په را واخلي پته چې دا غصه په معامله د جنې سوو چې د پته نهنده ل کېدللی نو د غ سره ختمې کې قاللب ان القوم استفاوني وكادوا يقتلونني قد مور بچيا دماد مور زو صفقه الفاظ وكنا شاوزلك لقطر اسراشيك دانت جن خلقو يا اخ خيافي الوادو دال لاتين صفقهن ده لفظ استعمال ك دي خلق زكم دور اوغن لم وكادوا يقتلونني نيزدي وا چيزي وجلوا فلات تشمت بيالاندا مخشالوا پمامن دوشمانان خلق موزان كون ختل مكولاصي ولا تشمت فلا تشمت بالاعداء ما سرنا غيرنا من عصا دا دشمنان خوشاليږي ولا تجلني مال ما قوم الظالمين او مګنه ما سره د قوم ظالمانو ناز دي غو سرنه ما کله چې خبره وروده نوح هارون السلام هم نبی و کنا نبی خدا روغ د یقین دا چې ځخه خلک مینه نه کړې قال رب اغفر لي ولي حقيق اي چې ما تحقيق نه مخ کې د تلاش واچوم ولي حقيق اعظمارور څنګه سکوتا شي وَادْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ لَيَكُونَنَّ كَزَانِچ جوڑکڑے او سکوټینہ الٰہ سائنہ لغم زربچو برسی گبو تغضبون من ربہم وزلۃٌ فی الحیاۃ الدنیا غضب طرف طرف نہ وزلۃ ورسوی فی الحیاۃ الدنیا پر جون دنیا کے وذ كذلكن الجل مفترین دارنگ تو ان کو دا دروغ جوڑو ان کو تا ولذین عملوا السیئات سمه تابوک من بعد هم بیت تو با وقت کل دا رست داغینا و, و ایمان را هرده این ربکا من بعدی هال غفور و رحیم یقینا ربست رست د دینا خام خب خون کمی رو بانده ولما سکتا موسی الغذب و اخذ الالوح و د چه دمش لده موسی علی سلام نغسا پا ارام شوا اکمونوی غسط لارا سکتا پا ارام شوا لارا هم موسی الغذب و موسی علی سلام نغزب اخذ الالوحا بوای غس وفي نسختها يغيب لك أي كمباك نسخة نسختها يغيب لك مكتوب كسي شو هدن, هدن هدايته هو رحمة رحمة للذين هم لربهم يا ربون آقا سانو دفاراتي رب وخفلنا يا ركولاك واختر موسى قومه سمعين رجلان مقاتنا واختر موسى وعنو الموسى لقومه سمعين رجلان اتیا کسان بیمقاتنا لپارد وخت مقررج زموږه ال تراغلل چې مونږ تصه پته دا کتاب الله را لېگل نه مونږ ته الله وای کړه نال ته چلاډ وی لن نمینا لك حتا نر الله جهرتن دایو نفاخلت و مرجفت ال تصایق راجی بر نسایق قشلا کتن رجفشلا خلاص دو دا خبر او لن نمینا لك حتا نر الله جهرتن دایو او پره غن غرابشه په یکه تنظیمه یا بار له زلزلہ وا دا بار له سایه کو دنه زونه وړه وړه کېدل نو زلزلہ شوا قال رب ارب زمان لو شیت من قول و ایا موسی علی السلام پریشان شو او دا دلته مونږ لږه واپس زم نقوم بوي تا کسان بوتی وغه سشلل نو کتا مخ کی دیغو مخ که هلاک کړه نو غو بلیدل چې د مخ کې هلاک سلمان وايي مطالبه نو کولا اوس په مانو مطالبه کوي کنا لو شي تک تا غخت اهل کته هم دا هلاکړو من قبل مخ کې دینه دیو په مخ و یا یو زبم دې مړ کړو خبر وخت مشي وخت اتو هلی کونه ایتمون هلاکي بما فعل السفها ومننا کان قرون من ذکر د کمکل زمنه زون ویلو کنا ارن الله جهرتن انه الا فتنتو نداء موږ ستا طرف نلو امتحان تظل بي امن تشا بلا ركاي قدسره کې سو پواړې او تهدي من تشا لكاي پیدات منه اسو کې تو واړې انت ولي جن افق فلنات زمون ولي مون ته بخنه او ور هم ناو انت خير الغافرين او ته به د بخنه کوونکو نه وقت لنا في هذه بنا حسنا توفيق راکي مون ته دنیا کې حسنا خسته عمل کول او فل اخرته او اخرت کې خسته خسته بدل انا حدنا اليك يقینا ذ توبه کوم تا ته خودنا اليك توبه کوم تا ته خودنا توبنا دې وجنه علماء لیکي يهوديان ته يهوديان زكوي کنه انا خودنا اليك نو مونږ چې نوغه توبه کوو تا ته الله يال عذاب جما عذاب چې له اوصيب به رسول مغا من هغه چې تشاو چې زوغارم ور رحمت رحمت جما وصيت كل شيء رزل هر شي ته فساءت توبه ذلذی خاص کومه دا رحمت للذین یتقون لپاردا کسانو چې یې رکي ویوتو زکات ورکی زکات ولذین هم بیااتینا یمنون آ کسان چې ځون پیاتون منی هغه ایمان راوړي الذين کسان یتبعون الرسول فی تعب داری کردله پیغمبر ان نبی الامی الرسول پیغمبر ان نبی چې نبی دې الامی چې لستل غنځکړي الذي ا یجدونه جو مومن متا صفات هغه مکتوب لک لیکه اندهوم دو سره په تورات په تورات کې سم مطلب تو وه الذین یتقون و یتون زکات والذین هم بیااتینا یمنون دا کوم کسان دي روان دی پیغمبر هغه پسی چې هغه ام امید چې څلستلی چانو نه دي کړي او مومن تاسو سو صفات هغه صفات یجدونه مومدو صفات هغه مکتوب اندهوم دو سره په تورات په تورات کې او انجیل په انجیل کې یا امرهم حکم که بالمعروف اک حکم با قید خو خبر ام و یا انها هم انیل منکر ام او منکی با دا بدنا معروف موافق تشری خبر ام منکر مخالف تشری خبر ام و یحلو لهم الطیبات او بیان با دی اغا سیزون اکی چه حلال دی دو دا پارا و یحرمو بیان با دی اغا سیزون حرام دی په اک و یحرمو علیم الخبائس بندی با دومن اغا پلیت سیزون ام و ذلکای بد دونه اسرههما درانو حکم ندادو ول اغلال اللتی كانت علیهم السخت سزاګان چوی په دوباره جن حکم نداسو چې درانو کنا را تو تو بیتوار ترسله زکات یې پهار ترسله موزون شلل پاکشلا فلذین امنو به آکسان چې ایمان دراوو پدمنه وازروه امر ګرتیو کړ ددمونه مرګرتیو کړ وازروه مرګرتیو کړ د ونسروه او مدد وک د د سره په خړولو د دین کې وتتبع النور ان الذي انزل ما هو او تابيش ته دا غرانا چې قران دی چې انزل ما چې نازل کړی شو هغه سره وعليكم المفلحون دا کسان دوی د کامیاب دا پشنږي او په تورات کې د نبی عليه السلام مبارک الله ذکر کړ په قران کې دا موافق دی کنه الذين يتقون ويتون زکات يتبعون الرسول النبيل مي الذي علی کتابونه چې د هغه تراظیم دغه صفات په تورات کې او بلدا چې قران کې ځنې احکام هغه واسان چی کنه په حالت باندې که آسان شل توبې باندې که آسان شل اچھا بچی سو ګنا کړو نه دغه په دراده و لیکل شي ورته خبرو آسان شل له ماموله پټه د کنا هلیایو الناس او دېنه دا وې چې ګوره يهودي کنه نصارا دي کومشریکان دي اوس پهغه د يهودیت داوت نور کې نصرانیت داوت نور کې شرک داوت بلکه طول دفع رضی الله بشتلم کنه قلت وایو الناس ای سالم دنیا خلقو انی رسول الله الیکم جميعا یقینا ز الله رسولیم الله صاحب ټولتا الذي غذت له ملک السماوات شغله الپاردان باسی د اسمانو دز مکه لا اله الا هو ذو څه خبر رسول دا خبر رسول لا اله الا الله بستر حقار د بندګې سوا داغنه نو باوزر ته وي نو بای ساتوي منات ولاتمنه او ذاتوي یحلی و یمته جنیکول ملکول کیف امنو بالله ورسول ایمان درو له په الله باندې او پر رسول باندې چې نبی اومیده الذي یؤمن بالله چې مانی په خپل د الله خبره وکړې مات احکام دغه وتبي ودانا چې تاسو ته دعوت راکئ په خپل نمرې ما شروع کوي وکړه هر نبی مکلف ته خبره مستثنادی دپاره بیامننو بالله په پ خپله مکفت دی کلیمات په کلیممو د غبانې وتهبي او قمات مره ام دي د کوم ته تهدون طبیشه دغ شاید چې هدایت ب مویت نه دیې دپاره چې هدایت ب مومایک و منقومې موسا او د قوم د مثال سلام نه امتون متون یو ډلوه یا دوهبل حق چې بیاو د ح کوو دوی د حکو لکننو به یاددل لون او پهغ منې فیصلې کولی دعوتې الح وقد تانا هم مثنته یا اشره تاسبات الله و ما تقسی کړل دوک طانه هم ما کړل دوک استی اشره تبات دولس خه دنونه او ماما مختلفی ډلی مختلف ډل شلی که نه دولس خه دنونه او نهله موساکمونږ مثال سلام ته ووه پړی س تقا کله چې او بو دنا قوم نقوم د نظر بیاسا کل حجر فم شو میدان تی دې نو موږ ورته را پریدا د لخت خپل ال حجرہ پگټ فم بجست من حسنتا شرتاینا نو لګي لګي روان شلېا غې نا 12 چيني والته فن فجرت من فن فجرت سوله وقار کین فن فجرت نهرون روان شل عدلته فم بجست لګ لګ ساس کې ساس کې راو هو اصل ولې دا چې نږه ابتدایي حالت ته غنو او با اول نو لګي اغه ان تری ته نو فن فجرت جال تنیامتونو تذکر کین نو فن فجرت نو فن به جسد روان شلی لګ لګ مین هو د دینه استطاعت رداینا دولس شینی دغه غټینه قد علمه کلونا سمشربهم او په جنده هر ډلې ګذر خپل فزلنا علیهم الغماب دا نیامو ته ذکر کړئ دغه جمال دغه میدان تو کې دوه پریشان اسلجه ګرمه دا نو سور او کوم په دوه منو وره ورهو فانزلنا له مل من نو سلوا چوګیشلو الله یې راو لګ مونږ د دوه خاراک لپاره من اسلوا من ترنجبین ګبین پشان د خوخ شي وسلوا بتيري او سلوا سم مطلب من سلوا دا چې اسمان نو مرغ غیر اغلي اډار نو سو خوخ شي براغی نو دو غ استعماللو که نه نو منله الله دوله را و لږل او صورت ې به رب کې الله رابولولزتون ددي تک کړي که نه دو پریشان ت نومونږ دوله من نه سوا نو هغه بیا دوک الله و ل نه وانزلنا غ المن نیک من نه وا دلته و سوره می در مننیو من وار را و لږل ګبیین په شان د خوک شی به بټیر راغل کولو خ من په یبات دماه ضغنا خ <مازالتخل> پاکزهسی زونه چې ما دررک دی تاټاک <مازالتخل> او معضلهمونه ولاکنې کارونززیمون دومونږ سره زیاتتی نه دی کړي لکن نه خپل ځانونه سره زیاته وک په مخالفت یس ک له مکو نو اضل او کله چې ویللی دو تااک چې اوسګئ دي کلې کېوهکولوومخر سوشی هم خورای د دینه چې کوم د نه ساسو خوښې بلځې راځې را غدن واافه وقولو حتهتون کلمت د خ تون الله مونږ نغفر لكم خطاياكم حتت ان الا منتم معفوك ادودا بدل کړه کنه حتتن په حبتن یا حنتن و ادخلوا الباب وسجدن دنش درازي تا شيده كونکي قول بستا صداي حتت فعل بستا صداي سجدن نغفر لكم خطياتكم بخم تاسو ګناونه تاسو سنزيد المؤمنين زده چې موږ زیاته بدل ورکو خسته عمل كونکو تاک بدله لوله مومن هم کولا غیرره ل قېله اشکال ته مو دی کنه، که نه بدل دا دی بدلله لنو لهمو پس بدلکه ظاللیمانو نه شووا د هغ نه چې دو تهویلله شووه کو شي د د بدل کړي بله بدل که بله د بدلی که نه بیا څنګه فاررسل لاله مرې زمینه سما راولی کومون په دوه ااضب دغه دو مینا ی د بدل کړي غیرره لج کېله هم هغې ببد ک غ د بدلي که نه بیا اذا ب ررج حيات مطلب عليه فبدل الذي ظلم منهم قولا بعدرك زالمان ددوننا بينناوي إلى شوك واخزو قولا غير الذي قيل لهم غة بيننا سواده غين تجو إلى شواء غي فرريخدا بل وغة ب عذابكنا فنا فارس عليه من السماء وما كان يجلمون وصلهم تفوزك عن القريية التي اغ كللونا كانت حاضرة البحري هذا كلبارك. یا کلوالو نا كانت حضرت البحر چې وو آباد په غاړه د دریاب حضرت البحر په غاړه د دریاب اې ځاوندونه په سبت کله چاغه به تجاوز کو زیاته بکاو عبادت د خالق ایک ایست انتههم هیطانهم کلبت راتل دو تمیان د دو یوم سبتهم قرز خالد دو که شران د افتاره او دیر افته رضه و نمایان بټی رضاعت او یوم لا یسقطون او پاغه رض چې خاليبنو نا اسوتون خالي بونو نه لاته ته نمایان من راتل کدا له کدا قضا غننګ نبلوهم من غاز مای شو کده ب ماکان نفسه کون په سبدا غي دو نه فرمانی کوله الله دو ته د ځان لورس خو حق از ما خو خدا چې جمیره دي تعظیم تاسو کوي دوی نه زمونږ وختیز خو خدا ابي الله په داس احکام لاگو کړل امتحانات پیراغلل مخته پر جو مايان ډیرو دلختي او خپل ا به به اتوار پر زیاد لختونه بارکول دا خو مونږه اتوار پر دینه صلی نو زني کسان ورتراغل داسمه کوي تاسو ګوره ناروا کوي یویر درې ډرېشل یویر د لېخار شروع کو یویر دلی او ولی دلی مړه خپل کار وکي تاسو ساس کار دی نو دوډه لري الله هلاک کړي ا دا یو ډل پاتشلا پتهوله ګره امر بالمعروف کې د سبب د نجات غلی کیننی نو دام سبب دی علاقت تے. کی داؤن سبب دی کونا کوي دام سبب د علاق د بونه رد نه او نه یعنی المنکر نه کوي نو دام سبب د علاق دی که نه د درې ډې دلته ذکر کوي قاللهتون متون منم کله چې وي او ډلی ددونه قیمت جوونه ولې نسیت کوي تاسو قوونه قومته الله ملی کوم چې اللهغلهله کون ک دی پهدون کې او معض به هم یا بصلله ووررکې اوته پخرت کې یا د ب شددي د فضا طاسو سکار ده تاسو ولې دا سقم ته نصیحت کوایک الله بیا حالات کې دنیا کې یا بل اخرت کې سزا ورته متاسوک دا جوړ لښلي یوې امر بن معروف کوه بل وی لمتای زونه نو دوی جواب ورکړي امر بن معروف والا قالوا مغزله الى ربكم دو خبر کوي مغزله الى ربكم لپار د ختمه لو د باندې الى ربكم رب تاسو ته تا. څنګه تاسو کې سار مونږ مو منہ ورته نه کړي غه خلکو ناراه ناروا کوو تاسو من کوولول نه مااضره تن لپاره د اوزر بانې علاربې کو مرب ساسو ته چغ تپوسو کې نومونږ ب جمونږخوامر ب معروف نه ان منکار کړیو والله تقونه دوی مفی د شاید دو بعضه شي دغه دو بجهمون کوو والله نه دانان خلاصو او کد شي د خله خلاص شي فلم ما نسوو ماذود کروې کله چې دی ډې یرکو هغهه چې دو ته کوم کنسیت کېده ان نه لین نهانېو الله ویت بځکل موږ هغه کسان چې ګناهونه چې منا کوله ان سوید بدونه نه یان المنکر که الله ی صرف اقم بځکل واخذن الذين ظلموا او نسل من ظالمان دا دوی مداله چې دائم منا کول غذابن پاذاب به یې سخسر بما كانوا يفسقون په څو دغه چې دوی کولاک کوله نفرماني دوه نفرمانه دې دوی دو دو دو یو نفرماني دا امر بالمعروف و النهي عن المنكر چا امر بالمعروف کو نه غی من کول خپل خکارنه کوبل خکارنه من نه کو بیا آزاد دین به سیم بما کو نه یفسقون او دره مډاله فلمات و ام انه عنه قلنا لهم كونوا كرته خاصین یوی منی عذاب راغل له والله علم شاک کو عذاب دیک تمام مفسرین و دغه عذاب الله پټ ساتل له دغه اعظم الله پټ ساتل له دا یو ډاله چخکاری کو او سرګنددا چاغو منه عذاب را غهونه لیکن جوړسل لکن دا بل اډرا چاغو نه یهن المنکرنقه ونوري مناکول دور الله سه سزا ورکړدان دومره په تد چې سخت سزا ولور کړدا هغه چې کوماله اذو کوم چې دا کار کو کنه نو ډری یو امر بالمعروف ولاد نو دغه بچو الله وک ان جن الذين ينهون عن السوء په تو لکه دا سر یو ډاله بچی دا د ودلې ت벌 شي وی دی ی عذاب اخ نل الذي نه ظلممو بیااعذام به ایسین او بلېاعذاب ق نه له هم کونو قتن خاصین ستا زن عرب وکه کله چې اعلانې عامو ک رب ساک لی ب نلیخواخواه مسلط به کوم په دومنې قسم نشل ایو ملقیامه تر قیمت ته پې غټان منه غوک یڅومسال عذات چې رسی به دوته سخت عذاابونه فجاسو خلالت دیار دی که نه به اسرائیللهلورککې تفصیل را شي ان نه رب به کله سری اوی قابل سوک نهې نو لغ فورو رارحم توڅوکې ناب کوي وقد تا نه هم الله و تتس ننسل مودا بنیاسرائیل په ځمه کې او معام مختلف ډل می نو سالال خو نه ځونو د دو نخ خلک عمر ب معرووفلا ومن هم دو نظک او ځینې بږ امتحانونه راویتلل په دومنې بل خصاتې په قشالو سره او یادې په تکلیفونو سرهله له هم يرجون شایدسم شي ف خلفه من بعدې خلف پیدا شوروستو ددونه ناکاره بان ف خلفه راغل پیدا شو من بعدېروو ددې خلکوونه خلف خلف ناکاره بان ناکاره خلفې که نه سکون د لام سره ناکاره یبان او د سرې مر لګ سورة مريم آيات نمبر ده فخلف من بعدهم خلفون اضعوا صلاة برباده الدين واتبع الشهوات وخفلك الشهوات فسوف, نغي فسوف يلقو نغيه سزاد سرکشه ودلتهم خلفون ده كانوا ورسو الكتاب چه شو ده كتاب كتاب ورتم ملاو لكن نا اهلو يا خزونم. كتاب ورتم ملاو نا اهلو صرف دنيا اخفلا مقصد گردولو سو مطلب یاخذونا غسل به یاردها هذلتنا حرز مال حرام مال هذلتنا ددیک اگر نزدی یاد سپک جون د پاران ذلیل جون, جون. جون. جون, پارا. جون چتخه کی ويقولون وي خیر د مونږ دا کمی زیاتې کوو که نهله سییخ فرلهنا ز د چې بخه به وکړ یا مونږ بخې خله ک مون کوو مونږ نهتهپوس نیستشته که طب به خل تا من غر پورته کېږي که طب به خللی کنا نه نوتانان بهلوزول اخستې کېږي که طب به مشر تشبی په سپی سره وی وررکله کېږي که ته مشرې که نه نو تا جرلت ې را ځي ی فرله نه وی آتیم آرازون مثلو کراسی دوتا مال حرام دمر نور یا خوزوه ندو مخلی اغو مخلی کنا آرازون مال حرام مثلو دی پشانتی نور دمر نور یا خوزو بیو مخلی دانا چی ضرورت بارخ لی علام یو خد علیه اینو آغستش دونم نساق الكتاب اللہ اس پر الله که اللہ اقول علاللہ اللہ اللہ الحق چننو بی علامانی مگر حق خورا و درسوک ما فیه اللہ ستی دو, دو. آغا چی و دا اخیرهو خیررو لله جیت ته کوونه فلاتااکون کور د آخرت ډیررو غور د لپاره د متکانو تاسو ک اقل نهشته کسان یو مشرکوونهبل کتابې سمت طلب عمل کې په کتاب عمل په کتاب مسیشه دی د افقا مننددي که نه واقع ممساتته تا بندې ددنین ان نله نوضی واجرل مسلح یاقیین مونږ نهبر بعد وک اجر د ښسته اجر د مسلینو چې نیک کارون کوي نو تاسوی سییو خفلل نه ناممونږ بخلی شو ولي و غ درمننی پورته کېږي او نه تک نل جوالله کله چې اوړو موږ غو هم س لپاس س ک بیا نه تک نل جو بالا او م رفان فوقهم همطور نو پور تک مونږ دکه ذین کسان ہوی ک نه داې دمکیوه دمکی نه تک نه فووق هم کا نه زله ځان لئ او نه کله چې پورته کوم غرد د دوه پاسا کڼو ذلګ ویا کړي او چترای وخت څنګه د دم کې شلا وزن نو دو خل دو کڼو اقرم بهم ابتدا پر وتونکې د په دوه منې کونمنو یو دم یو سمینا وزو ما تینا کومو وونه سيغه کار چې مادر درک دي تاسو په قوتن په کوشش تر وذكر ما فيه او یاد کې په عمل سره اچي پدی کې دي نه لکم تکون شاید بچ شه دا ک تا تاسو بخلیشې دا کار د سره ول و اید اخل ربکا من بنی آدما او کلش واغس رفستا من بنی آدما من ظهورهم زوریتهم دی ابنی آدمنا من ظهورهم دی شاگانو دی اغونا زوریتهم اولاد دی اغو اخل ربکا اللہ رب العزت تول اولاد راو اخید آدم علی سلام حدیث و تذکره رازی اللہ رب العزت ادام علی سلام خی طرفنا یا لئے مخلوق رابار که وارد وارد وشاند آگا سرو ودو ميگو او غز طرف نوم دهالا رب العلواتي داخل طرف الاطول جنت تلارشينو دو ما پروانشتك او تا دا غز طرف الاطول جانم تلارشينو دو ما پروانشتين او اشدو مالا انفسهم دا طول گوان کرل پنفسون اخبرو مني ويور تالستو بربكم اشاسو ربنی قالو او بلا ولنا نعم دو غل كافرشي بو کنا وللستو بربكم نعم ينني بلا دمخ نفشو کنا ه زمون عرب اله کا شاهد نا مونږ د دې غوي کو وعده کومه ها الله رب العزت وی دا خبر می تاسو څنګه کو کړه ان تاسو کول یوم القیامه چې تاسو بیا قیامت کداونه وین کو نه ان هازه غفلت انا کنا انها انا کنا یقینا مونږ د دینه په غفلت کیو مونږ تاسو پتاوه چې رب ستوي توحید ستوي او اس می تاسو ته وی ګوره الستو رب چې ساار تاسو بیا دابانې او تقولو او دا وایي ان نه معشره کاباونه من قبلو یقیرن شرکلوو زموږ مشاررانو مخکې زمونږ وکو نذوریتته من بعد د مونږ و اولادوورتو دغوونه مخک و شر کرد دی نومونږ له ص میلاېږي فتتهلی کونا بهما فل مختلفون مونږ حالاقې په کارونو چې کردې باتل پرستتو زمونږ نه دابانې بیا نه کوئ و که دا ل کو ف دارنګ تفصیل سره بیانو مونږه یا تونه د لپاره چې دوی واپس شي حقا وقلو علیہم نبى الذى اتینا و آیاتنا وقلو علیہم ها ته چې زره مونږ بخلې شي بيدر مونږ غارولو ته تيقين بيدن نن لوزنه ولا غست کېږي او بیا مشر تشبيه پس پسره ولي ور کوله کېږي وقلو علیہم بیان ک په دونه نبى الذى خبر دغه کس دغه عالم اتینا و چاول نخو خام ذکاته نا ہوئی ورکڑا من گا غطا ایلم دا ایتون نخفلوک فان صلخه منها یا خرج منها بترکی الامل اووو تیاغینا اسمطلح پری خود پایغیمن عمل پارام کنسته نا نا نا در دنیا دے پارام کی نستو زینه ده فاتفا او شیطانو نو اولا کد پسی شیطان فاکان من القاوین نشیدکم راحانونا د ابن اسرائيل او علماء لیک یو له علمو بلعام ابن باعورا د دغه غنمو او الله رب ال عزت دغه تشبیب اوس په سرور کړه کنا خلا چه نغاک بد عمله تشبیب و خر سرور کئ او کله د بد عمله تشبیب چنهغه په سپسرور کئ د خر تفصيل خو مونږ مخ کی بیان کړه ول ور کړه دا یی تفصيل خو مونږ مخ کی بیان سپې سره والی تشبيه ور کړدل مولانا لیکک حيوانات ته ټوله نزيات حارث شي جن غصبې ده اصلي چې عقیده خراب شي بيدتي شي نو د ان ته شي لته انتهای حارث هم انتهای حارث ده نو دا چې نदिन پریدي نو ده به انتهای حارث شي نو حرس کې دواړه یو شانتي وکنه سپه ور چرن پلاری دین شنبه ک تکړې بیمه وای چې شیشه ماتم لوشي دغه چې پلاری ځکه بیمه وای چې تر تکورنا سګرا شي اما ته یمري سره راځه ده چې تاره ده دغه هم دقه بین وای دغه موګه تکه ګرځي لکه سپی پشانت سپه ر اسواز ذلیل ده نو دغه دقه شانتې لکنه سپیچ نن ګن شې چې اوس اف ادو و مينې وېنې ټو لخر شي اوس په پسي ودا غره ډې شي جلاک دو چې دد کې خیات ب ممیې ټول لړی شي هلتهدانان رسی که نه سمنفات ب ممنالتهرسشي سپې چې سمنفاات ب ممیو ټولته جمه شي تر ټول جمعه شي م خپل چوخواته ټول جمعه شي دا هر یو زور کئ چې ما ته مقعمیلا شي دو چې داسې یو مختلفاتلاړ شي که هر یو زور کې چې زما تعلق په سره جوړ شي بلی زما تعلق سره جوور شي چ ماماله بیاار سر, سر, سر یو کاتونه را کئ بلوي چماله را کئ هر یو خپل ور کې سپ هر و خپل زور کې که نه چې ما ته موقع میلا لیکن کله چې دی چنو دغه خپل مختدي قابو کې بینو پردي کلهې کې سپورې چې خپل کارې ک کلی سپې چې قابو ک که نه بیا نور ته نه پر دي بیا سم قو کړي ته به ګټله بین نوجو دا کې کلک شي که نه دا دایان ب جو دا کوه ی بل نه دا دا میلا دا د د مختدي دا نو چې دا کې اوبل سره کلک شي دا هم بل سره کلهک دا لدوهې ذاتی بل سپیچ نه نوږه لار نو دهم کله کله سمې کې پلان شي خلق نه پری دی کنه پلان پای کې غافي یو طرف ته چې نه لار وباسټ نه لار شي لوري لار شي نو لری نو درته غافي دا رنگ ته په لار لار نو رینه ورتاواز کته دې خبره پټای به تا ته یو ښا یو یو یا قادر غلی و یا خیرات او تامه نه پټوک اسم هم ځان پټه غلی غلی نو بیا بهې سر را پورته کې غپ غ وکې یاره دا فلانک نه خبرو بیا چې صنت مطابق کار شته کولی بیابیرسمونونه روواژونه پرښودی نه شو غلی غونې دا کار کوکو بیاول لری نه د تخپ غپو کې که او د پورا بدن کې هیس خیر نشته لکه هس خیر نشته خلاک نه دی لکهه خیر پهکې نشته او دغ د غپ کې اواز کوم چې خیر ن شته بدن کوم خیر ن لبېدا تي ونه تم سه خير نشته د بدن کوم سه خير نشته کنه او بل دب کوشش دای چې مالک خاطه سوکرانی شي بلې تي کوشش دای چې الله خاطه سوکرانی شي دی وکور نبار ولارد غافی چې د نران شي لقب ولارد دین دین درازه کولارد او دین ته خلک یې پوری د کنا یو غان نه وبله غاډنه دا د بل سره مناسبت ته کنه یو بل سره مناسبت زکه چر نا غا تشبیح هغه سپی سره ورکه د دیوجن حدیث کی راځي کوم کور کې دن سپیک الته فرشتینه راځي کنه ولی ددا تشبیح نا کوم کور کې دن سپین فرشتي الته نه راځي ولی د مالک مجازنه خلق من کوي او کوم کې تصویر الته فرشتینه راځي هغه مالک حقیقته خلق من کوي ولی بوت خلق سیدی کوي مالک حقیقته خلق من شه اسپ ورکو لاړ دی مالکې مجا نه خلک کوي نو کور ک پ رحمت فرتې نه راي تصویر تصر وي رحمت فرت نه نو کوم کور کې بییدتی مالته دی کنا حالت که نه هلته بهرسمون واژدن الته نه لري تختی که نهځکهدي سره اپې ورکه او بل دا چې هر وختوي هر وخت عسیت چې دی که نه هغه د نه زیات کېږي نه ار وخصاوې ته ته سوي نه بیا بوم لګیای ک نو بیا بوم لګیای دارنږي بیرته ته په راتګ نه دی بیا بوم خلافی او کنه کوي نه دی بیا بوم څخه خلافی سپم مرزاره ته خوشحاليږي اته ووم د شومس خاتونو اته خراتونو ته ډیر خوشحاليږي حلال شي ته و دومره خوشحاليږي دغه ویني چر شوم بکلی ساتونو وکم ادرې م بکلی ها سپم مرغوب خوراک چي نهغه مرزاره ده بنت مرغوب خوراک چي نهغه ده لو بل سره مناسبات سپ چې په شي منه قوواچ رابل تن پردي دی چې په یو کې منه قو واچي که نه بیاسم خلکو تن پردي چره چل ته م سریان کې تیدیان کې دلته افصات م جوړه دلتهه خبرې کردي دي ته بل زی تلاړ شیانو کاه سپ چې په یو ځ قو واچي نوته بل چا تن پرېدي په یو ځ قو واچی نو بل چا تن پردي دا دت یو ترکب دی پل ترکب سری او بل غټه خبره خې ویغه وو دشه غټ خبره تاسو کوم ها تاسو نواز د سپیک تذکرہ کول دا د سمناسبت خوشته کناسی خو الله نه کې اومه تاسو د لوغې مناسبتونه وي والله علم چې تاسو ځین کړه له کنه د سپیک صفات یو دی لته یو غټ خبره تاسو کوم کې ودوسو کښې ها سپه وا خپل هم جسمنه عمله کئ ادا بيدتي وا خپل ملا خلاف دي بلته نور چې سکت س کوي کنه کئ برکه دا د امم نوم ناخلی سپه چې بلاره سرګان دي کوان دي کوخان دي دغه چې سپه راغې نو د مونډ کی ورته هرړب جوړ کی دغه بيدتي ملا کار دغه دی د وا خپل هم جسمنه عمله کئ نور چاته وسنه وي دغه دغه حق پرم ملا خلافی څنګه ویني اغه هر خلاف وکئ د شهري مور تکئ دا لاړخا دغه ریس په خپل امجس باندې عمل کوي بدتي او ماده دادې چې دا خپل امجس مولا مخالفت کینا الله رب العزت وې فات باو شیطان دا کارونه ودی چې شیطان ور پسې لګیدای په کانون مېل ولو شيناکمو وخت الا رفانا هو دغه مرتبه بو چتکړ او مونږه دو مونږه طبيعه د سنت جوړ کړو به ها په عمل د دې آیاتونو دلمو آیاتونو دګلای ته با کړه سنت مطابق لید الله حکم منله پیغمبر طریق منله لرفانه بها دغه مرتبه ومنه ته تکڑی وا ولکنه اخلد الى الارض لیکن د کوس زم کیتا سنت تابش د دنیا خوخه کړه دنیا اخلاده الى الارض قطو لګه توحید سنت سره سره برزین شرک بدت سره سره کتر رضی کانما خر من السما وتما هواه خویش پجرا روانشه فمثله کما سالل فر مثال د د پشان دپې دی ان تحملله که تعامه پ کو ی ح بیا ح کوي او تطرکو ک دغسې پر که کو ولاړی دی به دغه چل کوي غاړی که نه د شپی چېپچ ټول شپ میخ ساارټم کې د غاافله دغرنې ب دتی ولا دی ذالک نه القوم داکه مسلهقوملهقد دو بیا نهکه دا, دا مثال دغهقوم دی چې دروغ ز په تونې خصولو کاساسان الله وی اوکدا بیان لعلهم يتفکرون فقصص القصص <صانع> چوهایا هر مثال ما تاسو تفصیل سره ویلم اېک یو خبر ما پریخیدا هغه و ان شاء الله بیت ما یو خبر ما د سپی پرې خیدا هغه ود دوړ په یوزل تاسو و ما اوسنا او استاد دوی دا, دا, دا دوړ بیان کا کی خر صفات بیان کا او د سپی صفات بیان کا اوبه دغه کو غره قرآن دغه چې دا خلکو ته تشبيه ورکړل کړه سپو سره او خر سره نو خلکو ته د سپو او خر مرګرته کوي حق پر سپره دی فق سوشل قسصا علو م تفکرون سام سره قوم الی نه کدو بیااتینا بد د مثال دا کسانو چې دروغ الله ورته بدوي فق ولاخونه دکنه وان فصوم كانوا یظلمون ځان من ظلم وک او وزن سواد دغو بد ممن یادی کنا من یعبد الله فوال مهتد من یعبد الله اغه سوک چلنا ورته ہدایتو کینو د په ہدایتونو نه ده چوک بیلاری کې الله نو فاولایک او مل خاصرون دغه د تاوانیان ول قد زرنا لجحنم داولک د دومره کسان بیلاری کې شیطان پس روان دي الله او ما جهنم ول تیار کړ دکنه پیدا کړ د مونږ جهنم و زرانا پیدا کړ د مونږ لجحنم جهنم د پاره زرانا پیدا کړ د د دباره کې نه من جنور ډیر دی سانان نو جنناتونا ل قلو لاپ کوو نبیوللی زون شتیک پوه پ حاصل پوه پنه حاصلی چې حق شې باتل شیریں لهم آژ لا سرونه بیا سر کې شتک لایم سرنو نبی نګوري پې سممت لب حق پې نګوري او له آانو لا اسم ما نه بیا غګ شت لا اسم ما نبی اوری پنا چې حق شباتتل سی شیں صرفکه دو سر کې دی نو دغه غنډي نو دوه غړیو او خبره ته څنګه یو خبره جواوي واوریدا قد زړه کوځکنه دا خبرم واورم داوم واورم داوم وګورم نو به داوم وګورم بیا کوم حق نه ورکته کوځکم تاسو وګورئ کار نه یو بل څړې دغه ته ته ده ته سوچ ونه کوي بل څړې وی راځه موندا داسي ته ګورنه بل څړې ودا سي ده اته خبره واوري داو ساورو کار دی ولایګه کله نام دا کسان پشان د ساورو دی کتا ته یکتا جو کتا قطع او کتا ته یی جو بر او کتا ته او دره کا جو دره کا کتا ته ځان نو ځا ته بهس کړه نه مې ګتاله الله ګونه ولې راکړ دې سترګې ولله کج زړه سوچ کې کنا چ حق کوندې باطل کوندې ځان نو ولې بوتل جوړ کړي اسب وې ير دام مولاده دام مولاده او چې نه را د دو منو ما کته دو منم, منم. الکدا سپه مردار پروته دا بیزالاله ده نو دا خو او که دا خو لري دا څه خبره ده تعالی الله قال را کړ دې بيزي خو سپین اخلی لکنه خبره ده سهار ټوماټر دینو د سم ټوماټر دی دلته ته د مولا راضي چې دا خو اخلا ده بد ما اخلا خپل یو خوشي پروت ته یو بد شي پروت ته الته د مولا راضي الته ته قلنکار اخلي ستر ګنکار اخلي بل چانه ته پوسو کې دا واخل کو دا واخلم الته بل چانه ته کې خپل ستر نه کار واخلي عبد الله حق راشي د ځنا بوتل جوړ کيده او منو او کډاو منم الله يکل نام د پښانو ساورو دی هر چا منه وای ته چې ارسه خپل مالک کته وي چې کتل شي اګه غوې خپل مالک اوس غړي د پټیننو اګه نیم غړي ک خپل مالک ورته پړوا چی نه پښیمونه واندې پر دې ورته پړوا چی نه پښیمونه واندې زکنه دا منم کډاو منم ساورې شاده هر چا منه کله نام چې ته الله اشرف المخلوقات پیدا کړې انا سرګه وګونه زړه راکړ دی اته وای د دوه منو وختان د دوه منو نه کله نام او څه هر څه مې کنا بل هم زل بلک د دینهم خپل اخته ولایت هم, هم غافلون د درغې تول ورشدل کله نام ولشل دا په دعا خو ګرځي هغه په سلوری ګرځي دا بل ازل ولشل غافل د دې قران نام چې قران نوري نه به د دوه منو کو د دوه منو چې قران نوري ادانجه سوچ فکر کوي دا به خدا خبر نه کوي کنا ولله الا اسم الحسن الله بار الله دپار نمن د فستا قلد الله عبد الرحمن ايما تد فله الاسماء الحسنى فدع بها اللهي زماف نمن ما يدوا اللهم يا الله یا رحمن ويا یا ادي وي بحق فلان بحق فلان بحق فلان الكذ لاوي زماك استغث نمن دي پاغي الله يا, يا رحمن ويا رحيم يا كريم ويا ستار دنو مناخلا ربنا ربنا ربنا فدي دعا کا فضو بها وزر الذين افردا كسم يلحدون في اسميه كغوال لتي في اسميه كغلي جوڑی کوگوال جوڑی في اسميه پنمنداگے سايزاو نبی ما كانوا يعملون بدلو ور کڑے شجا کارون چاو خلقنا امه يهدون بالحق او داغچانا چم مم پداکرد دیو دل دا يهدون بالحق تول په غلطه نه روان غوي سوسا وا جهدون بالحق بيان کوي د حق و به عادلون پاري فیصله کوي اشته د چالکان اشته د سي مخلوق څنګه حق پر روان دي اگر چې خلق تول باطل پر رواني لکه نشته د خلک حق پر رواني و به عادلون پاري فیصله کوي والذین کذبوا بیااتنا اا کسان چې دروګه پاتونه منه سنست درجوهم زه چې په دامه دامه به او نسو دومونږ من حصلال لمون داسې طرف نه چېدو ب نه پوهږي املیله هم مولت ورکې دو مولت ورکو دو تا ن کوې د یقینا یاقی نن زمون نیول چې د نغا ډیرر سختې مونږ ملت ورکو ان کار کوي من سځ نه راوللو اولمم ی تف دو سوچ فکر کار نه کوي خوران کې ما ب صاحې منجن نه نشتهې ب صاحې هم د دو په مګری منې منجن نتن هسکسم م سلیونتو دا اوسلوان نه دی که ولو قام تاو درېدلې چې ووي لا اله الا الله تفلحوا سلیمانه خونه دې خو چل دې کنه ان وائل ندیر مبین دا مگر ندیر قارم اولم ينظروا في ملكوت السماوات يدنو غور في ملكوت السماوات فباتي د اسمنونو دسمکه کې وما خلق الله من شيءات الله پیدا کړ دي هر شی چې دې وان آسان يكون قد ترباد لهم وان آسان يكون قد ترباد لهم افرجي سوچې کنه اي يكون قد تر طرح... قد ترباد لهم چې وي هغه نیټ انیکوونه چې ویر خ تاه باجلو هم چې نزی وي اگر نیټ د دوک نې راغلی هغه نیټه د دو د حالاقات ف بعد ده میون بره د سوچو کې قطته د سوچو کې د الله مخلووب کې د سوچو کې کېد شي نزی وينیټه د اجل ددو نزدی راغلی وي هغه نیټ د اجل ددو ف بیا حیسم بعد د ه می من یزله خلهدي الاقاکې څوک چې بلارک الله نشته د اغلا څوک بلار منی را ويستونکې وایو زاروم فتوګیان یامهون پری د دولارک په سرکشه خپل کې یامهون حیرانو سرګردان یا سلونه کانسات ته دوی مونږ نه منو مونږ له سزا په قیامت کې ملایږي موږ په قیامت په کله راځي یا سلونه کتان تپوس کوي ان ساته په واره د قیامت کې ایانه مرسا چې کله به راتلل د دې دا به کله راځي قلت ورت انما علم عند ربي يقينا علم د قیامت هم دربي زمرب سر الله جل لي حال وقتها نخاره کی د دې وقت لا لا يجليها نہ مخاره کیدا قیامت تديفكم وقته لا يجليها نخاره د دې وقت الا هو مگر اغذت بل سكن شکارا کوله انما علمها عند ربي يقينا علم د قیامت زمرب سر الله يجليها لوقتها ا الله مطلب دار دی لا یجلی حال وقت ها الا هو نبخار کی دا قیامت په وخت اغه مگر اغه ذات اغه ذات په خاره کی بل چاته بل سو غن شخاره کوله اغه ذات په دیت کوله قیامت وخرشی اغه وخت منه بي جواز یو الله دا قیامت کار کی بل سو غن شخاره یا نه ده معلوم د دې وخت کارنه ده د دې وخت مگر اغزات ذات تا بل چا ته پته نشته ولسقولات وسما وات ولرس سقولت منه درنه خبره د دبر اسمانونو وخت زمکه منه يا پټه د خبرو خبرات په بره وخته مخلوق ماندی سقولت درنه خبره ده حبت ول خبره ده پزمکه اسمان منه ول زمکه ورونیږي اسمان ورونیږي ډیر د دی حبت خبره ده ډیر درنه خبره ده يا پټه خبره ده هغه مخلوق ته چې بار دي او هغه مخلوق کته د یو غو ټورو نپټه دا خلاطات کوم الله باغتا نو را دي په تاسو باندې مگر اچانک یسلونکه داخلقتا معلومات کوي په اړه د قیامت کې کانک حفین عنها یسلونکه کنه تاسو کوي کانک حفین عنها د دې مطلب گویا کې ته تلاش کوون کې د قیامت کې ندوتا تاسو نه کوي ته تلاش چلو شو نو کله وتن په چیزی کنه قلت نو وترى غسچالو شتا کار پښېت کې نو سې شو سې چالو شو سې چالو شو ته تعالیس د قیامت کې چې کلا وراځي کلا وراځي مستانه تاسو کې چې تعالیه کار کو نو سې چالو شو کان نک حفیوننها گویا کې د یا کان نک حفیوننها گویا کې تعلمې پدې منې زکه ته نو تاسو کې حفیوننها پهې پدې منې قلت وتر نو نماز الله يقينا علم د قیامت الله سره وی ولکنه سر الناس نفي شرك في الاله علم الغيب يوازي ولا دي قيامت ملي خبر يوازي ولا دي احسن نفي شرك في التصرف قل وترى لا علم لك ذني ماندار لنفسي زمان دفارا نفا دينف ريست ولا ذره ند ذره دفقوا الا ما شاء الله قم نفا نقصان الله غدي عقدك ولو كنت عالم الغيب اكذب ويه ويه پپت سجونن لست سرتم الخير ما بزان لجما كدير خير حاصل كدير ما ديري فيدي ولي کوم دې که فضح غره دې وطن سکه سو نه وطن کوم دې که خزاني ما باره وښکړي خير به ما کول کوم دې به خيره کارونه ما به نه کول لستكثر تمن الخير خلکو ګرځي کنه خزاني معلومي ظالم الغيب وې نو ما به ډټل خزاني جمع کړې وي يا غالبا نتلم کنه کوم غادي زمان نقصانو في دي زون تو وطن وما مثلا يسو انه برسه دل ما په هیڅ قسمه تکلیف اننا الا نذير عالم الغيب ليما زهه مګر یاره ووررکون ک او بشیر یر ورکون کې لقومی میونه کو دپاره چ منېول ل خله کو لی دلیل په دی منهله ذااتته چې تاسوپی دا کړی بین نفسېتن یو نفس نه وجه عالمې زه جا پ دا کړی دې ن زهووج د هغلی کو آرام حاصل کې ی هغې سره اتولله کې د بیبی دا زوج دپاره سبب د آرام خ دی که چې مناسبت وي و جزه کار کو که نه مناسبت نو خوند دا راحت په خځې د پارا ان لباس الکوم انت لباس الله عنا کپړې کې راحت ته کنه تواڅ وخت بدن ته راحت ملوشي نو دغه رنگې خځه خوند لپاره خوند خځې د لپاره لیس کنه الها دا داړه راحتونه دي کنه الله وین ما پیدا کله ما تغشا ها پسار کله چې پټکړه په وخت خوښ کې حملت حملن خفیفا نو پورته حاملہ شو دا په حمل سپک سره حمل واغستو حمل سپک یعنی حاملہ شو دا زنانه سره ګیرول پټه دونه یې شو سره محام واغته عمل سوت فمرت میې نو تللا را تلله پهې عمل سره نو درون نو که نه فلم ما کلت کله چې دا رنشله په عمل دا الله م داله رببه مع دو سوالو ک دره خپل نه لنا اطیتنا سالحن که تر چرته را نیک بچی د من نو نه شاکرین د شوخ مخان دو شو کګزارونا لم ماته اوما سوالحن پس هر کله چې ورک د دواړو ته نیک بچې جااللو شوورکه وګر زوک د دواړو الله ل شیکفی ماته هم په غولات کې چېدوته تور دی په تال الله هم معشریکون ځې خلک دا دوسلام او سره لګئ چې فلم ما تغ عملت حملاً خفیف بي خفیفن په مرت ې فلم ماکله داله دا اوله به هم رید وی دا ادم علی السلام او حضرت حوا بی بی دا غیظ تذکرہ لیکن کله چی بچی ورته میلاو وسه جلال او سورکا جو الله له شریکو ګرځاو څنګه وای چې شیطان راغی او ورته حوا ابی ته وې ستاسو بچی ژوندینه پاتې کیږي دا بچی چې پیدا شکنه نون ول عبد الحارث دا خطیب شوی او جيبه خبره وردا چې ادم علی السلام بچینو د دنیا د سنډه کښوا ها خبرانم کې چې ا قلواخ لیکنه ثالیمه دنیا ډکه ده وی دا غ بچینو اشکان راغی چې عبدالحارث نوم کړه نو خارث خود شیطان نوم ده نو شریک وسره جوړ کړه آدم علی السلام څنګه شرک داهو نبی ده صغیره ګنا هغه نه کوي صغیره او کبیره د ور نه محفوظ دي بیا مفسرین سویا دینه جنس دا جا ولدی خلق خلقکم من نفس واحده دیناک چې ناغه جنس ته ټول تون ماته تن مراد دي الله و ما پیدا کړی تاسو د یو نفس نا بیاخه دې خوان وادو وش نو بچی کې د نو دو سوال کوی الله خه بچی را کې خلچه بچی ولما ورک نو شریک وسره جوړک چ پیر بخش غلام بخش عبد النبی عبد الولی عبد الرسول غلالو شرکان یاد غیر الله په نوم نظر کې کنه درګه په نوم نظر کې پیر الله په نوم منی نظر کې غلالو شرکان و دې نام خلق مرادي یا زن علماء کرام وی چیزه پوری hayat دادم رسول الله او حضرت حوا حق کړي لنكونا من شاکرین، تاغو ټیک ویلی اغو نه ده کړه دا کار اغه دغه سوال کړ دې لای نه اتي تنا صالح لنكونا من شاکرن لیکن روستو جوړو تک انسانانو وتا خلچ نیک صالح بچي الله وي زوړ کوم نو به شریک جوړکې به شریک جوړکې الله سره محضرت ادم او هوا خبر ویل نه کورنه نمونه شاکرین پر ختم سلا فلم متا او مصالحا جاللو شرکا رستو د نسل خبره دا نسل کې هډیر د مشرکان کړه ادا ولی رستو چان نشیږي د جمی دي کنه ټوله تعالی الله ما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق و وهم یخلقون ولا یستعون لهم نسرو ولا انفسهم ينصرون دا ټول چې رستو مخلوق ته امراد دی فلما دا پرجدیرو علماء کرام علماء کرام کړه ډیرو تفسیرو نی لیکنه دا, دا, دا. ایوشریکونا ایا دو شریک جوړی ما غسوک لا خلقا دا يخلقو چینه پیدا کوي سي شي وهم يخلقو نا فخبل پیدا پیدا کوي شي دي مخلوق ته ولا یستطیون وست نلری دا شریکان لهم دی مشرکان د پارا نصرن د امداد ولا انفسو ینسرون نه دي زانو امداد کولی شي ولا یستطیون د لهم د کشرانو دپاره نصرن د امد په دنیا کې نه پاخیرت پا کې ولا انفسهم پهسهوم نه د ځانوو خپلو د خلاصوو دا داسې معبدن دي څنګه و نه لري انته دو مدل هو دااک که تو دو دعوت ورکي د ساميلارې لایت تبیغ وکم ستاسو نومنستاال تبیدارې نه کوي سوواونه لیک کوم برابره خبره ده په تاسو من یادته اوته موم که تا دو دعوتته ورکيمانتون ساميتون او تاسو چپ پات ان الذين يقرونا كسانت دون تاس او ته چي وي په حاجتونو خپل کې سماد الله نه عبادتون امسالكم تاسو غون خلک دیک تاسو چې ضرورت پوره کول شي ما فوق الاسباب د اسباب د سرنیت ته چې شي نشي پوره کوله به څنګه پوره کی پدعوهم اوازونه ورته و کایو کایو کای فلستجیبو لكم وو دي کې قبولسته تاسو وان كنتم صادقين کې دا تاسو غون خلک دیک وای ورته تشغی کنه اوازونه ورته و کایو ستاو خبره ف تجیبو لکوم پووردي کېڅ حاجتون ستاسوکن نه فل تجیبو لکوم پوورې کې چغه ورته ووا وای ور کو ساسو پوورې که نه بیا به خلکو ته خوی شيئ چې دا کاری کړ دا کار کرد دا کار کر دی ال هم شوونه بیا تو ورته چغې ای چې را ش مخپی چې را او بوتته په ځ ولا دی بیا یو انسان دی نو په قبر کې دی یا خپل په ځایې نست دی او لغ ین بیا ایشتیدله لاسونه چې پاري نسل کولای شي املاو ماویونو يو سرو نبي آ یاشتیدله پارستر کیږي ګوري پاغي سره املم ادان او يسمون نبي آ یاشتید دغه غونه چې اور پاغي سره تورته او دوه سوراکا کوم او بل شریکان خپل لپاره د زرر رسول زما ماتاستوي امبیا باهادر دي کنه باهادر څه مطلب هغه چې نه لري ګنا قوله دوه او, او بل شریکان خپل ثم کی دوني بیا تجبیر جوړ کې زمان خلاف قلات انجیرون نی، ما تو بے مولت مراکوی، دا یو نبی نه دے، دا هر نبی داسې وي ہوئی، تاوزہ سورت یونس لگوانے گو، ارے سورت یونس، دا یولسوں اسی پارا، سورت یونس، انکان کبر، آیات نمبر دے، اکتر، انکان کبر علیکم مقامی و تذکیری الله آیات اللہ، فعلاللہ توکلتو، فاجمعو عمرکم و شرکائکم، لم ف او یو کوئ امر کوم تبیر خپل شوککم راغون کوې شریکا نخپل سله ی کوون مرکم عیکم غمتن بیا پاتې دی نه شي نه شي امر کوم تبیر تاسو لی کوم په تاسوونهې غم تن س پټ س مغضو خلاف را پااسئ وه تونزیرون ما ته ملت مه کوئ ل تا صورت ود ورئ. اغوسوی یاہود ما آیات نمبر 53 یاہود ما جتن ابی بینہ تن و ما نحن بتاریق الہتنا ان قولک و ما نحن لك بمؤمنین الا ان نقول الا تراک بعض الہتنا زمغ الہو د تکر رسول لے بسو ان فو بدو سلام اغسوی انی وشذ اللہ وشذ انی برئ مما تشرکون من دونی سواد اللہ نا فکی دون جمعہ تدبیر جوڑ ک جما خلافتول تاسو ما معبودانو ټکر رسول دی ما معبودان خپرې کیدی تاسو شې تاسو ما معبودان ټول دی شي فکېته نه جمعي از خلاف تدبیر جوړ کای سملا تاسو زيرون بېมารت مولاتمر راکاوې ولی اني توکل تو ان الله ربکم ربي و ربکم رب زم رب دی و رب تاسو دی دلته دا وی کنا قلو دو شورا کاکم راو غړه شریکان خپل زم ضرر زر رسول د بارا سم کیدوني بې خلاف تدبیر جوړ کای فلا ماته مولات مر راکوي دا دومره بیا بهضریولی ان نولی یا الله لی ندلل کتاب یقین بچ کوون کې ز الله د چرا لګلی دی کتاب ووه تولت سالال بچ کوون کې دنیقالو دی واللهې نهته دوه مندوې آ کسان چې تاصور تچ کې چرا مدچه لا یاستاې او نه نصره کوم وس نه لري ستاسویم د انداد والله پهسه امداد کولی شي او وس لې ګورهرو بره شي که ه تنبییا کېی له سلام اوور پس شي طور راغسته دي اخبر امداد نشه کول نوسته بسوكي واين تدعوهم كتدو تبدو بل الهدايه هدايه طرف الله اسمعون ناوري وتراهم غوري بتانظرونه لکه تویني دولرا غوري تا تا وهم لاي بسرونه دو نيويني سو مطلب دا شکل ګور دي چې څنګه وتا غي کړی لکه تب تا ته غوري انا کېغو نيويني فضل انفو عادت جوړ کده مافي کولو و امروا بالعرفه او حكم کواد بيان کواد شريعت مطابق وځل عادت جوړکا د معافی کولو قل دو کارونه خپل کا یو څوک در سره دمرمنې ځاتې وکې نو مافی ورته وکا ہو دیم و امر بل عرف امر کې نو د شریعت مطابقو کا بیان کې نو د شریعت طریقې مطابقو کا و ارضا للجاهلین دې دوو نه څو خلاف کې نو په ډډشات څوک مافی خپل عادت مې جوړې یا خلاف شرع قانون کې دا غو دعوت ور نو ته په ډډشام و ایمان زغنکر من شیطان استا خلاف سو کئی بدی را دیوی اتبای، زمود دن خززت کم نیم لکت زو حق بایانو ما، دن بایانو ما دن حا... کم نیم چې دیز ما خلاف کئی و ایمان زغنکر اکا او رسی تاتا او رسی تاتا من شیطانی ده شیطان نزغنس و وسوسو و تونگا چرا پاس امور دی خلق بسی نفاس تانیز بی نو پناو گار پنوم دی اللہ تعالی د شیطان نوت <تبا> تا ا تا کار نو باڅکنه خبره پاسه نو تامن و جنگونو کې دیو ته کار نه پاتې کنه یا با کلمې باندې بیان وسنګ کول شي یا به جیل شي نو بیان وسنګ کول شي زك الله و اي و ان او دا رنګ شیطان سو وسو سو رسوله ټنګ واچوله نفستن بالله انه سميع عليم يقينا غا اوردون کې فو ده ان الذين تقوا يقينا كسان چيري دي الله تعالى وسوسه دنګه وینا شیطان د شیطاننا څه مطلب غلط خبر ازل کړه دا چل کوم دا چل کوم دا چل کوم فزت کرو نو یادې الله ان الذين تقوا كم چې الله نه یریږي کنه شیطان چې وسوسه واچی کنه دوی الله یاد کی غلط کار بو کوم لیکن الله له وس جواب ورکوم دروغ بو وایم لیکن الله له وس جواب ورکوم دا غلا بو کوم لیکن الله له وس جواب ورکوم تذکروا فاذا هم مبصرون دا وخت دوی دونکو کنه په خبر منه وایه خوانه رونه د شیطانو یا مدو نهم راکاګي دو فل غي سرکشيتا شیطان. شیطان خسپا ورز لګا دے شیطان سرکشي شیطا تراکاګي سملا یو سرون بیا خپل کار کی کم نه کوي نو ترا پاسه د خلق هدایت طرف تلاوال کنا نه هلګا دے شوا ور سرکشي د خلق بلي اتغلناسین هغه کسان کړه له تنهم من بینه دیه من خلفه من من شماليهم تاسو مخکې ذکر شو کنه هر طرف نه غه غهرا چوللا و دا لم نو تا ته هم بیا یادین او کله چران نوړې تو دو تهسهات سیان نه کېقاللو دو لو لک ته نن شی جوړ کتا کته چرتهته یو مسله خدا ده یو ورځې بایان پرېښ ده یاسهيات را نه دا به شروع کي یاره نن شی ځان نه جوړ نهکهخ خلل ته ورته وای نهطب او یو حله ی می ر بټ ځ خو چې ما ته و ووهې کو وی کوي ما میر میره را وخی کیږه میر ربی طرف طرف زمانہ ځان نه خوز شه نشم جوړولې ات تابعو تابع ما دغه شه یوها الیا وخی کیږه ماطا میر ربی طرف طرف زمانه تاسو الا لو لجب ته ځان نه دیولي شه جوړونکه زه هنه شم جوړولې دا غبره ناراضی هاذا بصائر من ربکم دا قران د پوی خبر دی من ربکم طرف طرف سا سنا د څه څه پوی کی څل ډیر چې هغه بوتل لیک قران یزکه د نا قلمون جوړ شي اسې یو بوتل لګ قران یزکه د نا قلمون جوړ شي وای قران د پوي کتاب دی کنه د انسانيت را ولي د حق الله ولي د پوه را ولي د سړي تو برا ولي د انسانيت را ولي عذاب صاغر من ربكم دا د پوي خبرې دی ما پوي چې طرف نه من ربكم طرف ته رب سا سنا یوازې دانا بلکوه د هدايت دا د خودن څه مطلب د ژوند ترتیب ورحمه ارحمته شددې مطابق جن تیرکن اثر وې شي واهدن جن به تیرای څنګه بیا چې تیرکن دغه اثر به شي ورحمتل لقوم یمنون ذمه او کتاب دغه ورته کې لکنه دا, دا قران او کله چې لسته کې قران فستمع له نو غوږ ورته کې دا وانه سیتو تش اعلان لكم ترحمون دل پاره چې تاسو مون رحم وکړ شي او رال قران فستمع له نو کې و کې دا کنه چوکه کې hội د تطو پور شي ولې دا دې پور کتاب د کانون ساجن کې اوم صلاح شي چېب شایې لپاره چې تاسو مونږ رحم وکړې شي وړاند نوستې کې عام مجلس کې رحمانځ کې دې نوستې کې خطبه وخت کې دې نوستې کې خطبه را شروع ده ته ځان له تلاوت یا موز کوي دا ټکن ده کله چې خطبه شروع شل نو خطبه ته وخت کې قرآن بیانې کې ځان له تلاوت کوي موزونه کوي دا ټکن ده بیا وته تلاوت نه کوي بیا موز نه کوي قرآن دا وقت القران اوری و ان ذکر دا حکم فرض دے کنا فستمعلو و ان ستول ترحمون اغه بنا فلک قران لسل تعالی نفلی عبادت تے یا سنت نفل و کہی نفلی عبادت تے ادا اس امر دیتا تا و ذکر القران فستمعلو و و کہدی ش فعل ان لکم ترحمون دل پارچہ تا سم رحم او کڑے شی و ذکر ربک فی نفسک تزرعوا خیفتا من القول بالغدو والعصال وذكر ربك في نفسك وذكر ربك وذكر ربك في نفسك, نفسك, نفسك في نفسك في نفسك كل نفسك يدعوك فذلك يدعوك تذرعا ديرا جزي سرا وخيفة أو پاپتا مني ستخبرشلي الله في نفسك في نفسك في نفسك ذكر كي نمشك ذكر دعا غادين ودو ربكم تذرعا وخفيا ذکر کاینوسی نفس کا تزرع و خفیفہ و ډیر جزئی سره په پټا ودون الجاهرک قد ذورا من القول دی بینانا بالغدو و لا سال دا ټول دی وردس او اوقات شل سالات ما خام الانکه دا ذکر اسکار اوقات تی سال را پاسک ترتیب پوری امام مالک رحمه الله وئی سار منزل او نور مر خاطه پوری بل کار خفری دا ورز ش خفری دا هغه وی چې خبره کول مکروه دی راک خوبنا, خوب نا کارونه خو پریږی دا ور خاطره پوري اغه وی خبري دي دا صرف ته عبادت وخت ما دی عبادت وخت ادا ورافاز ما جګر ورزشت لبی دي کارونه نه سار مل وخت نه کارونه وخت نه کارو کای بیا چنه غرم راجي دا هغه ټول قیمتي اوقاته غزل کنا نو ذکر کافی نفس کده ګر واذکر واذکور ربکومنی دی ویلی مفرد ویلی ذکر جهر دون الجهر او ک خلقيې به نه جوړی ځکر دبار بهحلقې نه جوړئ چغې بهنوید تا زرو ان واخی فتن ژر به نه کوي او دارنې دا نه اتوار پردي بل غدووي واللا سال ساه ماخام ځان به ذکر کوي او د خلکې به لګې هغه پپ رز کې به لګې چرته بیا بهپه کې چغی ووي اودوو رب به کوم ت ظر هو خفیا حام عاس لیکن ذکر بلجار مسله را سل به پر لسلو فلازکاری اللی خواان وال الجیا رو بده تون اصل پهکارو کیا پ تمام د فکرې کتابونې للیې او جا پی کے ببد ځ بی او ځینو بیا اگارو ترجی کوئیں ځ مطلب کوئی جاو بتون جار ببدیں دا دی که نه چې امام سیبوی دا ببد اوران وی پرو وایات ایام سے به رو وا او ن بیا رسان س کسانو تهوي ا والان په ځان م لکتر سکی چر موو خا نو چې پیغمبر وایي چې ځان مه رحم کوی او دارنګ الله وایي وذکر فی اوذکر ربک فی نفسک اقران کی ویدہ او ذکریا از نه د ربو نیدان خفیا غره نیدان خفیا راغلی هغه واز کډ به الله تانو په پټای کډ دے چې وین دی ولی ځکه کاری کډ نو پرو کډ دے چې وین دی ولی خا چې وین دی نو ځان نسلا جوړای والا تک من الغافلین پته ولګې دا دغه ترتیب نه علاوه ذکر چې دا نه غفلت ده رقمکه دعا بارکی نه ولا حب المعتدين ولا تفسد دا ترتیب نه علاوه دعا چې دې هغه حد نه تجاوز او فساد ده دا ترتیب دی آیات ترتیب تمز نه لري کا حلقې جوړې کان جاهرو کان دا غفلت نه ولا تک من الغافلين ذکر خو دې لپاره کنه ته غفلت نه وځي او ته ته په دې سره غافل کیږي چې د قران ترتیب لري ان الذي كت شغل ترتیب غافل شې لو که کنه ان الذین عند ربک یعنے هغه مخلوق چې ستاد رب دربار کې د فرشتي برون یستګرون ان عبادت نغ... ته ځان غټ نه غنی دغه د بندګینا کوی سبحونه تسبیح کوي دا هغه په ورو وخت و لهو یسجدون هغه لپاره سجدی کوي برنه مخلوق ټول د الله تعبیر ته تم تعبی او کته تابع نشوی نو د الله سره نقصان نشي کوله نقصان کوي سیده پر تولیمانیر آغلا، سیده اوکیم.